Mark Twain, Koldus és királyfi Előadja Rátóti Zoltán Elbeszélek egy történetet úgy, amint nekem beszélte valaki – aki az apjától hallotta, akire szintén az apjától, erre pedig megint csak az apjától maradt, és így tovább, tovább, hátrafele, háromszáz évvel, s még azon túl is. Az apák fiúknak adták tovább, és így őrizték meg. Lehet, hogy történelem, lehet, hogy csak rege, hagyomány. Lehet, hogy megtörtént, lehet, hogy nem történt, de megtörténhetett. Lehet, hogy régente a bölcsek és okosak elhitték, lehet, hogy csak a tanulatlanok és együgyűek szerették és hitték. A Koldus és a Királyfi születése A 16. század második negyedében egy őszinapon Londonban a szegény Kenti családnak fia született pedig nem volt rá semmi szükség. Ugyanezen a napon egy másik angol gyermek is született a gazdag Tudor családban. Erre a fiúra viszont szüksége volt a családnak, és szüksége volt rá egész Angliának. Anglia már olyan régóta sóvárgott, áhítozott utána, hogy most, midőn valóban megérkezett, a nép majdnem megbolondult örömében. Még a távoli ismerősök is kiáltoztak, ölelkeztek, újjongva csókolóztak össze. Mindenki ünnepetült, rangos és közrendű, vigadozott, gazdag és szegény, táncolt, danolt, ivott. És így folytatták sok-sok éjels nappal egy Az volt csak a látvány, London napvilágon, az erkélyekről, háztetőkről lengedező lobogókkal, és a jövő menő színpompás csoportokkal. És éjszaka nem különben. Hatalmas örömtüzek minden utca sarkon s körülöttük a mulatozók tömege. Egész Angliában egyébről sem beszéltek, csak az újszülöttről, Tudor Edwardról, Vels hercegéről, aki sejembe bársonyba pólyálva feküdt, s mit sem sejtett az egész hajcihőről, sem arról, hogy nagyurak és dámák gondozzák és vigyáznak rá, sőt, egy cseppet sem törődött az egésszel. A másik gyermekről azonban, a rongyba bugyolált Tom Kentiről senki sem beszélt, ha csak az a nyomorúságos család nem, amelyre megjelenésével csak bajt hozott. De ugorjunk át néhány esztendőt. Tom ifjúsága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 Csak reggelenként kaparták össze úgy, ahogy közös rakásba. Este kiki felnyalábolta belőle a maga vackára valót. nem tizenöt évesek voltak, s ikrek. Mocskos, rongyos, mélységesen tudatlan, jószívű leánykák. Anyuk is olyan volt, mint ők. De apjuk s nagyanyjuk két valóságos ördög.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 Álmának hősei olyan előkelők voltak, hogy rongyos, piszkos gúnyái égetni kezdték a testét, és tisztaságra, rendesebb ruhákra vágyott. Közben tovább is eleljátszott a sárban, akárcsak az előtt, és éppen úgy elszórakozott, de már nem puszta mulatságból pancsolt a temze mocsarában, hanem boldogan fedezte fel, hogy mosakodhat, tisztálkodhat benne.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 Legjobb pajtásai voltak a testőrök, ajtonállók, főlovászok, szolgálattevő kamarások és udvarhölgyek, vagy éppenséggel a király családtagjai. Az álkirályfit naponta illő ceremóniával fogadták, melynek részleteit Toma könyveiből merítette. S a játszott királyság országos ügyeit a királyi tanásban tárgyalták meg naponta, s az álfenség naponta adott ki rendeleteket képzelt hadseregének, hajóhadának és alkirályainak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 Végül minden más vágyát elnyomta, és ez lett életének egyetlen szenvedélye. Egy januári napon, szokásos kolduló útja közben, csüggetten kószált fel alá a Mincinglén és a Little East Csíp körül. Órákon át kukucskált, mezít lábdideregve a kocsmakonyhák ablakán, és bámulta a döbbenetes disznóúrkákat és az ilyen helyeken látható többi szívenütő csodát.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 Szívfájdalom, könyhullatás Tom találkozása a királyfival Tom gyomorral kelt fel, s úgy ballagott el hazúrról, de esze továbbra is álmának valószínűtlen pazarsága járt. Fel alá a városban, és nem törődött vele, hogy hová merre bolyong, vagy mi zajlik körülötte. Az emberek megmeglökték, sőt, egyik-másik össze is teremtette, de a révetek fiú mindezt észre se vette. Addig ment, mendegélt, míg egyszer csak a tempelbár előtt találta magát. Ilyen messzire még sohasem csavargott el ebben az irányban. Megállt egy pillanatra, ábrándozásából feleszmélt, aztán visszaesett réveteg állapotába, s folytatta útját London város falán kívül. A Strand ebben az időben inkább országút volt, csak némi jó akarattal lehetett utcának nevezni. Mert igaz, hogy az egyik oldalán elég sűrűn álltak a házak, a másikról viszont alig egy-két nagyobb épület nézett velük ittott farkas szemet. Nemesek palotái terjedelmes szép telekeken, melyek a folyó partjára rúgtak. Tom hamarosan a mai cseringbe ért, és megpihent a szépséges kereszt tövében, melyet hajdanában emeltetett valami gyászoló király. Aztán tovább indult egy csendes és kies úton, elhaladt a nagy bíboros pazar palotája mellett, és egy annál is hatalmasabb és fenségesebb palota a Westminster felé igyekezett. Ámulva merett a roppant kőtömegre, a messzefutó szárnyi épületekre, a félelmetes bástyákra és tornyokra, a magas, aranyos rácsú kőkapura, melyet óriási gránit és az angol királyház jelei és címerei díszítettek. Vajon forró vágya most végre teljesül? Ez valóban királyi palota. Miért ne remélhetné, hogy láthatja a királyfit, a húsból vérből valót, ha az ég is úgy akarja? Az aranykapu két oldalán egy-egy eleven szobor állt, jobban mondva két szálas és mozdulatlan vitéz, tetőtől talpig csillogó páncélban. Tőlük tisztes távolságra rengeteg falusi és városbeli népség leste a véletlent, vajha láthatnának egy villanásnyi királyi ragyogást. Közben fényes hintók, bent fényes utasokkal, kívül fényes apródokkal érkeztek és távoztak a kapukon át. Szegény kicsi rongyostom közelebb óvakodott, s lassan, félénken, lüktető szívvel és reményjel haladt el a strázsák előtt, amikor hirtelen az aranyrácson át olyan látvány tárult elé, hogy a boldogságtól majdnem felkiáltott. Egy csinos, pirosposgás arcú fiút látott odabent. Ruhája csupa drága sejem és bársony, csak úgy csillogott a sok drága kőtől, cifra övében kicsi kard és tör. Lábán kecses, kurtaszárú, piros sarkú csizma, fején pedig kackiás veres kalpag, rajta hatalmas tündöklő boglárral feltűzött lengedező tollbokréta. Néhány ragyogó öltözetű órát körülötte kétségtelenül a szolgái. Ó, ez a királyfi volt! Egy eleven királyfi a javából. Hús, vér, királyfi. Ehhez a kétség leghalványabb árnyéka se fért. Lám a koldus fiú szívének forró vágya teljesült. Tom sűrűn kapkodta a levegőt izgalmában, szeme az álmélkodástól és gyönyörűségtől nagyra nőtt. Szívében e pillanatban más vágy nem élt, csak hogy a királyfik közelébe férközhessék, s fölfalhassa tekintetével. Mielőtt meggondolta volna, mit tesz, arcát a kapurácsához szorította. De a következő pillanatban az egyik strázsa durván megragadta, s hátralódította a falusi lődörgők és londoni naplopók bámész tömegébe. – Karuj, tisztességetek, oldus fattyú! – förmet rá. A tömeg röhögött, csúfolódott, de a kis királyfi kigyúlt arccal és felháborodástól villámló szemmel ugrott a kapuhoz, és kikiáltott. – Hogy merészelsz így bánni ezzel a szegény fiúval? Hogy merészelsz így bánni atyám uram jámbor alatt valójával, nyis ki a kaput és be! Láttátok volna, mint kapott süvegéhez a csél csap sokaság, s hallottátok volna, milyen lelkendezve kiáltozták. Sokáig éljen a velsi herceg. A strázsák tisztelegtek alabárdjukkal, kinyitották a kaput, és amikor a nyomorúság kis fejedelme szafranos rondjaiban belépett rajta és kezet fogott a határtalan bőség fejedelmével. Újra tisztelektek. Studor Edward így szólt. Nagyon fáradtnak és éhesnek látszol. Rosszul bánhattak veled. Jöjj velem! Egy fél tucat hátra mozdító ugrott elő, hogy tudom is én mit csináljon, alkalmasint azért, hogy közbelépjen. De egyetlen valódi királyi legyintés elhárította őket, s földbe gyökerezett lábbal álltak, ahol voltak, sóbálványjám meredve. Edvárd Tomot egy pompás szobába vezette, melyet saját lakosztájának mondott. Parancsára hamarosan olyan lakomát szolgáltak fel, ami Tom még sohasem látott, ha csak nem a könyveiben. És a királyfi, királyfias tapintattal és jó lelkűséggel elküldte szolgáit, nehogy szerény vendégét bíráló tekintettel háborgassák. Aztán melléje ült, és mi alatt Tom evett, kérdezősködni kezdett. – Hogy hívnak fiú? – Tom Kentinek engedelmeddel, uram. – Szokatlan név? Merre laksz? – A városban engedelmeddel, uram, az Offelkortban, a pudinglénen túl. – Offelcourt? – Isteremre, ez is szokatlan név. Vannak-e szüleid? Vannak, uram. Sőt, az öreganyám is él, de, Isten, bocsá, nem nagyon szeretem. Azon kívül két nővérem is van, Nen és Bet. Úgy, hát az öreg anyád nem valami kedves hozzád, nem de? De még másokhoz sem engedelmeddel, uram. Szíve csupa gonoszság, és mindig rosszban sántikál. Rosszul bánik veled? Előfordul, hogy pihen a keze, de csak mikor alszik, vagy ha alaposan leitta magát. Ám mihelyt kiózanodik, pótolja a mulasztást, s ver rajtam egy sort. A királyfi szemében félelmetes szikra ravillancs felkiáltott. Hogyhogy? Ver? Bizony, uram, engedelmeddel. Ver? Pedig te olyan törékeny és kicsi vagy. Ide figyelj, mielőtt a nap leszáll, sipirc bezáratom a táverba. Atyám a király! Alkalmasint, uram, elfelejted öreganyám alacsony származását. A tower csak rangosoknak jár. Ez igaz. Erre nem is gondoltam. Majd gondoskodom méltó büntetésről. Hát, apád jó-e hozzád? Nem sokkal jobb, mint öreganyám, uram. Úgy látszik, mindegyformák az apák. Az enyém sem valami galamszívű. Keze roppant súlyos. Engem ugyan kímél, de nem mindig kímél a nyelvével, ez az igazság. Hát, édesanyád, hogyan bánik veled? Ő nagyon jó hozzám, uram. Semmiféle fájdalmat vagy szomorúságot nem okoz nekem, s Nenről is, Betről is csak ugyanezt mondhatom. Ők hány évesek? Tizenöt, engedelmet durorom. Lady Elizabeth, a nővérem tizennégy. Lady Jane Grey pedig az unokahugom velem egyidős. És ezen kívül roppant csinos, bájos teremtés. De a másik néném, a komor tekintetű méri, de mond csak, a tenénéid is megtiltják a cselédeiknek, hogy mosolyogjanak, mert ez bűn, amely kárhozatba visz. Hogy ők? Ó, felséges uram, hát azt hiszed, nekik is van cserédjük. A kis királyfi egy darabig töprengve nézett a kicsik holdusra, aztán így szólt. És miért nincs, kérlek? Ki segít nekik vetközni este, és reggel kiöltözteti őket? Senki, uram, azt akarná, hogy levessék ruhájukat, és úgy aludjanak pőré, mint a vadak? A ruhájukat? Hát csak egy van nekik? Jaj, fenséges uram, többen mit kezdenének? Annyi szent, hogy csak egy testük van, és nem kettő. Meglepő és remek megállapítás. Bocsáss meg! Nem akartam nevetni. De most már lesz a te jó nenendnek és betednek és ruhája és cselédje bőven. Kincstárnokom gondoskodik róla. Ne, ne, ne, ne köszönj meg semmit, hisz nincs is mit. Okosan beszélsz, szívesen hallgatlak. Tanult fiú vagy. Magam sem tudom, hogy az vagyok-e vagy sem. Egy jó pap, Andrew atya szívességből tanítgatott a könyveiből. Latinul tudsz -e? Elég gyatrán, uram. Tanulj meg, fiú. Csak eleinte nehéz. A görög már nehezebb. el Elizabeth hercegnőnek és Lady Jane unokahugomnak nem az, és gondolom a többi nyelvek sem nehezek. Csak hallanát, hogy fújják ezek a leányok. De beszél valamit a te offelkortodról. Életed ott vígan folyik? Nem tagadhatom, uram, elég vígan, kivéve amikor éhes az ember. Vannak ott bábszínházak, meg majmok is. Hű, de mulatságos portékák. és micsoda ruhákban? és vannak színdarabok. Olyanok, amelyekben a komédiások addig ordítoznak és verekednek, amíg meg nem ölik egymást. És ezt olyan gyönyörűség nézni. És csak egy-két penibe kerül. Bár azt az egy-két penit, engedelmeddel mondva, nem könnyű dolog megszerezni. Mesélj még. Mi... Ofelkortbeli fiúk furkóval szoktunk párbajozni, akár csak az inasok néha napján. A királyfi szeme lángolt, és azt mondta, – Sűh, ez kellene nekem. Mesélj tovább. Rendezünk versenyfutást is. hadlásuk lássuk ki a leggyorsabb. Ebben is szívesen részt vennék. folytast. Nyaranta, uram, a csatornákban és a folyókban gázolunk és úszkálunk. Kiki vízzalányomja, fröcsköli a szomszédját. Ugrálunk meg, kiabálunk meg, hancúrozunk meg. nem cserébe apám birodalmát, ha csak egyszer élvezhetném. Kélek mesélj tovább. Aztán táncolunk és énekelünk. A csipszájdi májusfa körül játszunk a homokban. Egyik betemeti a másikat, máskor sárból tésztát gyúrunk. Ó, az a pompás sár. Ennél nagyobb gyönyörűség nincs is a világon. Víj a a sárban. Kegyes elnézéseddel, uram. Jaj, ne is mondd tovább, az felséges lehet. Csak egyszer öltözhetnék olyan ruhába, mint te. Járhatnék mezítláb, csak egyetlen egyszer hempergőzhetnék meg a sárban. Egyetlen egyszer, és senki se szidna, senki se tiltana. Azt hiszem, koronámról is lemondanék, érte. És ha én öltözhetnék csak egyszer, édesurham, új, ahogy te, csak egyetlen egyszer... Úgy? Nagyon szeretnél? Hát akkor legyen úgy. Doble rongyaidat fiú, és ölzs magadra ezt a cifraságot. Rövid boldogság lesz, de annál édesebb. Kiélvezzük, amíg lehet, aztán újra ruhát cserélünk, mielőtt bárki háborgatna. És néhány perccel később a kis Welszi herceg Tom cafatos rongyaiban állt ott, a kicsi királyfi pedig a fejedelmi méltóság tarkatollaiban ékeskedett. Szorosan egymás mellé álltak egy tükör elé, és lássatok csodát, fel sem tűnt a ruhacsere, csak bámultak egymásra, aztán a tükörbe, aztán újra egymásra, még végre a hüledező királyfi meg nem szólalt. Nos, mi a véleményed? Jaj, fenséges uram, ne kívánt, hogy feleljek. Életlenség volna magam fajtának ilyesmit kimondani. Úgyhát kimondom én? Hitemre, olyan a hajad, szemed, a hangod és minden mozdulatod, mint az enyém. Még a termeted, az arcod, a viselkedésed is szakasztott, mint az enyém. Ha pőrén mennénk ki együtt, senki se tudná megmondani, melyik vagy te, és melyik a verszi herceg. Most hát, hogy te az érruhámba öltöztél, és én a tiédbe. ha jobban fájna nekem az, amit akkor érezhettél, amikor a goromba strázsa. hallod -e? Nem valami sebez itt a kezeden? Igen, seb, de semmiség, s alkalmasint tudja, hogy azt a szegény strázsa... Szégyeletes dolog volt, és lelketlenség, kiáltotta a királyfi, stoppantott hozzám esztelen lábával. Ha a király... Áj. s egy lépésse innen, míg vissza nem jövök. Ez parancs? Abban a pillanatban felkapott az asztarról egy kerekded, csillogó tárgyat, eltette, s már is kint termett az ajtón. Mocskos rongyaiban kigyúlt arccal, lobogó szemmel nyargalt át a palota udvarán. Mihelyt a nagy kapuhoz ért, megragadta a rácsot, meg akarta rázni, s így kiáltott. Nyissátok ki! Nyissátok ki a kaput! S a Stráza, aki Tomot bántotta volt, rögtön engedelmeskedett. De amikor a királyfi királyi dühében füstölőve kicsusszant a kapun, a strázsa úgy nyakon teremtette, hogy csak úgy penderült ki az útra, s még utána is kiáltott. Neszek oldus Ez a tied, amiért őfelsége megszidott miattad! A sokaság morajló kacagása volt a válasz. A királyfi feltápászkodott a sárból, és iszonyú elkeseredéssel kiáltott az őre. Én a verszi herceg vagyok! Személyem sérthetetlen! Kötérre jutsz, amiért kezet emeltél rám! A strázsa csúfondárosan tisztelgésre emelte alabárgyát, s vigyorogva mondta, mély hódolatom felségednek. Aztán hirtelen nagybérgesen, mérgesen, a Erre a röhögő csőhe körülfogta a szegény királyfit, s bömbölve, ordítozva lehurcolta az országútra. Uthat ő, király fennségérek! Uthat a Velszi hercegnek! A királyfi viszontagságai Néhány órás zaklatás és után a csőcselék végre hátat fordított a kicsi királyfinak és sorsára hagyta. Ameddig volt ereje királyi dühét rájuk pazarolni és királyi parancsokat osztogatni, addig igen jól szórakoztak. Ám végül, hogy a kimerültség némaságra kényszerítette, kínzói már nem vehették hasznát s másút kerestek szórakozást. Nézett jobbra, nézett balra, de a környékre nem ismert rá. Messze bent volt már London városában, csak ennyit tudott. Cél nélkül tovább, a házak egyre gyérültek, s mint kevesebb járók elő bukkant fel. A patakocskában, amely a mostani Farringdon Street helyén folyt, megáztatta vérző lábát. Egy pár percig pihent, aztán tovább indult, s hamarosan egy tágas térségre ért, melyen néhány elszórt házat és egy csodálatos templomot látott. A templom ismerős volt neki. Körülötte mindenütt építő állványok és munkások seregei. Tatarozták nagy gondosan. A királyfi megemberelte magát, és úgy érezte, szenvedése most már véget ér. Így szólt magában. Ez itt a hajdani szürke barátok temploma, Atyáma király vette el a barátoktól és menhelyül örökre a szegény elhagyatott gyermekeknek ajándékozta, s új nevet adott neki Krisztus Menhelye. Itt bizonyára szíves örömest megsegítik annak a fiát, akitől ilyen nagylelkű adományt kaptak, annál is inkább mivel a fia most maga is épp oly szegény és elhagyatott, mint bármelyik az itt levő vagy idekerülendő ágról szakadtak közül. Hamarosan egy csapat rohangáló, bakotugró és egyéb játékokkal szórakozó fiú között találta magát szörnyű zsivajban. Mindegyformán voltak öltözve olyan ruhákban, amilyet a kor hivatalnokai és inasai viseltek, azaz fejük búbján kicsiny fekete sapka, nem nagyobb egy csésze ajnál, hogy alig takart valamit, de dísznek sem volt nevezhető. Alól a kócos, körös körül rövidre nyírt hajuk hult a homlokukba, nyakukon papos gallér. Szűk kék ruhájuk térdig, vagy még azon alul ért. Bő ujjai voltak, sajta széles, veres öv. Harisnyájuk rikító sárga, a kötője térdem felül. Széles, fémcsatos, kivágott félcipőt viseltek. Meglehetősen rú volt. A fiúk abba hagyták játékukat, s a királyfi köré ereglettek, aki vele született méltósággal, mondta – Mondjátok meg a tanítótoknak, jó fiúk, hogy Edvárd herceg óhajt beszélni vele. Harsány lárma tört ki erre, és egy otromba fickó megszólalt. Ejha, s te, ugyebár az ő követe vagy, te sehonnai. A királyfi arcát elöntötte a dű, fürgekeze az övéhez kapott, de ott bizony semmi sem volt. Kacagás fergeteg volt a válasz, és az egyik fiú így szólt. – Láttátok? Azt képzeli, hogy kardja van, tám maga a herceg! Ennek a csípésnek még nagyobb kacagás volt a gyümölcse. Szegényed várt büszkén kihúzta magát, s így szólt. – Az vagyok, a herceg. És igen dolog tőletek, hogy bár atyám a király jóságából éltek, így bántok velem. Ez is roppant mulattató volt, a röhögés rá a tanúbizonyság. Az a fickó, aki először szólalt meg, így kiáltott pajtásaira. É, disznók, rabszolgák, kik őfensége királyi atyának kegyelméből éltek, micsoda viselkedés ez, vessétek térdre magatokat, az egész csürhe, s hajtsatok fejet király színe és fejedelmi rongyai előtt! S harsány röhögéssel egyemberként rogytak térdre, s majmoltak hódolást áldozatuk előtt. A királyfi pedig belerúgott a legközelebb esőbe, hogy az csak úgy gurult, és büszkén mondta. Nesze addig is, míg holnap felállítom az akasztófádat Ez már nem volt réfa Kezdett komolyra fordulni a dolog A röhögés abban a szempillantásban elnémult és düváltotta fel Tucatnyian ordították Fogjátok meg! A lófüröztőbe! A lófüröztőbe vele! Hol vannak a kutyák? Lion! Thanks! Ide! Ezután olyasmi következett, amit Anglia addig sohasem látott a trón örökösének szent és érthetetlen személyét méltatlan kezek durván lögdösték, hempergették, s kutyák marcangolták. Mire éborult e napra, a királyfi ott találta magát messze, a város egy szűk utcájában. Teste csupa seb, keze vérzik, ruhája csupa sár. Csak kullogott tovább, té tovább roskadozva, alig tudta húzni egyik lábát a másik után. Már abbahagyta a kérdezősködést, hisz útbaigazítás helyett csak sértegették. Így mocsogott magában. Off, Igen, így hívják. Ha oda találnék, mielőtt erőn végképp elhagy és összerogyok, megmenekülhetnék. Mert pereputja a palotába vezetne, és bizonyítaná, hogy nem közéig tartozom, hanem az igazi királyfi vagyok. És ismét az lehetnék, aki vagyok. Közben visszavisszagondolta a menhelybeli fickók gonosz bánásmódjára, és így szólt magában. Ha majd ismét király leszek, ezek nem csak kenyeret és szállást kapnak, hanem oktatást is, könyvekből. Mert mit ér a teli gyomor, ha az ész és a szív koplal? Ez gondosan emlékezetembe vésem, hogy a mai nap leckéje kárba ne és ne a népem szenvedjen miatta mert a tanulás megszelíti a szívet, és nemes lelkűség, irgalmasság származik belőle. A lámpások pislákolni kezdtek, megerett az eső szél és s leereszkedett a zordzimankós éjszaka. A hajléktalan királyfi Anglia trónjának ágról szakadt örököse, pedig csak vánszorgott tovább, és mind mélyebbre hatolt a piszkos sikátorok útvesztőjében, ahol egymás hegyén hátán tengődtek a szegénység és nyomorúság áldozatai. Hirtelen egy hatalmas részek tekergő ragadta vállon, mondván: Ilyen késő éjszakai kincsatangóz, és Isten úgy se egy penit sem hozol haza! Ha csak ugyanígy van, és nem töröm össze hitványtestedben minden csontodat, ne hívjanak többé John Kentinek. A királyfi kitépte magát a keze közül, ösztönösen leporolta beszennyezett vállát, és izgatottan kérdezte. Csak ugyanaz ő apja volnál? Adj a boldogságos ég, hogy így legyen. Hozd vissza őt, és vigyél engem haza! Az ő apja? Nem tudom, hogy érted. Csak azt tudom, hogy a te apád vagyok, ahogy ezt most mindjárt érezni is fogod. Ó, ne tréfáj, ne beszélj össze-vissza, és ne fecséreld az időt. Fáradt vagyok, csupasebb vagyok, oda vagyok. Vigyél atyámhoz, a királyhoz, és olyan gazdaggát tesz, amilyen gazdag legvadabb álmodban sem voltál. Hígy nekem, ember, hígy nekem. Nem hazudozom, az igazat mondom, a színigazat. Nyújtsd a kezed is, mencs meg engem! Én igazán a Velszi herceg vagyok! A csavargó hüledezve bámult a fiúra, aztán a fejét csóválta és így dörmögött. Hát ez alaposan megbolondult! A bolondok házába vele! Aztán ismét galléron ragadta, svadul hautázva, s cifrán káromkodva mondta. Már pedig akár bolond vagy akár nem Huncut legyen a nevem A kenti nagyanyóval hamarosan ki nem tapogatjuk Hol a legpuhább a csontod Aztán rángatni kezdte a tomboló, vergődő királyfit S nyomukban a kárörvendő csárogó ember férgek rajával Eltűnt vele egy sötét udvarban Tom, mint nagyúr Tom Kenti, miért magára maradt a királyfi szobájában, az alkalmat alaposan kihasználta. Felsaláforgolódott a tükör előtt, csodálta saját pompáját. Aztán tovább illeget, billegett, a királyfi fönkölt mozdulatait utánozta, és közben vizsgálta magát a tükörben. Majd kihúzta gyönyörű kardocskáját, meghajolt, a pengét megcsókolta, és a mellén keresztbetette, betette, ahogy egy nemes Daliától látta volt, amikor az a Tower várnagyát üdvözölte eképpen vagy öt-hat héttel ezelőtt, kezébe adván a hatalmas Norfolk és Szári Lordot, mint foglyokat. Tom az övén függő drága kövestőrrel is eljátszadozott, aztán sorra vizsgálta a terem drága és finom művű díszítéseit. Sorra próbálta a remekművű székeket, és az járt az eszében, milyen büszke volna, ha most az offálbeliek bekukkanthatnának ide. Se fejedelmi pompában megpillanthatnák. Azon tűnődött, elhiszike e vajon csodálatos történetét, ha majd odahaza előadja, vagy csak fejüket csóválják, és megállapítják, hogy Csapungó lázas képzelete teljesen megzavarta az eszét. Egy fél óra múlva azonban rádöbbent, hogy a királyfi már régen elment, és nagyon egyedül érezte magát. Aztán már csak hallgatózott, reménykedett, és nem törődött többé a körülötte levő pompás holmikkal. Szorongott, nyugtalankodott és elkeseredett. Ha valaki most betoppanna, s őt itt találna a királyfi ruhájában, a királyfi pedig sehol, hogy a helyzetet megmagyarázza, talán rögtön felakasztják, és csak azután indítanának az ügyben vizsgálatot. Hallott róla, hogy a nagyok kis dolgokban nem teketóriáznak? Szíve mindjobban összeszorult, s nagy reszketve loffa kinyitotta az előszobába vezető ajtót. Készen rá, hogy megszökik, s megkeresi a királyfit. Az majd megvédelmezi, s ő mehet amerre lát. De rögtön hat fényesen öltözött úri ajtónáló álló, s két nyalka pillangó ruhájú, előkelő származású aprót szökött talpra, s hajlott meg előtte mélységesen. Ő erre fürgén hátraugrott, becsapta az ajtót, s így szólt magában. Ú, uh, ezek csúfolkodnak velem, most aztán mennek, jelentik. Jaj, kellett nekem vesztemre idejönni! jönni. Leírhatatlan félelemmel járkált fels alálterembe, s minden pici eztől összerezzent. Most aztán az ajtó szélesre tárult, és egy talpik sejemruhás aprót így szólt. Lady Jane Grey. Mire az ajtó bezárult, egy édes, pazarruhájú leányka suhant feléje, de hirtelen megtorpant, s hangon kérdezte. Hát téged mi lelt, Milord?" Tomnak majdnem elállt a lélegzete, de valahogy megemberelte magát. Jaj, légy könyörületes hozzám. Az az igazság, hogy én bizony nem vagyok királyfi, csak Tom kenti, ofelkortból, Esedezem, vezess a királyfihoz. Ő majd kegyeskedik visszaadni rongyaimat s épp bőrrel elbocsát innen. Jaj, légy könyörületes, és ments meg engem! Azzal már is térdre vetette magát, s feltekintő szemével, s felemelt kezével, épp úgy esengett, mint szavaival. A leányka láthatóan megborzadva felkiáltott. Ó, oh, milord, letérdes? s előttem! Aztán rémülten elrohant. Tom pedig kétségbeesve rogyott le, és ezt hebegte. Nincs segítség, sem reménység. Mindjárt jönnek, és nyakon fognak. alatt ott feküdt, rémülettől dermedezve, borzalmas hírek futottak szét a palotában. A suttogás, mert egyelőre csak suttogták, ajtónáltól ajtónálóig, lortól lédig röppent végig a hosszú folyosókon, és emeletről emeletre, szobáról szobára járt. A királyfi megbolondult, a királyfi megbolondult! És hamarosan minden teremben, márványcsarnokban összeverődött a sok fényes lord és lédi, na no meg a kisebb rangúak is, s komoran, megszomrodott arccal súgtak, búgtak, tanakodtak. Hogy hirtelen egy nyalka udvarbeli ember járult egyet egy csoporthoz, s ünnepélyesen meghirdette. A király nevében! Senki se adjon-e hamis és esztelen dologra, arról a való fecsegéstől, valamint továbbadásától, halálbüntetés terha alatt mindenki tartózkodjék a király nevében. Erre a suttogás egy csapásra úgy abba maradt, mintha a suttogók hirtelen megnémultak volna. De nem sokára általános izgalom futott végig a folyosókon. A királyfi! Ni, jön a királyfi! Szegény Tom lassan lépkedett el a mélyen bókoló csoportok előtt. Maga is viszonozni iparkodott a hajlongást, és riadt nyugtalan szemmel bámult a különös környezetét. Két oldalán egy-egy nagy úr támogatta, hogy járása határozottabb legyen. Mögötte lépkedtek az udvari orvosok, s más szolgálattevők. Tom Egyszer csak ott találta magát a parota egyik hatalmas termében, s hallotta, hogy az ajtó bezáródik mögötte. Kísérői állták körül, akik ide hozták, előtte, nagyon közel, egy igen testes és igen kövér, pöffet, pegyhütt arcú ember feküdt. Hatalmas feje ősz volt, s ősz az arcát keretező szakálla is. Ruhája gazdag kelméből volt, de ócska, és helyenként egy kicsit kirojtosodott. Egyik dagat lába alatt párna, s lába alaposan bepójálva. Most csend lett. Minden fő meghajolt, csak azért az emberénem. Ez a mord arckifejezésű rokkant, ez volt a rettegett nyolcadik herrik. Megszólalt, s arca megenyhült. Nos, mi történt, Lord Edward, én édes hercegem? Jóságos király atyádat, aki úgy szerettéged, téged, s oly gyöngéden bánik veled, ilyen keservesen akartad megtréfálni? Szegény Tom figyelt, figyelt a beszéd elejére, ahogy csak kóvájgó fejéből kitelt. De midőne szavak? Király atyád ütötték meg a fülét, arca holcsápat lett, és úgy elébe ragyott, mintha lövés terítette volna le, kezét magasra emelve kiáltotta: Te vagy a király! Akkor nekem igazán befellegzett! Ez a néhány szó láthatóan lesújtotta a királyt. Szeme tanácstalanul vándorolt arcról arcra, aztán riadtan állapodott meg az előtte fekvő fiún. S komoly kétségbeesés hangján mondta. Jaj, nekem! Azt hittem a hír a valóság torzítása volt, de félek tőle, nem így áll a dolog. Aztán egy keserveset egy sóhajtott, és jóságos hangon fordult a fiúhoz: Jér, hoz gyermekem! Te beteg vagy! Tomot talpra állították, és most reszketve és alázatosan közeledett Anglia királyához. A királya rémült arcocskát két kezébe fogta, és aggodalmasan, szeretetteljesen csüggött rajta egy darabig, mintha csak a visszatérő értelemnek valami biztató jelét keresi, aztán a bodros fejét keblére szorította, gyöngédes símogatta, és így szólt: Nem ismered meg, atyádat, gyermekem! Ne szakazd meg, öreg szívem! Mond, hogy megismersz. Ugye megismersz? Ugye meg? Hogy ne? Te vagy az én hatalmas királyom, akit az Isten oltalmazzon. Így van, így van, jól mondtad. Nyugodj meg, hát. reszkes úgy. Senki sincs itt, aki báncson, itt mindenki szeret téged. Lámár jobban is vagy? Lázál elmúlt, ugye? Most már tudod, ki vagy, ugye, tudott, fiam? Többet nem mondod másnak magadat, ahogy az imént. Kérem kegyelmeségedet, higgyen nekem. A színigazat mondom, felséges uram, mert én vagyok a legutolsó alatvalója. Koldusnak születtem, és csak félreértés meg a véletlen hozott ide, és igazán nem vagyok semmiben sem hibás. A halálra még fiatal vagyok, és kegyelmességed megmenthet egyetlen szavával. Ó, mondd ki ezt a szót, nagy jó uram! A halálra? Ne beszélj így, drága hercegem! Nyugalmat, nyugalmat zaklatott szívednek! Ne félj! Nem halsz te meg! Tom erre boldog kiáltással rogyott térdre. Isten fizesse meg irgalmas jóságodat, ó királyurom, és tartson meg sokáig egészségben országolt boldogságára! Aztán felugrott, s vidám arccal fordult a két szolgálattevő kamarás felé. Hallottátok? Nem kell meghalnom, a király maga mondta! Moccanás se volt. Csupa mélységes tisztelettel hajoltak meg, de nem szólt senki. Tom tétovázott, egy kisé zavartan, aztán félénken a királyhoz fordult, s ezt kérdezte. – Most már elmeltek? – El? – ne, ha el akarsz? De miért ne időznél itt még egy cseppet? Hova akarsz menni? Tom lesütötte a szemét, és alázatosan felelte. Úgy látszik, nem jól értettem. Már azt hittem, szabad vagyok, és elfogott a vágy, hogy újra lássam a viskót, ahol nyomorúságban születtem és nevelkedtem, mert hisz ott lakik anyám, s is, vagyis az az otthonom. Ez a pompa és ragyogás körös körül szukatlan nekem. haj felséges uram, bocsáss már el! A király egy darabig töprengve hallgatott, s arca növekvő szomorúságról és kétségbeesésről árulkodott, aztán némi kis reménykedéssel a hangjában megszólalt. Alkalmasint csak ebben a dologban bolond, de elméje egyebeket illetően épp. Engedje Isten, hogy így legyen. Mindjárt próbára is tesszük. Aztán Tomhoz fordult, s kérdést intézett hozzá latinul. Tom bizonytalanul bár, de szintén enyelve megfelelt. A király láthatóan rebesett az örömtől. A jelenlévő urak és orvosok sem leplezték megelégedésüket, a király pedig így szólt. Tanultságának és képességének ez ugyan nem felel meg, de azt mutatja, hogy elméjét csak megzavarta valami, ám végzetesen nem bomolt meg. Mit szólsz ehhez, uram? A megszólított orvos mély meghajlással válaszolt. Tökéletesen egybeesik az én nézetemmel felség, megállapításot helyes. A királynak láthatóan jól a kitűnő személy vigasztalása, s még derűsebben folytatta. Most figyeljetek mind ide. További próbára tesszük. S franciául kérdezett valamit tontól. Tom egy darabig néma maradt, mert megzavarta a tekintetek keresztüze, azután bizonytalanul megszólalt. Engedelmeden felség, ezen a nyelven nem tudok. A király visszaragyott fek helyére. Énosai rögtön segítségére siettek, de elhárította őket, s így szólt. Ne háborgassatok. Semmi. Semmi, csak ez a cudar szédülés megint. Támogassatok. Így már jól van. Jel közelebb, gyermekem! Hadd pihenjen szegény megzavart fejeskéd atyát szívén, s maradj nyugodtan. Futózavar az egész. Ne félj! Hamarosan meggyógyulsz. Aztán az egybegyűltek felé fordult. De a jóságossága hirtelen elpárolgott, szeme félelmes villámokat szórt, és azt mondta. Ide figyeljetek! Az én fiam bolond, de ez nem végleges állapot. A szellemi túlerőltetés az oka, s talán a mértéktelen bezárt életmód. Az ördögbe azokkal a könyvekkel és tanítókkal. Erre gondotok legyen. Ezen túl mulattassátok különféle testgyakorlással. Találjatok ki neki kellemes szórakozásokat, hogy visszanyerhesse egészségét. Párnáiról magasabbra emelkedett, s hangját is felemelve, keményebben folytatta. Ha bolond, bolond, de az én fiam és Anglia trónörököse, örököse. De bolondként vagy épésszel uralkodni fog. Jó jegyezzétek meg továbbá és hirdessétek meg. Aki múló elmezavaráról beszél, az a birodalom békessége és rendje ellen cselekszik és akasztófára kerül. Adjatok innom! égek belül! egy Csapás elszívja erőmet. Halljátok-e? Vigyétek el ezt a kupát! Ne hagyjatok! Ültessetek fel! Így! Most már könnyebben vagyok. Bolond volna? Ha ezerszer is bolond, mégiscsak vesz hercege, s én, a király ebben megerősítem. Még holnap iktassák be hercegi méltóságába, ősi szertartás szerint. Vár is intézkedjél, Hertford uram! Egy nemes letérdelt a királyi ágy elé, s így szólt. Felséget tudja, hogy Anglia örökös főmarsalja a tower sínlődik, halálra ítélve. Nem volna illő, hogy egy halálra ítélt... Szót sem! Ezzel a gyűlölt névvel ne a fülem! Hát örökké élni fog ez az ember! Adlám, ki áll akaratom útjában? A herceg talán ítéletnapig várja beiktatását, mert a birodalomnak nincs az árulás bűnétől tiszta főmarsalja, aki ráruhászhassa méltóságának jelvényeit? Nem! Istenemre, nem! Figyelemeztesd a parlamentet, hogy Norfolk halálos ítéletét holnap reggelig hozza meg, különben keservesen meg fogják bánni. Hertford így felelt. A király akarata törvény. Azzal felemelkedett, s visszaállt előbbi helyére. Az öreg király dühel fokról-fokra enyhült, s így szólt. Csókolj meg, hercegem, így. De mitől félsz? Hát nem szerető atyád vagyok -e én? Te túlságosan is jó vagy hozzám méltatlanhoz, ó, hatalmas és kegyelmes király, ezt tudom, de, de a szívem szakad meg, ha arra a halára ítéltre gondolok, és. ha, ha, ha ez jellemző rád, jellemző. Látom, a szíved most is a régi, hiába zavart az elméd, mert ilyen áldott lélek voltál hát te mindig. De ez a herceg útjában állt beiktatásodnak. Más kell nekem a helyébe, olyan, ki nem mocskolja be magas hivatalát, ne bánkódj, fiam, s ne gyötört szegény fejedet ezzel az ügygel. De nem én siettetem a halálát, felséges uram? Meddig élhetne még, ha én nem volnék? Ne is gondolj rá, hercegem, nem érdemli meg! Még egyszer csókolj meg, és menj játékaithoz, mert nyavajám erősen kínos. Kimerült vagyok, pihenni szeretnék. Most er egy Hertford bátyáddal és kíséreteddel, és majd gyere vissza, ha összeszedtem magam. Tom elszorult szívvel hagyta, had el a királytól, mert ennek utolsó mondata halálos ítélete volt abbéli reményének, hogy elengedjék. És újra hallotta a halk pusmogó hangokat. A herceg, jön a herceg! Egyre kétségbe esettebb lélekkel imbolygott a hajlongó udvarné fényes sorfala közt, mert most már tudta, hogy csak ugyan fogoly, és örökre itt marad, ebbe az aranyos kalitkába zárva, ágról szakadt, árva királyfi, ha csak az Isten meg nem szányas és ki nem szabadítja. És közben akármerre fordult, úgy rémlett, mint a Norfolk hercegének levágott fejét, s jól ismert arcát látná lebegni a levegőben, vádlóan rámereztett szemével. Begyönyörőek is voltak régi álmai, és ez a valóság berentenetes. Tomot tanulásra fogják. Tomot sok-sok pazar terben át a legszebbig bevezették, és ott leültették. Amit vonakodva tett meg, lévén rangú idősebb urak körülötte. Megkérte hát őket, hogy szintén üljenek le, de azok csak megköszönték fejet hajtva vagy mormogva, s állva maradtak. Tom egyre biztatta őket, de nagy Hertford grófa fülébe súgta. Kérlek, verd ki ezt a fejedből. Az illedelem nem engedi meg, hogy leüljenek a te jelenlétedben. St. John Lordot jelentették,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 Ebben a pillanatban Lady elizabeth és Lady Jane Greyt jelentették. A két főúr jelentős pillantásokat váltott, Hertford fürgén az ajtó felé indult. Amikor a leánykák elsúantak mellette, halkan odasúgta. Esetezem, Lédik, ne vegyétek észre szeszélyeit, és nem utassatok meghökkenést, ha emlékezetek ki kihagy, mert látni is fájdalom, hogy akad fenn minden apróságon. Közben St. John Lord tomfülébe súgta.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 Tom tétován tován kényszeredetten bámult, s már-már vaktában mondott valamit, amikor Saint John Lord közbeszólt, s a kényes helyzetekben jártas, és ilyesmire mindig kész udvari ember könnyet finomságával így válaszolt helyette. Ó, igen, kisasszony, s a királyné őfensége nagyon megvigasztalta a király állapota felől, nem de fenség. Tom valamit makogott egyetértő formán, de érezte, hogy veszedelmes talajra csúszott,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 Az evőkészség színarany volt, rajta csodálatosan szép rajzolatok, melyek benvenútó keze munkája lévén roppant becsessétették. A terem nyüsgött a nemes étekfogóktól. Egy pap elmondta az asztali áldást, stom már-már nekiesett az ételnek, az éjségtől szinte kopogott a szeme, de Berkeley Lord lecsapott rá, és asztalkendőt kötött a nyakába.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 A pecsét Nyolcadik Henrik öt óra tájt felébredt, könnyebbülést és nem hozó bóbiskolásából, s így mormogott magában. Gyötrelmes álmok, kusza álmok, íme végórám közeledik, ezt mutatják ezek a jelek, és erre a gyengülő érverésem. Aztán gonosz láng lobbant a szemében, és ezt mormogta. De addig nem halok meg, még ő el nem megy előttem. Belső emberei észrevették, hogy felébredt, és egyikük megkérdezte, mit kegyeskedik parancsolni az odakint várakozó Lordkancellárnak. Engedjék be! kiáltotta hevesen a király. A Lordkancellár már is belépett. Letérdelt a király ágya előtt, és így szólt. Rendelkeztem felség, s az ország főrendei a király parancsa szerint már talárosan az országház ítélőhelyén állnak, ahol is Norfolk herceg halálos ítéletét megerősítették, és most alázatosan várják felséget kegyes utasítását. A király arca lángolt a kegyetlen bosszú érzésétől, s azt mondta, Ökesetek fel! Saját személyemben akarok országgyűlésem előtt megjelenni, és saját kezemmel akarom a pecsétet rányomni a végrehajtó parancsa, mely megszabadít attól a... De hangja elcsuklott. Arcán a hirtelen pirulást hamuszín sápadság váltotta fel. Támogatói óvatosan visszanyomták párnáira, és erősítőszerekkel siettek segítségére. A király kétségbe esetten nyögte. Ajajaj... Ajaj. Be régóta váltam ezt a boldog órát, de lám, későn érkezett, amikor már nem élvezhetem várva várt gyönyörűségét. Azért csak rajta, csak rajta!» Had végezzék el mások e boldog feladatot, ha nekem már nem adatott meg. Nagy pecsétemet, reád bízom. Válasz ki magad a nélkülözhetetlen lordokat, és végezzétek dolgotok. Sies hát, mielőtt a nap újra felkel, s újra leáldoz, hozd el nekem az ő fejét. Hadd lássam." Úgy lészen, ahogy a király parancsa kívánja, de talán kegyeskedjél rendelkezni felség, hogy a nagypecsét adassék nekem át. Had láthassak dologhoz most, mindjárt. A nagypecsét? Hát nem magad vagy annak őrizője? Engedelmet felség két napal ezelőtt kegyes voltál elvenni tőlem azzal, hogy addig ne töltse be feladatát, amíg Norfolk herceg ítéletére saját királyi kezeddel nem nyomtál vele pecsétet. Jaj, nekem! Alóban elkértem, hogy nem emlékezném. Nem itt is csinálhattam vele. Roppant gyenge vagyok. Néhány napja az emlékezetem sűrű, játszik, felség árul, velem. Különös! Különös! A király tagolatlan mormogásba merült, Deres fejét hébe-hóba erőtlenül meg-megrázta, s görcsösen igyekezett emlékezetébe idézni, mit is csinált a pecséttel. Végre Hertford Lord bátorkodott elébe térdelni, hogy felvilágosítsa. Felség, megbocsás! De itt vannak néhányan, akik velem együtt emlékeznek rá, miként adta a nagy pecsétet a Velszi herceg kezébe, hogy őrizze addig a napig... Igaz! Való igaz! szakította félbe a király. Gerítsd elő! Sies! Az idő repül! Hertford Lord Tomhoz rohant, de tüstént vissza is tért üres kézzel. Mentségképpen ezt adta elő. Mészséges fájdalmamra szolgál, felség, hogy így súlyos és kellemetlen hírt kell közölnöm, de az úr akaratából, a királyfiról még nem múlt el a csapás. Következésképpen azt, hogy a pecsétet átvette volna, képtelen emlékezetébe idézni. Sietem hát jelenteni azt, abból a meggondolásból is, miszerint csak a drága időpocsékolása, azaz vajmi keveset érő dolog volna, ha valaki neki látna a szobák és a termek hosszú sorát felbolygatni, melyekben ő fe a Lord szavait ezen a ponton a király a szakította meg, és nem sokára megszólalt rettentő keserűséggel. Ne háborgassátok többet, szegény gyerek. Az Úr keze nagy súlyjal nehezedik reál, és a szívem együttérző szeretettel csüg rajta. Úgy fáj nekem, hogy nem vehetem saját rogyant vállamra az ő terheit, hogy így szerezzek neki megnyugvást. Szemét lehunyta, mintha még mormogott volna, aztán elcsendesedett. De kis idő múlva ismét feltekintett, s révetegen bámult, aztán megállapodott a térdeplő lordkancelláron, és az arcát azonnyomban elöntötte a méreg. Mi az? Hát te itt vagy? Az Isten, Istenem, ne legyen, azt az árulót el nem intézed! Süveged holnap ünnepelni fog, mert nem lesz már fej, amelyen legyen. A reszkető kancellár pedig így felett. Jóságos királyom, irgalmaz, hiszen csak a nagy pecsétre várok. Ember, elment az eszed? A kis pecsét, melyet azelőtt magamnál szoktam hordani. Ott van a kincstárban. És mivel, hogy a nagy pecsétnek lába kelt, miért ne érnénk be ezzel is? Hát hol az eszed? Indulj, és jegyez meg. Norfolk feje nélkül szemem eléne a szegény kancellár nem sokat habozott, elhordta az írháját a veszedelem torkából. A törvényszék sem okoskodott, s megadta a királyi jóváhagyást a szolgalelki országgyűlés művéhez, s már másnapra kitűzte Anglia első főúrának, a szerencsétlen Norfolk hercegnek lefejezését.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 A krónikás szerint fehér sejem bíbor színű gyémántal megtűzdelt és hermelinnel szegett ujjasba vala pompázatosképpen öltözve. E felett len hófehér, aranyal áttört palástocskát viselt, melyen is a himmel kivart három tollas címerékeskedett, és s kék sejemmel vala bélelve, gyöngyökkel, meg drága kövekkel kirakva és gyémántos csat fogá össze. Nyakában a térszalagrend rendjele függött, és egy néhány idegenbeli fejedelmi rendjel. És valahol fényesetre reá drága köves boglárok verték vissza vakító fénnyel. Ó, Lebújban született, London csatornáiban nevelkedett, rongyokhoz, szennyhez és nyomorúsághoz szokott Tom Kenti. Miféle káprázat ez?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 Bárgyú zavarban merett a királyfira, ami garázda fiát úgy mulattatta, hogy hasát fogta nevettében. De a Tom anyára és nővére tett hatás egészen más volt. A veréstől való félelmük ezúttal másfajta félelemmé változott. Rémült és fájdalmas arcsal rohantak hozzá, és ezt kiáltozták. Ó, szegény Tom, szegény fiú!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 Egy félesztendő házbére fejében, különben szedhetjük a sátorfánkat. Mutasd, meggyit koldultál, te semmire való! A királyfi így szólt. Ne sértegesi alávaló dologgal. Még egyszer mondom neked, én a királyfia vagyok. John Kenti akkor sújtott széles tenyerével a királyfi vállára, hogy csak úgy zúgott. Odatán a jó kentiné karjaiba, ki is keblére ölelte, és saját testével oltalmazta a rázúduló csapások és nyaklevesek özönétől. A megrémített leánykák visszahúzódtak zugaikba, de a vén vicsorogva varontott elő, hogy fiának segítsen. A királyfi kitépte magát kentiné öleléséből, s így kiáltott. Te nem szenvedhetsz miattam, jó asszony! Hadd töltsék kedvüket egyedül, én rajtam ezek a disznók! Ez a beszéd a disznókat úgy fölbőszítette, hogy késedelem nélkül nekiestek. Kettesben aztán irtózatosan elagyabugyálták a fiút, de adtak a lányoknak is, és a anyjuknak is, amiért sajnálták, mentegették az áldozatot. – Most aztán vackotokra mind! – kiáltotta Kenti. – Vézisten, elfárasztott ez a cirkusz! A gyertyát eloltották, és a család lenyugodott.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 Végtére rájött, hogy addig nem lehet tőle nyugalma, míg kétségbe vonhatatlan bizonságot nem szerez afelől, hogy ez a fiú az övéje vagy sem, s csak akkor kergetheti el kínzó kétségeit. Úgy van, ez a helyes útja módja a tisztánlátásnak. és azonnal törnik ezt a fejét, hogyan szerezhetné meg a e bizonságot. Persze elképzelni könnyebb volt, mint végrehajtani.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 és a következő pillanatban kemény ütések dördültek az ajtón. John Kenti abbajta a horkolást, s kiszólt. – Ki Mit akarsz, hé? – egy hang felelte. – Tudod-e, kit vágtál kupán a fügykösöddel? – Nem én, de kisebb gondom is nagyobb. – Bezzeg más hangon beszélsz mindjárt, ha megtudod, mert hogy megmensd a nyakad a huroktól, ahhoz az kéne, hogy repülni tudjál. Az az ember éppen most rúgja az utolsót, és nem más, mint a pap, Andrew atya. Isten irgalmasz! Kiáltott fel Kenti, felvert a családját, rájuk hívott. egy-kettő fel, s indulj, vagy maradjatok, s pusztuljatok itt! Alig öt perccel később a Kenti perepújt már az utcán menekítette életét. John Kenti a királyfi csuklóját fogta, s úgy von tova a sötét úton, suttogó hangon, óvatosságra intve. – Tartsd a szádat, te őrült bolond, s kinehejtsd a nevünket! Új nevet veszek föl hamarosan, hogy a törvénykopói tévútra vezessem. Mi az a nyelvedre mondom neked? A család többi tagjának pedig ez dörmögte –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 Közben több mulatozó gyűlt köréjük, és kiáltoztak. A füles kupát, a nagy füleskupát. Azt hitasd ki ezzel a sanyarú vendellel, mert ha ki nem iszza, akkor hal eledellé változtatjuk! Ilyen formán előhoztak egy roppant füles kupát.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 A királyi bárka nyomában pompás hajórajával rajával tette a temzén lefelé a kivilágított bárkák rengetegében. A levegő csupa muzsika. A folyó két partja csak úgy lobogott az öröm tüzektől, s a távoli várost is fénybe vonta a sok-sok láthatatlan mágia tűz. A tüzekből itt-ott egy-egy karcsú torony emelkedett az égre szikrázó fénypontokkal, hogy a távolból olybá tűntek, mint égnek emelt drágaköves dárdák. Amint a hajóraj lefelé vonult, a partoktól szakadatlan üdvri valgás és ágyúdörgés köszöntötte. Tom Kentire, kit a párnák félig eltemettek, ezek a zajok és látnivalók valami kimondhatatlan és elképesztő csodaként hatottak. Két kis barátnőjének, Elizabeth hercegnőnek és Lady Jane Greynek semmiség volt az egész. Amikor a hajóraj raj ért, felfelé vontatták a kristályos Walbrookon, Bucklersbury felé. Ezt a csatornát már kétszáz éve épülettön fedik el a szem elől. Innen tovább vonult a kivilágított és ünneplőkkel megrakott házok előtt és hidak alatt, míg végül ki nem kötött egy öbölben, ahol ma a bargyárd van, a régi London szívében. Tom lovagi kíséretével egyetemben partra szállott, átvágott a chipside és kevés gyaloglással az Old Júrin és a Bézinghall street át a Guildhallhoz érkezett. Itt Tomot és a kislédiket a Lordmajor és a városatyák fogadták illő tisztelettel, aranyláncosan vörös hivatali díszruhában. És pazar mennyezetes székhez vezették a nagyterem főhelyére. Maguk előtt küldvén a nevet hirdető hírnököket és a város jogarát és pallosát. A Tom és a kislédik szolgálatára rendelt lordok és lédik elfoglalták helyüket a székük mögött. Egy távolabbi asztal körül az udvari főemberek és más nemes és rangos vendégek ültek a város előkelőségeivel, a közrendből valók pedig a terem másik felében levő számos asztalnál foglaltak helyet. A talapzatokról góg és magó góriások, a város ősi védelmezői figyelték az alattuk kínálkozó látványt, amely az ő elfelejtett emberöltők óta megszokottá vált. Nem sokára harson a szó és szózat következett, és a terem bal oldalán peckesen egy kövér komornyik jelent meg. Nyomában a szolgái, akik hatást keltő ünnepélyességgel fejedelmi bélszínpesenyét cipeltek, mely még javában párolgott és csak a késre várt. Az asztali áldás után Tom felemelkedett, betanították, s vele az egész vendégsereg, s egy remek arany, füles kupából ivott együtt Elizabeth hercegnővel. Utána Lady Jane Grey következett, s a kupa így járt a sorra az egybegyülteket. Így kezdődött meg a lakoma. Éjfél a mulatozás elérte fokát. Ekkor került sor azokra a látványosságokra, melyeket úgy csodáltak hajdanában. Ennek leírását régi módi nyelven megtaláljuk egy krónikásnál, ki szemtanú volt. Helyszorítatván egyszeriben belépett egy báró és egy gróf, török módi szerint hosszú, aranyal köntösbe öltözve. Talpagjuk karmazsimbársonyvala, nagy aranyszalaggal körültekerve, Övükben egy-két aranybojtos kard, melyet szabjának hívnak. Utánuk egy másik báros gróf jövebé, hosszú sárga fehér csíkos, s a fehér csíkon veres csíkú sejemköntösben, s a fejükön amúgy orosz módira szürke prémes kucsma. Kezében kinek-kinek egy csatabárdvala, s lábukon csuka orru kunkori csizma. Utánuk esmét egy vitéz jöve, majd a fő admirális őlordsága, s véle öt nemes úr, szárközépi gérő karmazsin bársony dolmányban. Mellükön Mellükön láncok, s efelett felett kurta karmazsin sejemújas, s fejükön a táncosok viselte kalpag, benne tolluval. Emezek viszontag porosz módira valának öltözve. A fákja vívők lehettek vagy százan, szintén karmazsin és zöld selyemben valának, mint az szerecsenek, fekete orcával. Azután jövének a poátások, majd az muzikások maskarában kik is táncoltanak. És mind az urak, mind a dámák olyan pajkosan járták az különb-különféle táncokat, hogy nézni is gyönyörűség valak. Amíg Tom maga székéből bámult ezt a pajkos táncot, és teljesen belefeledkezett az alant pergő-forgó, kaleidoszkópszerűen tarkabarka, alakok örvényének csodálatába, a rongyos, de igazi kis Velszi herceg odakünt világgá kiáltotta jogait és sérelmeit, szitta a szélhámost és bebocsátást követelt a Guildhall kapujában. A tömeget persze kiválóan mulattatta az eset, mindenünnen nyomakodtak, s nyakukat nyújtogatva szerették volna látni a kis háborítót. Majd csipkedni, hergelni kezdték, hogy lehetőleg még nagyobb dübegululjon, sők még jobban mulassanak. A királyfi, bár szemét elöntötték a kín és az elkeseredés könnyei, mégsem hagyta magát, s királyan szállt szembe a csőcselékkel. Újabb bosszantások, tréfák, özönes szakadt rá, mire felkiáltott. Még egyszer mondom, ott romb a gyülevész népség, én vagyok a Velszi herceg, és bármilyen elhagyatott és gyámoltalan vagyok is, és senkinek sincs hozzám egy jó szava vagy segítő hajlandósága, mégsem hagyom magam elkergetni jogos helyemről, hanem itt maradok. Herceg, nem herceg, nekem mindegy, derék fickó vagy, és nehogy azt így nincsen barátod, itt vagyok én bizonyságul és mondom neked... Rosszabb barátod is lehetne, mint amilyen Mice Hendon, a ha le is járnád keresésében a lábad. Most pedig fog be a kis csőrödet, fiam. Úgy beszélek én az alávaló csatornapatkányok nyelvén, mint aki közöttük született. A hang tulajdonosa holmi lovagregényhős volt öltözetére, arcára, egész magatartására nézve. Magas, sudárnövésű, izmos alak, zubbonya és lábra valója finom anyagból, de ócskák, viseltesek és arany zsinórozásuk már jócskán megfakult. Nyakfodra gyűrött, rojtos. Széles karimájuk alpagján eltörött a tol, s igen szánalmasan fityegett alá. Oldalán, rozsdás vas hosszú gyíkleső. leső. viselkedése első pillantásra elárulta a bőz hadastjánt. Nos, e fura alak beszédét általános csúfolódás és röhögés fogadta. Valaki így kiáltott. Né csak még egy áruhás, királyfi, mire egy másik. Végáz a nyelvedre, beszedelbes elbes fickónak látszik. – De még mennyire! Nézzétek a szemét! Vegyétek el tőle a fiút! Bevele a lóúsztatóba! A remek ötlettől indítatva egy kéz már is megragadta a királyfit, de az idegen hosszú kardja abban a szempillantásban kirepült a hüvejéből, s a merény lapjával földre sújtotta. A következő pillanatban minden ünnen csak ezt lehetett hallani: Öljétek meg a kutyát! Öljétek meg! És a csőcserék körülözölötte a vitézt, ki a falik hátrált, majd, mint egy eszeveszett, elkezdett csapkodni hosszú-hosszú kardjával maga körül. Áldozatai jobbra-balra dültek, de a csőcserék nyomban átgázolt lerogyott testükön és nem csökkenő düvel rontott bajnokunkra. Ideje megszámláltnak, pusztulása már bizonyosnak látszott, amikor hirtelen kürt szóharsant, s egy hang elkiáltotta, utat a király hírnökének. S egy csapat lovas gázolt bele a csőcselékbe, s az iszkolt a veszedelem tájékáról, hogy a lába sem érte a földet. A hős idegen karjába kapta a fiút, és nem sokára messze járt vele a bajtól, sokaságtól. De térjünk vissza a guildholba. A vigasság moraja és zenebonája felett hirtelen éles harsona szó Egy pillanatra csend lett. Teljes némaság. Majd magános hang szólt a palutából, s az álva hallgató sokaság előtt hosszú beszédbe kezdett. Eszókkal fejezte be komor ünnepélyességgel. Meghalt a király. A nagy ember sereg egyakarattal horgasztotta le a fejét, s néhány pillanatig úgy maradtak mélységes csendben. Aztán egyemberként emberként rogytak mindannyian térdre, kezüket tom felé nyújtogatták, s oly hatalmas kiáltásban törtek ki, hogy reszketett belé a palota. Éjjen a király! Szegény káprázó szeme ide-oda rebbente bámulatos látványra, és végül álmodozva pihent meg a mellette érdeplő herceg kisasszonyokon, majd Hertford lordon. Arcán valami hirtelen elszánás fénye ragyogott, s halkan essükta Hertford fülébe. Felej nekem őszintén, hitedre és becsületedre! Ha én valami olyan rendelkezést tennék, ami erre csak királynak van joga, engedelmeskednének-e? És senki sem ágaskodnék ellene? Senki, felséges uram, senki az egész országban. A te személyedben Anglia törvényes ura rendelkezik. Te vagy a király, a szavad törvény. Miratom érces, komoly hangon, s nagy lelkendezve válaszolt. Akkor hát a király törvénye, a mai naptól fogva, a kegyelem törvénye legyen, és soha többé a vér törvénye. Kelj föl térdeidről, siess a taerba, s mondd meg, a király úgy rendelkezik, hogy Norfolk hercegnek nem kell meghalnia. Szavait felkapták, s lelkesen adták szájról szájra, messzire túl a termen, és mire Hertford eltűnt, újabb hatalmas kiáltás morajlott tova. A rémuralom megszűnt! Éjjen, Edward! Anglia királya!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 Mindjárt meg meglátjuk, hogy van vagy nincs, kiáltotta John Kenti, és hendon kikerülve már ugrott is neki a fiúnak. A máskét nem, erővel is! Ha egy újjal hozzányúlsz te eleven szemét, domb, Felnyársalak mint egy libát, mondta Hendon az utat elállva, és megkapva karja markolatát. Kenti megtorpant. Jegyezd meg magadnak, folytatta Hendon.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 Az egész napot, és az éjszaka nagy részét talpon töltötte, mert éppen hajnali kettős három között járt az idő, s azóta semmit sem evett. Kérlek, szólíts majd, ha megterítettek, mondta álmosan, s abban a szempillantásban mély álomba merült. Mosoly csillant meg Hendon szemében, s így szólt magában.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 Aztán észrevette Máisz Hendon zubonyát. Erről a gazdájára nézett. Mindjárt felfogta az értehozott áldozatot, és kedvesen mondta: Te jó vagy hozzám, nagyon jó vagy hozzám. Vedd el! és őrz magadra, már nincs rá szükségem. Aztán felkelt az ágyról, s a mosdóhoz ment a sarokba, és csak állt, áldogált ott várakozva. Hendon tréfásan mondta.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 Változott az országban esett nagy változással, azaz már királynak képzeli magát. De Isten neki, megpróbálok hóbortjainak engedelmeskedni, mód nincsen, különben még a tárba alá csukatni. És saját tréfáján szórakozva a széket eltaszította az asztaltól, megállt a király mögött, s a tőletelhető legudvaribb illedelem szerint szolgálatoskodott körülötte.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 remélve, hogy bekövetkezhető halálát, ha közben engem is eltesz az útból, a maga javára fordíthatja. Nos, de hosszú történet volna, nagy jó uram, se füles, se farka. Hogy rövid legyek. Jó öcsém agyafúrtam megnövesztette, bűnökké torzította hibáimat. Ajas művét azzal tetézte be, hogy sejem talált a szobámban, melyet persze saját kezület csempészett oda, s apámmal elhitette,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 Nehéz és hosszú próbaidőmet az európai háborúkban harcoltam végig, és alaposan megízleltem a sors kegyetlenségeit, nélkülözést, szörnyű kalandokat. De az utolsó csatában fogjul estem, s az azóta eltelt, keserves esztendőben egy idegenföldi vártömlött szolgált szállásomul. Hála eszemnek és bátorságomnak végül is szabad levegőre jutottam, és egyenesen ide menekültem.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 Szegény kicsi zavart fejecske. Ne fél, nem leszel barát és támasz hiával, ami én élek. Sose fogsz elszakadni tőlem. Ő lesz az én kis fiacskám, kicsi pajtásom. Meg kell gyógyulnia. Bizony meggyógyítom, hozatom. aztán majd hírnevet, becsületet szerez magának, s én büszkén elmondhatom, igen.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 Kej fel, Sir Miles Hendon lovag, szólt a király méltóság teljesen, s Hendont a saját kardjával lovaggá ütötte. Kejj fel, és ülj le, kérelmet teljesítetett. Ami Anglia fennáll, s a korona főről főre száll, ez a kiváltság el ne Ő Őfelsége azután magába mélyedve férre vonult, Hendon pedig fogta magát, beragyott egy az asztal mellett,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 A két cimborára nehéz bágyadság ereszkedett. A király így szólt. Szedd le ezeket a göncöket. S Hendon ellenkezés és zokszónél külvet köztette le a fiút, lefektette és gondosan betakargatta, majd szomorkásan nézett szét a szobában. Ismét elfoglalta az ágyamat, mint az előbb. Te Hát velem mi lesz? Töprengett magában. A kicsi királynak szemet szúrt vívódása, eloszlatta hát egyetlen szavával, álmosan így szólt. Te feküdj le aludni a küszöbelé, úgy örködj. És a következő pillanatban már mi gondja sem volt, mély álomba merült. Elszem a szívedet, mormult a Hendon álmélkodva, királynak kellett volna, hogy szülessék, a szerepet remekül játsza. Azzal leheveredett az ajtó elé, a padlóra, és elégedetten mormogta. Rosszabb szállásom volt hét esztendeig. Isten ellen való hálátlanság volna, ha ezt kifogásolnám. Mire elaludt, virratt. Déltájban felkelt, fokozatosan kitakarta öntudatlan védencét, és egy zsinórral mértéket vett róla. A király akkor ébredt fel, amikor éppen befejezte munkáját. Paraszkodott a hidegre, és megkérdezte, mit művel. Már készen volnék, felség, mondta Hendon. Most pedig egy kis dolgom van a városban, de hamarosan megjövök. Aludj csak tovább, nagy szükséged van rá. Ú, uh, szépen, csak még a fejedet betakarom, gyorsabban átmelegszel. De mondókáját tán még be sem fejezte, és a király már álomországban járt. Hendon halkan kisúrant, aztán, vagy 30-40 perc múltán, ugyanolyan halkan visszasúrant, méghozzá egy olcsó anyagból készült, uraságoktól levetett, teljes fiúruhával, mely meglehetősen viseltesnek látszott. De azért csinos volt, és megfelelt az éve szakának. Más leült, elkezdte vizsgálni szerzeményét, és közben így mormogott magában. Kövére berszényből jobbra futotta volna, de akinek lapos a zsebe, be kell érnie silányabbal is. Városunkban egy hölgy lakott, egy hölgy lakott bizony. Úgy látom megmozdult. Elég a hangos dalolásból. Nem ajánlatos háborgatni álmát, hiszen jókora út áll előtte, és olyan elcsigázott a szegény kölyök, egészen jó ez a köntös. Egy öltést ide, egyet, oda, és illeni fog rája. Ez a saru még jobb, ám bár egy-két öltés ennek sem árt, hadd tartsa melegen a lábacskáját. Bármi furcsa lesz is neki, mert hisz télen-nyáron mezítláb járt kétség kívül. He, miért is nem kenyér ez a cérna? Egy esztendőre valót adnak egy krajcárért, s mellé csak úgy így ezt a derék, hatalmas tűt. Pokoli munka lesz befűzni. És az volt, csak ugyan pokoli munka. Persze úgy, ahogy a férfiak szokták, s fogják alkalmasint még a világ. A tűt mozdulatlanul tartotta, s úgy próbálta átdugni a cérnát a fokán, azaz éppen ellenkezőleg, mint ahogy a nők szokták. A cérna persze újra meg újra eltévesztette célját, és a tűnek hol egyik, hol másik oldalán böködött el, néha meg éppenséggel a szárán türem lett vissza. De kitartott, hisz jártas volt ő ilyesmiben még katona korából. Végtére sikerült, s a ruhát, mely ez alatt várakozva hevert, felragadta, térdére fektette, s munkához látott. A szállást megfizettem, beleértve a reggelit is, melyet már hozhatnának, és még maradt annyi, amennyiből egy pár szamarat vásároljak, és beszerezzük szerény elemóziánkat a két-három napi útra, mely a teljel mézzel folyó Hendon Hollig még hátra van. Szerette ő, a férj, ú, a mindenségit! Alaposan a körböm alá szúrtam, de annyi baj legyen. Ez nem újság, de nem is kellemes dolog. Ne is komám. Ott majd vígan élünk, vígan bizony. Nem lesz többé gondod, és meggyógyulsz, mintha beteg soha nem is lettél volna. Szerette ő a férjúrát, de egy egymást is, na! Ezek aztán a szép hosszú öltések, emelte meg gyönyörködve a ruhadarabot. Olyan nagyszerűek és felségesek, hogy az aprócska szabó öltések vajmi nyomorúságosan festenek mellettük. Szerette ő a férűrát, de egymást is nagyon... Ne, hál' Istennek ez meg volna. De rég munka. Elkészült hamar. Most aztán felébreztem, megmostatom, felöltöztetem, megetetem. Aztán kisietünk a tabarkocsma melletti vásártérre, szavörkbe is. És... Kérlek, méltoztas felkelni, uram! Nem felel. hallod de nagy jó uram? Úgy látszik, be kell szennyeznem szent személyét kezem érintésével, mert rám sem hederít. Hogy? Felrántja a takarót. A fiú eltűnt. Szótlan megdöbbenéssel bámult maga elé pillanatig, és csak most vette észre, hogy gyámoltjának rongyos göncei sincsenek sehol. Most aztán dühöngeni, tombolni kezdett, s kiabálni a fogadós után és ebben a pillanatban belépett egy szolga a reggelivel. – Vald meg, sátánfajzatja, mert ütött a órád, üvöltött a hatfi, és oly vadul ugrott neki az inasnak, hogy az rémületében és meglepetésében mukkani sem tudott. – Hol a fiú? – szakadozottan, reszketegen szótagolva adta meg a fickó a kért felvilágosítást – Alig, hogy uraságot innét kiment, beállított lélekszakadva egy suhanc, s azt mondta, hogy a fiúcska tüstént menjen kegyelmed után a híd szavörk felüli végéhez. Én felvezettem ide, a suhanca fiút felébresztette, s átadta az üzenetet. Az egy kicsit zsörtölődött, hogy miért zaklatják ilyen korán, így mondta, de aztán magára kapdusta gönceit, és ment a fickóval. S csak annyit mondott, hogy bizony illendőbb lett volna, ha uraságod jő érte személyesen, és nem csak holmi idegent küld utána. Vagyis, vagyis tökfejű vagy. Ostoba könnyen rászedhető, hogy szakadna meg a nyakad. De talán még semmi baj. Talán nem is akarták bántani a fiút. Megyek, és előkerítem. Szedrendbe rendbe az asztalt. Megáll csak? Az ágytakaró úgy volt igazítva, mintha feküdt volna valaki alatta. Véletlenül történt ez? Nem tudhatom, mi nagy jó de láttam, hogy a fickó matatott rajta. Az, aki eljött a fiúcskáért. Mendörgös, mennykő. Azért tették, hogy becsapjanak, mégpedig időnyerés céljából. Ide figyelj! Egyedül volt ez a suanc. Egyes-egyedül, uram. Bizonyos vagy benne? Bizonyos, uram. Erőltesd meg agyadat, gondold meg jól. Ne amarkodd el a választ. Hát, amikor jött, nem volt vele senki. De most már dereng nekem, hogy mihelyt a fiúk a híd forgatagába léptek, hol mi tekergő külsejű ember bukkant fel valami közeli zúgból. Ahogy hozzájuk szegődött, tovább. Mi történt vele? Nyugd már ki! Vágott közben mennyörögve a türelmetlen hendon. Mondom, a sokaság éppen akkor elsodorta, eltakarta a szemem elől őket, s azon túl semmit sem láttam, mert hogy a gazdám is hívott, s dühöngött, hogy a comb, melyet egy deák rendelt, oda éget. Mire én minden szentekre megesküdtem, hogy egy megsem született magzatnál is ártatlanabb vagyok, hogy a szemem elől, barom! Megbolondít a locsogásod. Ó, oh, hová iszkolsz? Várj csak egy pillanatig, mondd csak! Szavörk felé igyekeztek? Pontosan arra, uram, de ahogy már az imént mondtam, ami azt a nyomorult, odasült combot illeti, abban egy meg nem született magzat sem ártatlan, ami... Még mindig itt vagy! Mit locsogsz? Tűnj mert kitekerem a nyakad. Az inos eltűnt Hendon utána, el is hagyta, s a lépcsőket kettesével véve adokta. Az az aja zsivány volt, aki a fiának mondta. Elvesztettelek, szegény kicsi bolond gazdám, még rágondolni is iszonyatos, pedig már úgy a szívemhez nőttél, de nem, a szent és a nagy harangra nem veszítettelek el, nem én, mert az egész országot tűvé teszem, hogy megtaláljalak, szegény gyerek, pedig a reggeléje is ide fönt van, az enyém is, de már semmi étvágyam, hadd egyék meg a patkányok, gyorsan, gyorsan utána, ez a jelszó. S amint csíkféreg módjára furakodott a zajos sokaságban a hídon át, minduntalan ezt hajtogatta magában, mint különösképpen vigasztaló gondolatot. Zsörtölődött, de ment. Hát persze, hogy ment, hiszen azt hitte, hogy más Hendon hivatja a lelkem. Másként nem tette volna, tudom, Istenem!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 Minden tudok, minden tudok. Istennek hála, végre csak ugyan felébredtem. Jöjj, öröm, pusztulj, bánat! Hé, nen, bet! Rúgjátok le a szalmát, s gyertek ide mellém, hadd bele hitetlen fületekbe a legvadabb álmot, amelyel az éjszaka szellemei emberi lelket valaha is megtréfáltak. Hé, nen, nem hallod? Bet! Egy árnyék jelent meg mellettes így szólt. Kegyes voltál parancsolni valamit? Parancsolni? Ó, oh, jaj nekem! E-hang ismerős Beszélte, ki vagyok én? Kegyelmességet bizony még tegnap estig csak Welszi herceg volt, ma már azonban az én felséges uram, Edward Anglia királya. Tom a párnák közé dugta fejét, s úgy nyögdécselt keservesen. Jaj, jaj, hát nem álom volt! Eredj, spihenj, jó uram, hagyj magamra bánatommal! Tom újból elaludt, és nem sokára kedves álmot látott. Mintha nyáridő lett volna, és ott játszott volna egyes-egyedül a Goodman-földjének hívott szépséges mezőn,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 amikor az arca egyszerre csak rákvörös lett, és a holmit septiben visszaadta Kenterbőri érsekének, méghozzá döbbenten, és imígy csuttogva: Nézd, Milord! És a ruha darab egy pontjára bökött. Az érsek előbb elsápadt, aztán elvörösödött, és a harisnyát továbbadta az első admirális őlordságának, ezt csuttogva: Nézd, Milord!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 Nagybátyja Hertford Lord a trónus mellett állt, had legyen, aki a király elmét bölcs tanácssal támogassa. Aztán megjelent a boldogult király végrendeletét végrehajtó kiváló férfiak testülete, hogy néme intézkedésükhöz kikérjék Tom beleegyezését. Inkább csak formaságból, de mégsem üres formaságból, miután kormányzót még nem neveztek ki kiskorúsága idejére.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 De még nem bizonyos, ezért hát ide bátorkodtam felséged elé, hogy emlékeztessem abbeli ígéretére, miszerint érdekemben közbe jár. A mesternél, hogy megusszod a pátszázást? Ó, már emlékezik. Javul az emlékezetem, látod e? Nyugodj meg! A hátod pálcázatlan marad, gondoskodom róla. Ó, köszönöm jó uram, kiáltotta a fiú, és térde ereszkedett megint. De ha már. Eddig merészkedtem, Hat kérjem Tom látván Humphrey úrfi habozását biztatta, csak folytassa, mondván, hogy kegyelmes hangulatban találta. Akkor hát kimondom, mi a szívemet, mivel, hogy nem vagy már velszi herceg, hanem király, azt csinálod, ami jól esik, senki sem mondhat neked ellent.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 Ez aztán könnyen sikerült is neki. Tom, mint király. Másnap eljöttek a külörszági követek pazar kíséretükkel. Tom pedig tiszteletet parancsoló pompában fogadta őket. A jelenet káprázatos fénye eleinte gyönyörködtette szemét, és képzeletét lángra gyújtotta. De a kihallgatás hosszú és unalmas volt. A beszédek is nagyrészt úgy annyira, hogy ami mulatságnak, kedvelésnek indult, fokról-fokra fáradtsággá és gyötrelemmé vált. Tom... Elpötyögtetett egy-egy szót, melyeket Hertford Lord adott időnként a szájába, és nagyon szerette volna becsületesen ellátni feladatát, de hát túlságosan is félszeg volt még az ilyen dolgokban, sem, hogy tűrhető eredménnyel jobbat érhetett volna el. Eléggé királyan festett ugyan, de hogy annak is érezze magát, az már sehogyan sem sikerült. Szívből örvendett, amikor vége volt a ceremóniának. Napja nagyobb része királyi ellátására pazarlódott el, ahogy ő maga határozta meg magában. Még az a két óra is, melyet bizonyos fejedelmi szórakozásokra fordíthatott, inkább teher volt, nem más, annyi volt bennük a kimértség, szertartás, szabály. Minden esetre volt egy órája, melyet a pálcás fiúval kettesben töltött. Tiszta nyereség, mert nem csak szórakozott, hanem szükséges értesüléseket is szerzett rajta. Tomkenti királyságának harmadik napja is csak úgy virrat fel, múlt el, mint a többi. A felhőkön csak egyetlen rés mutatkozott. Kevésbé érezte magát kínosan, mint az előbbi napon. Egy kicsit kezdett hozzászokni a körülményekhez és a környezethez. Láncai még horzsolták, de nem folyamatosan. Úgy találta, hogy az előkelőségek jelenléte és hódolata minden órával kevésbé és kevésbé csüggeszti és zavarja. Csak egytől rettegett. Ha ez nincs, minden komolyabb szorongást nélkül nézhetett volna a negyedik nap elé, pedig a nyilvános ebédeléstől. Ezen a napon kellett elkezdenie. Fontosabb ügyek is voltak soron, e napon elnökölnie kellett a tanácsban, mely véleményét és utasítását kérte a földkerekségen elszórt különféle nemzetekkel szemben követendő politikát illetően. Azon kívül ezen a napon választják meg Hertfordot hivatalosan Lord protector tisztségre. S még sok egyéb ügy is elintézésre várt ezen a negyedik napon. De Tomnak mindez semmiség volt ahhoz a megpróbáltatáshoz képest, hogy egyes egyedül, kíváncsian rámeredő szemek és suttogó népek előtt kell ennie, kik majd megjegyzésekkel kísérik viselkedését, s persze a hibáit, ha olyan szerencsétlen lesz, hogy egyet-egyet elkövet. De semmi sem tartóztathatta fel azt a negyedik napot, így hát eljött. Szegény Tomot nyomott hangulatban és révetegen találta, és ilyen is maradt. Képtelen volt elűzni magától a rossz hangulatot. Már a reggeli hókuszpókuszok kedvét szekték, kimerítették. Ismét érezte nehéz rapsága minden keservét. Késő délelőtt egy nagy kihallgató teremben találta magát, Hertford lorddal beszélgetett, úgy várta unottan tekintélyes számú főember és udvaronc szertartásos látogatását. Kis idő múlva Tom, aki közben az ablakhoz ment, érdeklődve nézegette a széles országút forgalmát a palota kapuja előtt. és teljes szívvel szeretett volna személyesen részt venni a nyüzsgésben szabadságban. Egyszer csak azt látja, hogy kiabálva és tülekedve közeledik valami szedetvedett népség, férfiak, nők, gyermekek, a legalávalóbb és legnyomorultabb fajtából csak jönnek, jönnek az úton. Vajon mi történik ott? Kiáltott fel olyan kíváncsisággal, ahogy egy gyermek ilyen esetben kíváncsiskodhat. Te vagy a király, válaszolt ünnepélyesen a gróf és meghajolt. Megengedi felséget, hogy megtudakoljam? Hát hogy ne, szíres örömest, kiáltott fel Tom lelkendezve, s magába a jó leső megelégedéssel hozzátette. Az igazat megvalva nem is olyan szörnyű dolog királynak lenni. Azért vannak előnyei is, nem csak hátrányai. A gróf egy apródot hívott, s az kapitányához küldte ezzel a parancsal. A sokaságot tartóztassák fel, és állapítsák meg idejövetelük okát, a király nevében. Néhány másodperc múlva hosszú sor villogó páncélba öltözött királyi testőr vonult ki a kapun, és sorakozott fel az országúton a tömeggel szemközt. Egy követ térült, fordult, sírül hozta, hogy a sokaság egy férfit, egy asszonyt és egy fiatal lánykát kísér a vesztőhelyre, mégpedig a birodalom békessége és tekintéje ellen elkövetett bűneik miatt. Halál! Méghozzá erőszakos kínhalál ezekre a szegény szerencsétlenekre. Tom szíve magától a gondolattól is elfacsarodott. Úgy erőt vett rajta a szánalom, hogy semmi mással nem törődött. A megszegett törvényekre, vagy a három bűnös okozta fájdalomra, kárra, cseppet sem gondolt. Másra sem tudott gondolni, mint a kímpadra, és a szörnyű sorsra, mely az elítélteket fenyegette. Részvéte egy pillanatra azt is elfelejtette vele, hogy ő voltaképpen holmi árnyék király, s nem a valódi. De mielőtt ezt meggondolta volna, elkiáltotta parancsát. Hozzák ide őket! de aztán el is pirult szörnyen, s valami mentegetőzés féle szökött a szájára. Miután észrevette, hogy parancsa sem a grófban, sem az ajtónálú apródban nem keltett semmiféle meglepetést, lenyelte a már-már kikottyantott szavakat. Az apród a legtermészetesebb módon mélyen meghajolt, s hátralva távozott a szobából, hogy a parancsot továbbítsa. Tomot pedig átjárta a büszkeség melegsége és a király hivatallal járó előnyök élvezése, és azt mondta magában. Valóban úgy van, ahogy az öreg pap meséit olvasva éreztem, amikor magamat törvényt és mindenkinek parancsoló királynak képzeltem, mondván tedd ezt, tedd azt, és senki sem merjen gáncsot vetni akaratomnak. Ekkor kitárultak az ajtók. Egyik zengzetes címet a másik után jelentették be, és viselőik is sorban megjelentek. A termet hamarosan megtöltötték a nemes és cicomás alakok. De Tom alig vett tudomást róluk, annyira izgatott volt, s úgy belefeledkezett a ma másik, sokkal lenyűgözőbb dologba. Révetegen ült be a trón székébe, szemét a várakozás nyugtalanságával mereztette az ajtóra. A társaság ezt látva nem akarta háborgatni, s országos ügyekről, s udvari plegykákról csevegett. Kisvártatva kimért, katonás lépések közeledése hallatszott, és egy porkoláb, s a királyi gárda egy osztogának kíséretében beléptek a bűnösök. A porkoláb letérdelt Tom előtt, majd félreállt. A három elítélt is letérdelt, s úgy is maradt. A testőrök felállottak Tom trónszéke mögött. Tom nagy kíváncsian fürkészte a foglyokat. A férfi öltözetében, ruházatában volt valami, ami homályos emlékeket bolygatott meg benne. Mint ha már láttam volna ezt az embert valahol, csak már nem tudom mikor és hol, ilyes félét gondolt magában. Az ember éppen felpillantott, majd ugyanolyan gyorsan le is sütötte a szemét, nem bírván elviselni a királyi hatalom fenséges közelségét de egyetlen pillantása elég volt Tomnak, hogy megismerje. Most már világos a dolog, gondolta. Ez az az idegen, aki Jai Switted kihúzta a temzéből, és megmentette életét új év napján, abban a szeles szörnyű időben. De volt. Nagy kár, hogy azóta valami rossz fát tett a tűzre, és erre a szánalmas sorsra jutott. Sohasem felejtem el azt a napot, azt az órát. Mert egy órával azután, éppen amikor tizenegyet ütött, olyan alaposan döngetett el Kenti anyó, hogy ahhoz képest minden azelőtt és utáni verés csak jámbor símogatás volt. Tom most azt parancsolta, hogy az asszonyt meg a leánykát vigyék ki egy kis időre, aztán Íszavakkal fordult a porkolábhoz. – Jó uram, mit vétett ez az ember? – a tisztviselő térdre borulva válaszolt. – Felséged engedelmével – egy alattvalód életét méreggel kioltotta. Tom szánalma a fogo iránt, és egyszers, mint a fuldokló fiú megmentőjének járó csodálata, bizony hatalmas csapást szenvedett. S a dolgot rábizonyították? A legvilágosabban, uram. Tom felsóhajtott. Vigyétek, megérdemli sorsát. Igazán kár érte, bátor szívű ember volt. Már úgy értem, annak látszik. De a fogoly hirtelen erőt vett magán, kezét összekulcsolta, majd kétségbe esetten tördelni kezdte, és akadozó, rémült szavakkal könyörgött a királyhoz. – Ó, uram, király, ha szánni tudsz nyomorultakat, essék meg rajtam a szíved, ártatlan vagyok. Sohasem is bizonyították rám igazán azt a szörnyű vádat, de nem erről akarok beszélni. Az én ítéletemet már kimondták, és ez nem tűr meg másítást. De utolsó órámon tégy írgalmat velem, mert sorsom keservesebb, mint sem elbírhatnám. Kegyelmet, kegyelmet, uram király! Könyörületességet hallja meg esdeklésemet, és parancsold meg, hogy felakasszanak! Tom elképett. Nem gondolt, hogy erre lyukad ki. Lelkemre mondom furcsa írgalom. Hát nem ez amúgy is az ítéleted? Ó, dehogy nagy jó uram, elevenen akarnak megfőzni. A szavak megdöbbentő borzalmától Tom hogy fel nem ugrott tronszékéből. egy megdöbbenéséből magához tért, felkiáltott. Teljesüljön kívánságot szerencsétlen. Még ha száz embert mérgeztél volna is meg, akkor se szenvedj így nyomorult halált. A fogoly arcala a földre borult, és szenvedélyes hálálkodásban tört ki. Ha valaha bajba jutsz, amitől Isten óvjon, váltson szabadítson meg attól ez a mai jó téteményed! Tom Hertfordhoz fordulcs így szólt. Milord, hihető, hogy jogos volt ez a borzasztó ítélet? Ez a törvény felség a méregkeverőkre. Németországban a hamis pénzverőket olajban főzik meg, de nem egyszerre, hanem kötélen eregetik bele, fokról fokra, lassan, előbb a lábfejét, aztán a lábszárát, aztán könyörgök, ne folytasd, duram, nem bírom hallgatni, kiáltottatom, és kezével eltakarta szemét, hogy meneküljön a szörnyű képtől. Megkérem szépen jó lordságodat, Rendelje el, hogy változtassák meg ezt a törvényt, hogy többé ne sújtson ilyen kínszenvedés szegény emberi teremtést. A grófarca mély megelégedést árult el, mert jószívű és keblű férfi volt, ami abban a vadkorban, a rangjabeliek közt nem volt éppen mindennapi dolog, s így szólt. Felséged nemes szavai már is eltörölték ezt a törvényt, a történelem emlékezni fog a királyi ház dicsőségére. A porkoláb éppen el akarta vezetni a foglyot, Tom intett neki, hogy várjon, aztán így szólt. Jó uram, szeretném alaposabban megvizsgálni ezt az ügyet. Ez az ember azt mondta, hogy tettét voltak, épp rá sem bizonyították. Mondd el, amit tudsz. A királyi engedelmével a tárgyaláson kiderült, hogy ez az ember bement egy házba az Islington tanyán, ahol egy beteg feküdt. Három tanú állítja, hogy ez reggel tíz órakor történt, kettő pedig, hogy néhány perccel később, nos, midőn a beteg egyedül feküdvén aludt, ez az ember ott és elment, a beteg pedig még abban az órában, hamarosan, görcsökben fetrengve, s öklendezve kiadta lelkét. Látta-e valaki, hogy mérget adott neki? Találtak-e mérget? Bizony nem, felség. Akkor hát honnét veszik, hogy megmérgezték? Engedelmeddel felség, a doktorok állítják, hogy ilyen tünetek között csak méreg által lehet meghalni. Nyomós bizonyíték ebben az együgyű korban. Tom belátta a bizonyíték félelmetes erejét, és így szólt. A doktor érti a mesterségét. Alkalmasint igaza van. Ennek az embernek bizony rútul áll a dolga. De ez még nem minden felség. Van még más is, rosszabb ennél. Többen tanúsítják, hogy egy boszorkány, aki azóta elment a faluból, senki se tudja hová, megjövendölte saját fülük hallatára, hogy ez a beteg méreg által fog meghalni, sőt, több, hogy egy idegen fogja neki beadni, méghoz egy barnahajú, elnyűjt, közönséges ruhájú idegen pedig erre a fogolyra csodálatosan ráillik a leírás. Kérem felségedet, tulajdonítson ennek a körülménynek olyan fontosságot, amilyet komolysága megérdemel, tekintve, hogy megjövendöltetett. Ez borzasztó erejű bizonyíték volt ebben a babonás világban. Tom érezte, hogy az ügy már eldölt. Ha egyáltalán adunk valamit a bizonyítékokra, a szegény fickó bűnössége bizonyított volt. Mégis, hogy a fogolynak segítő kezet nyújtson, így szólt. – Ha valamit felhozhatsz mentségedre, szólj. – Semmi aznosat nem tudok mondani mentségemre, uram király. Árthatlan vagyok, de nem tudom bizonyítani. Barátaim nincsenek. Különben tanúsíthatnám, hogy azon a napon nem is jártam izlintonban. Tanúsíthatnám, hogy a nevezett napon három mérföldre voltam onnan, pontosan Wepping Sőt, mi több, azt is tanúsíthatnám, uram király, hogy abban az órában nem, hogy kioltottam volna, de megmentettem egy ember életét, egy fulldokló fiút. Elég. Mond csak, melyik napon történt ez? Reggel tíz órakor, egy-néhány perccel azután, új esztendő napján felsés, a foglyot engedjétek szabadon. A király így akarja? Újabb elpirulás követte ezt a nem éppen királyi kitörést, aztán, hogy helytelen viselkedését, ahogy tudja, palástólja, így folytatta. Felbőszít, hogy egy embert ilyen gyatra bizonyíték és ilyen ostoba látszat alapján felakaszthatnak. Az egybegyülteken az elismerés moraja futott át. Nem atom döntésének szóló elismerés volt, mert hisz egy elítélt méregkeverőnek megkegyelmezni olyan cselekedet volt, amelyet közülük helyesléssel vagy elismeréssel kevesen nyugtáztak volna. Nem. A csodálat az értelemnek és a határozottságnak szólt. Némelyek meg is jegyezték. Nem bolond király ez? Elméje teljesen épp. Milyen józanul tette fel a kérdést, és mennyire hasonlított régi magához, ahogy oly kurtán furcsán határozott és rendelkezett. Istennek hála, korsága elmúlt. Nem félkedelmű ez, hanem király. Szakasztott úgy cselekedett, mint az apja. A sok helyeslésből valami Tom fülébe is eljutott, és persze ez nagy megkönnyebbülést okozott, sőt, egész testét jó jóleső érzés járta át. Gyermetek kíváncsisága azonban hamarosan fölébe kerekedette kellemes érzéseknek és gondolatoknak. Azon kezdett töprengeni, hogy vajon az az asszony meg a kislány miféle haláros bűnt követhetettel. Parancsára tehát eléje hozták a két rémült zokogó teremtést. – Hát ezek mit követtek el? – kérdezte a porkoláptól. – Engedelmeddel felség, sötét bűn terheli lelküket – s van rá bizonyíték bőven, minél fogva a bírák a törvénynek megfelelően bitófára ítélték őket. Eladták magukat az ördögnek, az a bűnük. Tom összeborzott. Azt tanulta, hogy irtózni kell az olyan emberektől, akik ezt a szörnyű dolgot cselekszik. Mégsem tagadhatta meg magától, hogy ki ne elégítse kíváncsiságát, ezért megkérdezte. Mikor és hol történt a dolog? Decemberben, éjfélkor, egy templomromban, felség. Tom összeborzott. Ki volt ott? Csak ők ketten, felség, meg az a valaki. Bevallották? Nem, felség, tagadják. Akkor hát hogyan tudódott ki? Bizonyos tanuk látták őket, amint arra felé tartottak. keltett gyanút és azóta szörnyű tények erősítik meg és igazolják ezt. Lekivált az, hogy a gonosztól ilyen módon szerzett hatalommal olyan vihart idéztek elő és zúdítottak a földre, hogy körös körül elpusztult az egész vidék. A vihart negyvennél több tanú, bizonyítja, de könnyen lehetne állítani ezret is, mindenkinek van oka emlékezni rá, mert mind lették. Hát ez komoly dolog, annyi szent, tűnődött egy darabig, aztán megkérdezte. A vihar megkárosította az asszonyt is? A bölcskérdés hallatára néhány őszkoponya elismeréssel bólogatott. A poroszló azonban nem értette a kérdést, együgyű őszinteséggel felelt. Meg kell adni felség, megkárosította, tudja mindenki. A hajlékát elsodorta a vihar, s gyermekestül fedél nélkül maradt. Ez szerint drágán fizette meg a hatalmát, mely neki így rossz szolgálatot tett. Még akkor is rosszul járt volna, ha csak egy penit is adott volna érte. De, hogy lelkét adta, meg a gyermeke lelkét, az bizonyítja, hogy bolond. Már pedig ha bolond, nem tudja, mit cselekszik, tehát nem bűnös. Az öregebb koponyák ismét helyeslően bólogattak Tom bölcsességére, és egyikük így dörmögött. Ha pedig a király maga is bolond, mint ahogy híreztelik, akkor ez olyan fajta bolondság, mely sok ember józasságán segíthetne, ha az isteni gondviselés jó voltából megszállná őket. – Milyen idős a gyerek? – kérdezte Tom. – Kilenc éves, szolgálatodra felség. – Az angol törvények megengedik, hogy kiskorúak szerződjenek, és magukat eladják, Milord? – kérdezte egy tudós bírótól. A törvény nem engedi meg, hogy kiskorú súlyosabb ügyekbe avatkozzék, felséges uram, tekintetbe véve, hogy zsengeségénél fogva felnőttek, érettebb eszével és furfangjaival versenyezni alkalmatlan. Az ördög megvehet egy gyermeket, ha az akarja, s a gyermek is felcsaphat neki, de angol ember nem. Ez utóbbi esetben a szerződés semmis és érvénytelen. Hát ez bizony nagyon pogány és gyatrán kieszel dolognak tetszik, hogy az angol törvény oly kiváltságot tagad meg angol embertől, amit az ördögnek megad, kiáltott fel Tom nemes felháborodással. Az ügynek ilyen új oldaláról való szemlélése nem egy mosolyt derített, s nem egy főbe jegyződött fel, hogy majd az udvarban Tom eredetiségének és elmebeli gyógyulásának bizonyságául alkalomattán előadhassák. Közben az idősebb elítélt nő abbahagyta az a zokogást, s lázas izgalommal, növekvő reménységgel kapaszkodott Tom szavaiba. Tom észrevette, s a vádlott elhagyatottsága, szörnyű fenyegetettsége, még nagyobb megrendülést és rokonérzést váltott ki belőle. Ismét a porkolábhoz fordult. – Mit cselekedtek, hogy vihart hozzanak? – Lehúzták a harisnyájukat nyájukat, felség! Ez szörnyen megdöbbentette Tomot, és kíváncsiságát még jobban felcsigázta. Csodálatos! és ennek mindig ilyen a hatása? Mindig felség, legalábbis ha az asszony kívánja, s hozzá elsuttogja a megfelelő igéket, akár magában, akár fennhangon. Tom az asszonyhoz fordult, s parancsoló hangon mondta. Mutasd meg hatalmadat! Lássam azt a vihart! A babunás gyülekezetben az arcok egyszeriben elsápadtak, s titokban mindenkinek mehetnék je támadta -e helyről, amiből azonban Tom semmit sem vett észre, csak a kilátásba helyezett égszakadásról járt az esze. Sogy az asszony arcán zavart és megütközést tapasztalt, izgatottan tette hozzá. Ne félj! Ártatlanságot kiderül, sőt, szabad leszel, senki sem fog hozzád nyúlni, lássuk hát azt a vihart! Ó, óram király, Nincs nekem ahhoz hatalmam, hamis váddal ítéltek el. Félelmed akadályoz? Bízzál bennem, nem lesz bántódásod. Támasz vihart, de csak egy picit, mert nagyot, félelmeteset nem kívánok. Tedd meg, s megmentetted az életedet, mehetsz ahová akarsz, gyermekestül, a király bocsánatával, s nem érhet többé bántalom, gáncs az egész birodalomban. Az asszony leborulva, könnyek között esküdözött, hogy nincs ilyen csodatevő hatalma, mert ha volna, boldogan mentené meg vele legalább gyermeke életét, a magáit pedig zogszó nélkül áldozná fel a király parancsára, ha ilyen kegyelmet érdemelne ki érte. Tom tovább sürgette, de az asszony kitartott állítása mellett. Tom végül is így szólt. Úgy vélem, az asszony igazat mondott. Ha az én anyám volna az ő helyén... És ördöngős erővel bírna, egy pillanatig sem késlekedett volna felidézni a vihart, s az egész országot romba dönteni, ha a hóhértől életemet ezen az áron menthette volna meg. Ez bizonyság arra, hogy más anya is így cselekedett volna. Szabad vagy, jó asszony. Te is, gyermeked is, mert ártatlanok tartalak. Most már, hogy nincs mitől félned, vesd le a haris nyádat, támasz vihart. Bizony. Gazdaggát teszlek érte. A kegyelmet nyert asszony azt sem tudta hálájában, mit tegyen. Engedelmeskedett hát, stom, lázas várakozással és némi szorongással figyelt. Az udvaroncok viszont határozottan féltek, és nagyon rosszul viselték magukat, sápítoztak és hüledeztek. Az asszony pedig lehúzta a haris nyáját, s a is s boldogan hálálta volna meg a király nagy lelkűségét legalább holmi földrengéssel, de bizony felsült, kudarcot vallott szegény. Tom föllélegzett, s így szólt. Ne vesződj tovább, jó lélek, a gonosz elpárolgott belőled, er egy békével, s ha valaha visszatérne beléd, ne feledkezz meg rólam, s támasz legalább egy kis forgószelet. A Díszlakoma Az ebéd órája közeledett, de bármi különös ez a gondolat tonnak se szorongást, se nem okozott. A reggeli tapasztalatok csodálatosan megerősítették önbizalmát. A szegény kicsi mókus négy napi szoktatás után jobban beletalálta magát furcsakalitkájába, mint egy felnőtt egy teljes hónap alatt. Semmi sem szemléltethetné jobban a gyermekek alkalmazkodó képességét. De ha siessünk most mi, kiváltságosak a nagy ebédlőterembe, s vessünk egy pillantást az ott zajló eseményekre, mi alatt Tomot előkészítették az ünnepélyes alkalomra. Aranyozott pillérű és oszlopú tágas terem, fala és mennyezete ékesen festett. Az ajtókban szobor merevségű szálas őrök festői öltözetben alabárdosan. A körbefutó karzaton a muzsikások és mindkét nembeli polgárok zsúfolt pompás öltözetű gyülekezete. A terem közepén magas dobogón Tom asztala. Most pedig adjuk át a szót a régi krónikásnak. Egy pálcás úr lép a terembe, nyomában egy másik. A brosszal, melyet háromszoros hódoló térthajlás után ráterítenek az asztalra. Majd újabb térthajlás után kimennek. Aztán két másik jő. Egyikük szintén pálcával, a másik sótartóval, tányérral, kenyérrel. Miután ezek is térdet hajtanak, mint az előbbi kettő, s a hozott dolgokat az asztalra helyezték, az iméntiek módján tett tisztelgések közepette kivonulnak. Végül két gazdag öltözetű nemes ember jő. egyikük kenyér szelőkéssel, miután háromszor a legilledelmesebben leborulának, odajárulnak az asztalhoz, és bedörzsölik sóval és kenyérrel, méghozzá olyan szertartásos módon, mintha maga a király is jelen volna. Ez zárja be az ünnepélyes előkészületeket. Most pedig messze, a vízhangos folyosó végén harsan és alig hallható kiáltás. Utat a királynak, utat a király legkegyelmesebb felségének! Ezek a kiáltások percről percre közelebbről hallatszanak. És most hirtelen, egész közelről, szinte a fülünkbe röppen a kürt szó, és felhangzik a kiáltás: Utat a királynak! És ebben a pillanatban megjelenik a pazar látványú menet, és kimért léptekkel vonul be az ajtón. De hadd szóljon újra a krónikás! Elől jönnek a szolgálattevő kamarások, bárók, grófok, térchalagrendesek. Egytől egyig igen pompás öltözetben s hajadon főtt. Utánuk jő a kancellár két úr között, kiknek egyik a királyi pálcát, másik az ország kardját hozza verestokban, aranyos liliomokkal kihímezve, hegyével felfelé. Utána jő maga a király kinek megjelenését tizenkét kürt és számtalan dob idvezli nagy zenebonával. alatt a karzaton mindenki feláll, és azt kiáltja, Isten oltalmazza a királyt. Nyomába jőnek a személyes szolgálatra rendelt főemberek, jobbján meg balján a díszőrség, ötven udvari nemes, aranyos csatabárdokkal. Mindez remek és gyönyörködtető volt. Tom szíve hevesen vert, s szemében boldog fény csillogott. Igen előkelően mozgott, annál is inkább, mert nem gondolt rá, hogyan csinálja. Annyira elbűvölte és eltöltötte szívét, lelkét, a körülötte levő látvány és zenebona. Na meg azért is, mert nem is lehet valaki nem előkelő a fényes-kényes ruhában, melyet egy kisé már meg is szokott. De az utasításokat számon tartotta, stolbokrétás fejét könnyed meghajtva viszonozta az üdvözlést. Köszönöm, jó népem! Aztán asztalhoz ült, anélkül, hogy fövegét levette volna. Stette ezt a legkisebb zavar nélkül. Mert a kalapban evés volt az egyetlen király melyben a királyok és a kentik találkoznak, se szokás ősi elsőbségét, egyik fél sem vitathatja el a másiktól. A menete közben festői csoportokra oszlott, s mindenki hajadon főtt maradt. Most a szóra beléptek az udvari testőrök. Anglia legderekabb és legszálasabb emberei, kiket is nagy gonddal válogattak kevékből. Jobb, erről magát a krónikást hagyjuk ismét beszélni. Beléptek az udvari testőrzők, fedetlen fővel, skarlát öltözve, hátukon a hímzett aranyrózsák. Ezek aztán térültek, fordultak, s minden fordulással egy-egy fogást hozának tálakon. Eme fogásokat aztán sorra egy másik úr vevé által, s helyezé az asztalra. A főkóstoló Peniglen minden fogónak rendre minden fogásból adott vala egy-egy falást, mérgezéstől való félelemből. Tom jól belakott, bár tudatában volt, hogy szemek százai kísérnek szájáig minden falatot. és akkor sem néznék feszültebb érdeklődéssel, ha puskaport nyelt volna, s most azt várnák, mikor robban fel, s veti ötszer szét a teremben dirib darabokra. Óvakodott a sietségtől s attól is, hogy bármit tegyen is magától. Bölcsen megvárta, hogy a soron levő szolgálattevő letérdeljen, és helyette végezzel. Hiba nélkül esett túl a ceremónián, makulátlan és értékes diadal. Mikor aztán az ebédnek vége volt, és ő továbbvonulhatott pompás kíséretével, fülében boldog zsiva és kürt harsogás, pergődobok, mengdörgő éjenzések. Úgy érezte, hogy mégis inkább szenvedné végig naponta többször a nyilvános királyi ebédelés kínját, ha ezen az áron megválthatná magát király hivatalának néhány sokkal borzalmasabb kötelességétől. Első Fufu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 A leszálló éjszaka úgy érte elcsigázottan és félig holtan, hogy vágya teljesülésétől messzebb volt, mint valaha. Így hát a tabert fogadóban megvacsorázott, s lefeküdt, erősen eltökélve, hogy korán felkászálódik, s tűvé teszi az egész várost. Amint ott hevert töprengve, tervezgetve, ilyen meggondolásra jutott. A fiú, ha csak teheti,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 Tehát a fiú holnak veszi útját. Igen. Ezt fogja tenni, tudván, hogy Hendon is hazafelé igyekszik, s reméli, hogy ott majd megtalálja. Igen. Igen. A dolog világos. Tehát egy percet sem vesztegethet többi szavörkben, hanem fel kell kerekednie Kent felé, Monksholm irányába, felverni az erdőt, s kérdezősködni úton útfélen.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 A suhanc a királyt keresztül kasulvonszolt a szavörkön, és aztán óvatosan kifordult vele az országútra. A király toporzékolt, s kielentette, hogy egy tapottat sem megy tovább. Hendon kötelessége érte jönni, nem hogy ő menjen hozzá. Ilyen orcátlanságot nem tűrhet el. Eddig, s ne tovább. A suhanc megszólalt. Képes volna itt amikor a barátod sebesülten fekszik abott az erdőn? Jó, maradj.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 Ha szolgámat itt rejtetted el, add elő, különben keserűen megbánod, amit tettél. John Kenti kimért, zord hangon vágott közbe. Világos dolog, hogy bolond vagy, azért sajnálnak most megbüntetni, de a bosszant, az kénytelen leszek rá. Locsogásod, kutyát sem ér, mert itt aztán senki se kíváncsi hóbortjaidra. De jobb, ha nyelvedet már mostantól megfontolta a használat, hogyha szállást változtatunk, bajunkat ne okozza.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 Egy ócskadal volt mindenük, Fújták szívfáj ton, Eső áztattak ködmönük, megszárat haj-haj a bitón. Aztán társalgás következett. De már nem a dal nyelvén, Melyet csak akkor használtak, Ha ellenséges fülek hallhatták őket. Ebből kiderült, hogy John Hobbs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 A többi kelet felé húz téli szállása. Hajnalban mi is utánuk eregélünk. Nem látom pókos lábú, te tisztes gyülekezetben, hogy hol maradt. A szegény Fickó kirúgott már, méghozzá a derék vállalkozásban. Még a nyár derekán ölték meg, holmi mi térés közben. Hát, ez szomorú hallanom, mindenre képes derék fiú volt. Az volt bizony. A fekete besz.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 Amiatt vesztettük el. A tenyérjóslás másfajta jövendőmondások, kuruzlások végül is boszorkánság hírébe keverték. A törvény lassú tűzön sütögette halálra. Valósággal könnyekig hatottunk, látván mi hősiesen néz szembe sorsával, és hogy piszkolja, gyalázza a körülötte bámészkodós sokaságot, miközben a lángok már az arca felé csapkodtak, belekaptak Gér fűrtjeibe s ott csapkodtak öreg ősz fejek körül. S mocskolta őket, mondtam, de még hogy mocskolta? Élhetnék már ezer esztendei, ilyen mesteri káromkodást többé nem hallanék. Sajnos vele együtt halt meg tudománya, művészete is. Alatunk még egy-egy közönséges és silány utánzatot, de való már alighant.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 Hát eladtak rabszolgának. Itt az arcomon, e piszokfolt alatt, ha nem láthatnátok a tüzes vas sütötte veres erbetűt. Rapszolga! Rabszolga! Angol rabszolga! Ez áll most előttetek. A gazdámtól megszöktem. És ha megfognak, az Isten rogyassza rá az eget még az országra is, mert így törvényt alkotott. Felakasztanak! Dehogy akasztanak! Tört át egy csengő hang a csűrhomáján.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 Mi lehetünk rossz emberek így, amúgy, apróbb dolgokban, de egyikünk sem olyan alávaló, hogy felségsértésre vetem egyik. Ebben már szerető, hű szívek vagyunk. Figyel csak, igazat mondok-e. Most pedig, fiúk, egyszerre, éjjen Edvard, Anglia királya! Éjjen Edvard, Anglia királya! Ez a válasz olyan mennydörgéssel szakadt fel a tarka gyülekezetből, hogy a rozoga épület megremegett belé. A kicsi király arca egy pillanatra örömre derült, s fejét egy kicsi megbiccentve méltóság teljes keresetlenséggel mondta. Köszönöm neked, jó népem! E váratlan eredményre a banda valósággal gurult a nevetéstől.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 Deríts fel, és melegíts meg bennünket kegyes sugaraiddal, hatalom izzó napja te! Lábad nyomával ted áldottál -e földet, hadd együnk sarat, s legyünk nemesek tőle! De mégis a tréfás üstfoltozó szolgáltatta az est fénypontját, s aratta a legnagyobb sikert. Letérdelt, és úgy tett, mintha meg akarná csókolni a király lábát. Mire az jót rúgott rajta?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 királyfi a csavargók között A csavargók bandája a hajnalban felszedelőzködött, s útnak erett. Felettük zimankós ég, alattuk csúszós sár, és a levegőben a tél hidege. A bandából minden jókedv elillant, ki morcos, hallgatag, ki és kötekedő volt, de jókedvű kedvű egy sem, és mindannyi szomjas. A kapitány Jacket holmi szűkszavú utasítással hugó gondjaira bízta. John Kentinek pedig meghagyta, hogy nyughasson tőle, s hagyja békén magára. Szintű úgy hugót is intette attól, hogy durván bánjék a fiúval. Az idő nem sokára megenyhült, s a felhők valamicskét feljebb szálltak. A társaság már nem didergett többé, s kedvük is javult. Mind vidámabbak lettek, végül hergelődni kezdtek egymással, és az országútó haladókba is bele, bele kötöttek, jeléül annak, hogy újból visszatért beléjük az életöröm. Hogy az emberek mennyire rettegtek tőlük, meglátszott abból, hogy útjukból kitértek, s némán tűrték elvetemült csúfolódásukat, egyetlen visszavágás kockáztatása nélkül. A sövényekről elemelintették a száradó fehér neműt, olykor a tulajdonos szeme láttára, aki még csak nem is tiltakozott, sőt boldognak látszott, hogy a sövényt is nem vitték magukkal. Nem sokára megrohamoztak egy kis tanya házat, és otthonosan telepettek meg benne, miközben a reszkető gazdas házanépe az egész kamrát kiürítette, hogy derekasan megreggeliztesse őket. Megcsipkették a háziasszony és lányai arcát, amikor étellel szolgáltak nekik, és sértőjelzőkkel és állati röhögésekkel fűszerezett durva tréfákat hűztek velük. A gazdát és a fiai csonttal, répával haigálták, hogy azt se tudták, hova kapják a fejüket, s fergeteges tapssal jutalmaztak minden jobb találatot. Mindennek tetejébe az egyik leány fejét, mert némely bizalmaskodásuk ellen tiltakozott, vajjal bekenték. Búcsúzásképpen pedig azzal fenyegetőztek, hogy visszajönnek, és a fejükre gyújtják a házat, ha visel dolgaikról valami is fülébe jut a hatóságnak. A banda a déltájban hosszús, fárasztó csavargás után egy jókor a falu szélén valami sövénynél megpihent. Egy órás pihenőben állapodtak meg, aztán eloszolva, egyenként különböző pontokon surrantak be a faluba, hogy kiki -ki maga mesterségét folytassa. Jacket hugóval küldték. Egy darabig erre-arra kószáltak, miközben Hugó csak az alkalmat leste, hogy munkához lásson, de hogy semmit sem talált, így szólt végül. Nem látok semmi lopnivalót. Nyomorult egy fészek. Tehát koldulni fogunk. Mára ki. Csak folytasd a mesterséged, neked való. Én nem koldulok. Te nem? csattant fel Hugó nagy szemet mereztve a királyra. Mióta javultál meg ennyire? Mit akarsz ezzel mondani? Hogy mit? Talán nem koldultál London utcáin egész életedben? Én? Te barom! Tartsd meg a bókjaidat, mert annál több marad neked. Apád azt mondta, hogy koldulsz mióta a világon vagy. Talán hazudott? és azt mered állítan, hogy hazudott? Csúfolodott Hugo. Az, akit apámnak mondasz? Bizony hazudott. Enyje, ne add már furton furta bolondot, te kölyök. Szórakozzál, de ne árts magadnak vele. Mert ezt megmondom neki, alaposan rád pörköl érte. Egyet se fáradj, magam mondom meg neki. Isten úgyse, tetszik nekem a bátorságod. De az eszed az nem hékás. Csonttördösésből, verésből úgy is kiút az életben, ha nem szánt is az ember. Ami pedig ezt a dolgot illeti. Én hiszek az apádnak. Bár nem vonom kétségbe, hogy és hogy szokott is hazudni, hisz a szükséges a bandában is hazudik majd mindenki. De most miért hazudnék? Okos ember nem kockáztatja a lelki nyugalmát azzal, hogy csak úgy fölöse hazudjék. De most már rajta. Ha elment a kedved a koldulástól, miből tengetjük el magunkat? Konyhákat fosztogassunk? A király türelmetlen utorkolta le. Hagyd abbe ezt a bolondságot! Untat! Hugo indulatosan válaszolt. Hát ide figyelj, pajtikám! Koldulni nem akarsz, lopni nem akarsz. Jó, nem bánom. De most megmondom, mit fogsz tenni. Te behúzó leszel, amíg én koldulok. Tagad meg, ha van hozzá, merszed! A király már-már már valami sértést vágott hozzá, amikor Hugo elébe vágott. Psst! Jól jön egy nyájas képű ember! Most én összeessem, mint nyavaja törős! Mikor az az ember ide rohan, te feljajdulsz, térdre veted magad, s úgy teszel, mintha sírnál. De úgy az, mintha a pokol összes kénköve égetni a bendődet, és így szólsz. Jaj, uram, ez az én nyomorult bátyám, és senkin sincs a világon. Istenre kérem, vessen egy könyörületes pillantást a szegény nyomorékra, s adjon, ha csak egy penit is az erszényéből, annak, akit így megvert az Isten, és mindjárt oda van szegény. De aztán jajgas, abban ne hagyd, és kunyorálj! Amíg le nem gomboltuk azt a penit, különben velem gyűlik meg a bajod. Azzal Hugó már is nyögni-nyöszörögni kezdett, szemét forgatta, közben ide-oda tántorgott. És amikor az idegen szorosan közelükbe ért, nagyot ordítva elvágódott előtte, és elkezdett hánykolódni, hemperegni a sárban, mint akire rájött a nehézség. Ó, lelkem, lelkem, szörnyűködött a jóságos idegen, szegény, szegény teremtés, hogy szenved, hadd segítselek fel! Ó, nemes uram, csak hagyd, és az Isten fizesse meg könnyülötes szívedet, de szörnyen fáj az érintés, amikor így vagyok. Az öcsém is megmondhatja kegyelmednek, micsoda gyötrelmeket állok ki, mikor rajtam van ez a roham. Csak egy penit drága uram, egyetlen penicskét, hadd versünk rajta élelmet, aztán hagyd sorsomra. Egy penit. Hármat kapsz, szegény boldogtalan teremtés, és azzal kotorázni kezdett a zsebében ideges sietséggel. Fogd, szegény fiú, jó szívvel adom. Most pedig gyere csak, fiacskám, segíts, vigyük abba a házba elcsigázott testvéredet, ott majd... Nem vagyok a testvére, vágott közbe a király. Hogy, hogy nem vagy a testvére? Ne algas rá, uram, nyögött felhúgó. Megtagadja a tulajdon testvérét, aki pedig fél lábbal a sírban van hallod de fiú, te csak ugyan szívtelen vagy, ha ő valóban a testvéred. Szégyeld magad. Alig tudja mozdítani kezét-lábát. Ha pedig nem a testvéred, akkor kicsoda. Koldus tolvaj. Kicsalta a pénzedet, és közben a zsebeidet is kiürítette. Ha igazán meg akarod gyógyítani, mérd a botodat a hátára jó néhányszor. A többit meg bizd a gondviselésre. De Hugó sem várta meg a gyógyítás csodatételét. Talpon termett egy szempillantás alatt, és elnyargalt, mint a szél. A jóságos úriember pedig hiába vetette magát bősz kiáltozással a nyomába. S a király, mély hálát adva az égnek megszabadulásáért, neki az ellenkező irányban, s meg sem állt, míg biztonságban nem érezte magát. Aztán nekivágott az első kínálkozó ösvénynek, s csak hamar háta mögött hagyta a falut. Úgy sietett, ahogy csak a lábától kitelt, több órán át, és közben idegesen hátra-hátra pillantgatott, hogy nem követike. De a félelem nem sokára elhagyta, s szívébe hálás érzés költözött. Érezni kezdte, hogy éhes, s hogy szörnyen fáradt. Betért hát egy tanyaházba. De alig szólalt meg, rámordultak durván és elkergették. Rongyos gújájának köszönhette. Tovább vándorolt sértetten, elkeseredve és erősen eltökélve, hogy többet nem teszi ki magát ilyesminek. De az éjség nagy úr, és este felé, ahogy egy másik tanyához ért, újból szerencsét próbált. Itt még keservesebben megjárta. Mindenfélének elmondták, és megfegyegették, hogy a tüstént el nem hordja az írháját, elfogják, mint csavargót. Hideg borús éjszaka ereszkedett a földre, és a fájós lábú király lassan vánszorgott tovább. Kénytelen volt mozogni, mert mihelyt leült, hogy megpihenjen, a hideg azonnal csontig járta át. Minden élmény és tapasztalás új és rendkívüli volt, ahogy ment, ment az ünnepélyesen komor, kietlenül sivár éjszakában. Olykor hangokat hallott közeledni, távolodni, és ismét beleolvadni a csendbe. És miután a hozzájuk tartozó testekből egyebet sem látott, mint holmi elmosódó foltot, mindebben volt valami rémületes és titokzatos, hogy beleborzadt. Néha észrevett valami pislákolást, de sajnos mindig nagy messziről, szinte egy más világból. Ha pedig egy-egy ütötte meg a fülét, az is bizonytalan távoli felismerhetetlen volt. S a tompa tehénbőgés is csak foszlányokban szállt hozzá az éjjeli szélben, és igen szomorú hang volt. Egyszer másszor pedig paraszos kutyavonítás ütötte meg a fülét a beláthatatlan erdők és mezők felől. Minden hang távoli volt, és az olyan érzést plántált a kicsi királyba, hogy minden élet és mozgás végtelen messze van tőle, s hogy ő magában, társtalanul áll a mérhetetlen magány közepette. S csak botorkált tovább ezzel az új borzongató érzéssel a szívében. Felfelett a száraz levelek zörgésétől minduntal riadozva összerezzent, mintha suttogó emberi hangokat hallott volna. Aztán egy bádog lámpás fényébe jutott. Visszahúzódott az árnyékba, s várt. A lámpás egy csűrnyitott kapujában pislákolt. A király várt még egy kis ideig, de semmi lesz, semmi mozgás. Az ácsorgásban úgy átfázott, és a szállást kínáló csűr olyan csábítóan nézett rá, hogy végül elszánta magát. Lesz, ami lesz! Besurrant. Halkan slopva léphet be, s mihelyt átlépte a küszöböt, hangokat hallott a háta mögött. Elbújt egy hordó mögé, s lekuporodott. Két béres jött be lámpással, és beszélgetve munkához láttak. Ahogy ott tettek, vettek, jöttek, mentek a lámpással, a király ugyancsak kinyitotta a szemét, és a látottakból megállapította, hogy a csűr másik végében jó nagy istálló van. El is határozta, hogy oda veszi be magát, mihelyt magára marad. Egy rakás lópokrólz helyét is jól megjegyezte, körülbelül a fele úton, azzal a szándékkal, hogy néhányat az angol korona szolgálatába állít egy éjszakára. A két ember végre befejezte munkáját, az ajtót maguk mögött bereteszelték, a lámpát elvitték és elmentek. A vacogó király pedig gyorsan, ahogy csak a sötétben tudott, sietett tapokrócokhoz. Felnyalábolta őket, aztán tapogatózva, szerencsésen bejutott az istálóba. Két pokrozból fekhelyet csinált magának, a másik kettővel betakarózott. Most már boldog király volt, bár a pokrózok, ócskák, vékonyak voltak, s nem eléggé melegek, azon kívül pedig olyan csípős lóillatuk volt, hogy majd megfulladt tőle. Ám bár a király éhes volt és átfázott, ugyanakkor olyan álmos és fáradt is, hogy az utóbbi érzések hamarosan elnyomták amazokat, s csak hamar félálomszerű szendergész szállt reál. De hirtelen... Amikor már éppen elnyelte volna az álom, tisztán érezte, hogy valami megérinti. Abban a szempillantásban ferrezzent, s ilyetten kapkodott lélegzet után. E sötétből jövő titokzatos érintés hideg borzalma majd hogy el nem állította a szívverését. Csak feküdt mozdulatlanul, figyelt, és alig vett lélegzetet. De semmi sem moccant, semmi sem zörrent. Már éppen ismét elnyomta az álom, amikor hirtelen újból érezte a titokzatos érintést. Iszonyatos érzés volt ez zajtalan és láthatatlan lény könnyed legyintése, s a fiút majd megőrítette a rémület. Mit évő legyen? Ez volt a kérdés, de nem tudott rá feleletet. Itt hagyja a meglehetősen kényelmes szállást, és elfusson a rejtelmes lény közeléből. De vajon hová? A csűrből nem léphetett ki, és az a gondolat, hogy vakon téblábóljon a sötétben, négy fal közé zárva a lidércel, mely majd hajkurászni fogja, és nyilkosan lépte nyomon meg, meg legyinti az arcát vagy a vállát, elviselhetetlen volt. De maradni, és egész éjjel gyötrődni ebben a holteleven állapotban, ez vajon jobb? Nem. Mi maradt tehát. Jaj, csak egyet tehet. Semmi mást, tudja jól. Ki kell nyújtani a kezét, hogy azt a valamit megtalálja. Kigondolni könnyű volt, de megtenni annál nehezebb. Háromszor is kinyújtotta a kezét, remegősen a sötétbe, de mindjárt rémültem vissza is húzta. Nem mintha hozzáért volna bármihez is, hanem azért, mert bizonyosra vette, hogy rögtön hozzá ér. Negyedszer azonban egy kisé messzebbre nyúlt, és keze éppen, hogy valami meleget, puhát érintett. Majd kövé rémületében. Olyan lelki állapotban volt, hogy másra nem gondolt, csak arra, hogy friss, még ki nem hűlt holtestet érint. Azt gondolta inkább a halál, sem, hogy még egyszer megérintse. De ez a gondolat elhamarkodott volt mert nem ismerte az emberi kíváncsiság lebírhatatlan erejét. S reszkető keze nem sokára, elhatározása ellenéres jóformán önként, ismét kinyúlt s tapogatott, mint az imént. Hát egyszer csak hosszú szőr csomóba akadt. Összeborzadt, de csak tapogatott tovább. Keze a szört érezte, s valami meleg kötelet talált. A kötelet végig tapogatta, és egy Ártatlan borjúra bukkant, mert a kötél nem is kötél volt, hanem a borjú farka. Erre már a király is erősen elszégyelte magát, hogy a sok rémületet és szenvedést egy hitvány, alvó borjú okozta. De nem kellett volna szégyenkeznie, hisz voltaképpen nem a borjú ejtette rémületbe, hanem valami iszonyatos, nem létező dolog, amit a borjú helyébe képzelt és ebben a régi babonás világban minden gyerek így viselkedett és szenvedett volna, ahogy ő. A király most már nem csak annak örült, hogy az a valami, ami megijesztette csak egy kis borjú, hanem örült a borjú társaságának is, mert olyan elhagyatottnak és társtalannak érezte magát, hogy még ez oktalan jószágocska társasága és közelsége és sokat érő adomány volt neki. A saját fajtájától pedig annyit szenvedett és olyan bánásmódban részesült, hogy most egy ilyen Isten teremtménye a társaságában érezni magát, melynek szerint szíves, jóságos lelke van, ha más fenköltebb tulajdonságokkal nem is rendelkezik, valósággal vigasztalón hatott rá. Mindjárt el is határozta, hogy rangjától eltekint, és barátságot köt a borjúval. És miközben puha meleg nyakát mert a borjú ott feküdt éppen a keze ügyében, megvillant eszében, hogy ezt az állatot felhasználhatja nem is egy dologra. Ezért hát fogta magát, az ágyát újravetette, de most már szorosan a borjú mellé, oda kucorgotta a borjú nyakához, a pokrócokat pedig barátjára is ráborította. Egy-két perc múlva olyan jó melegben és kényelebben érezhette magát, amilyenben a Westminsteri királypalota párnái között sem. Most már kellemes gondolatai támadtak. Az élet vidámabb képet öltött. A rabság a bűnkötelékeitől szabad volt, és az ajas kegyetlen söpredéktől is megszabadult. Melegben, fedél alatt volt, egy szóval jól érezte magát. Az éjjeli szél felkerekedett, és oly vad rohamokkal száguldott, hogy a véncsűr csak úgy rászkódott, recsegett belé, majd alábbhagyott, és időnként nyögve, sóhajtozva járkálta körül a zugokat és kiszögelléseket. De ez a királynak most, hogy kényelmesen elhelyezkedett, muzsika volt. Csak hadyövölcsön és dühöngjön, ha csapkodjon, nyögjön és süvítsen, bánta is ő, sőt, gyönyörködött benne. Még szorosabban simult pajtásához, és elégedettségében boldog könnyűséggel álomtalan, békességes alvásba merült. A távolban kutyák vonítottak, elelbődültek a búst tehenek, a szél pedig tovább tombolt, s vad esőpászmákkal csapkodta a tetőt. De Anglia királya csak aludt zavartalanul, s aludt a borjó is, mert együgyű jószág volt. Sem a vihar nem zavarta, sem az, hogy király aluszik mellette. A királyfi a parasztok között Amikor a király jókor reggel felébredt, csak látja, hogy egy ázott, de okos patkány mászott be éjjel, és kényelmes vackot csinált magának az ölében. De most, hogy megzavarták, eliszkolt. A fiú elmosolyodott, és így szólt. Mitől félsz, szegény bolond? Én is csak olyan ágról szakadt vagyok, mint te. Gyalázat volna a gyámoltalant bántanék, én gyámoltalan. Sőt, még hálás is vagyok neked a jó jelért, mert ha egy király olyan mélyre süllyedt, hogy a patkányok rajta alúsznak, ez bizonyosan azt jelenti, hogy sorsa fordulóban, ennél mélyebbre világos, hogy nem süllyedhet. Feltápászkodott és kilépett az istálóból, s e pillanatban gyermekhangokat hallott. A csű rajtó kinyílt, s két apró lányka léphet be rajta. Néhelyt a királyt megpillantották, abba a beszélgetést, kacagást, megálltak, és roppant kíváncsisággal bámultak reá. Aztán elkezdtek suttogni, majd kisség közelebb mentek, ismét megálltak, csak bámultak és súgtak, búgtak. Aztán lassacskán neki bátorodtak, s hangosan kezdtek róla beszélgetni. Az egyik így szólt: Bekedves arca van mire a másik hozzátette és begyönyörű haja de bizony elég rongyos s milyen éhen kórásznak látszik még közelebb mentek hozzá, óvatosan körüloldalogták, és aprólékosan megvizsgálták minden mindenfelől, mintha valami furcsa, ismeretlen állatka volna. De félénkens nagy óvatossággal, hogy véletlenül meg ne harapja őket, hanetál áll harapós. Végül is egymás bátorítón, kézenfogva megálltak előtte, s ártatlan tekintettel jó kiadósan megbámulták. Aztán egyikük összeszedte bátorságát, és becsületes nyíltsággal megkérdezte. Ki vagy te fiú? Én vagyok a király, hangzott a komoly felelet. A lánykák egy kicsit meghökkentek, szemük tágra nyílt, s úgy maradtak némán egy jó fél percig is. Végül a kíváncsiság megtörte a csendet. A király? Miféle király? Anglia királya. A gyermekek először egymásra, aztán ő ránéztek, aztán álmélkodva, szédelegve, megint egymásra, végre egyikük megszólalt. Hallod ez, Marjorie? Azt mondja, hogy ő a király. Igaz lehet ez? Milyen lehetne igaz? Gondolod, hazudik, Prisszi? Mert az úgy van, hogy ha nem volna igaz, hazugság volna. Az bizony. Ezt jegyezd meg. Minden, ami nem igaz, hazugság. Ha hiszed, ha nem. Ez már alapos érvelés volt, és Prisszi ingat kétségei alól kirántotta a gyéként. Egy pillanatig tűnődött rajta, aztán a királyt a következő jámbor megjegyzéssel tette próbára. Ha igazán te vagy a király, akkor hiszek neked? Igazán én vagyok ezzel minden rendben volt. Ő felsége király volt, át minden további kérdés és vita nélkül fogadták el, és most már afelől kezdték kérdezgetni, hogy miért fújta ide? Hogy járat ilyen nem királyi ruhában? Hová igyekszik? És több e félét. Szegénynek igen jót tett, hogy végre olyanoknak panaszkodhat, akik nem csúfolják ki, és nem vonják kétségbe szavait. Így hát lelkendezve, s éjségét is elfeledve beszélt el viszontagságait, s a leánykák a legmélyebb, s leggyöngédebb rokon szemmel hallgatták. Amikor pedig utolsó kalandjához ért, s megtudták, mióta éhezik és szomjazik, tüstént abba a meséltetést, és siettek vele a tanyához, hogy reggelit szerezzenek. Most már boldog, derűs volt a király, és így szólt magában. Ha majd ismét király leszek, mindig becsülni fogom a kisgyermekeket, és sohasem felejtem el, hogy ezek bíztak bennem, hittek nekem, szenvedéseim idején. Még az idősebbek okosabbnak tartám magukat, csak csúfoltak, hazugnak mondtak. A leánykák anyja a királyt szeretettel és szánalommal fogadta, ágról szakadsága s nyilvánvalóan zavarodott elméje meghatotta anyai szívét. Özvegy volt, s meglehetősen szegény, éppen ezért elég szenvedést látott, hogy szíve megessék a nyomorultakon. Abban a hiszemben volt, hogy a bolond fiú elcsatangolt hozzátartozóitól vagy eltartóitól, ezért hát megpróbálta kiszedni belőle, honnan jött, a végből, hogy gondoskodhassék visszaviteléről. De hiába való volt minden szomszédvárosra s falura vonatkozó firtatása, a fiú arcas feleletei arra vallottak, hogy hírét sem hallotta a kérdezett helyeknek. Viszont komolyan és természetesen beszélt az udvari ügyekről, s többször amikor a boldogult királyról, atyáról beszélt. De mihelyt közönséges dolgokra fordult a társalgás, érdeklődése megszűnt s elhallgatott. Az asszony ugyancsak zavarban volt, de nem hagyta annyiban. Főzés közben is különféle fortélyokon törte a fejét, hogy a fiút sarokba szorítsa, és kiszedhesse belőle igazi titkát. Beszélt neki a tehenekről, de az a fülebotját sem mozdította. Aztán a juhokra terelte a szót, ugyanazzal az eredménnyel. Ilyen formán az a sejtelme, hogy a gyermek pásztor fiú szertefoszlott. Aztán beszélt malmokról, majd takácsokról, bádogosokról, kovácsokról, különféle szakmákról és mesterségekről. Végül bolondokházáról, tömlöcről, menházról, de semmi eredmény. Az asszony egy helyben topogott, egy szikrát se látott tisztábban. Végül is csak egy valami jöhetett szóba, a cselédi szolgálat. Úgy van, most már megtalálta a nyomot, nem lehetett más a fiú, mint holmi házi inas. Tehát ilyesmiről beszélt most már, De az eredmény leverő volt. A sepregetés témája nyilvánvalóan untatta. A tűzrakásra rá se hederített. A padlósúrolás és sikálás sem keltett benne semmi lelkesedést. Végtére a gazdasszony kétségbeesve, inkább már csak úgy tessék-lásség a szakácskodás művészetét vetette fel. Legnagyobb meglepetésére és örömére a király arca hirtelen felderült. No lám, végre kiugrasztotta a nyulata bokorból, gondolta, és még roppant büszke is volt cseles furfangjára, stapintatára, melyel elérte ezt. Háradt nyelve most már pihenhetett, ugyanis a király beszélőkéjét a mardosó éjség s a sistergő, rotyogó fazekakból és serpenyőkből párolgó, orcsiklandozó illat olyan ékes szólása ingerelte holmi incsiklandozó fogásokról, hogy az asszony alig három perc múlva így szólt magában. – Bizony, igaz, hogy kitaláltam. Hmm, konyhában segített ez. Kukta volt. A fiú eközben csak sorolta étlapját, s olyan hozzáértéssel magyarázta, hogy a asszony most már azt mondta. Szent ég! Honnan a csudából ismerhet ennyi fogást, és még hozzá ilyen finomakat? Mert merőben csak nagyurak s gazdagok asztalán előforduló étket emleget. Ó, oh, már tudom. Akármilyen toprondyos kis tekergő mostan, mielőtt meggabajodott volna, bizonyosan valami palotában szolgált. Az bizony. Alkalmasint a király konyháján kuktálkodott. Mindjárt kiderül. Üzetve a vágytól, hogy bebizonyítsa, milyen éles eszű, azt mondta a királynak, hogy ügyeljen egy pillanatra a konyhára, még biztatta is, hogy tolja meg egy-két fogással a reggelit, ha jónak látja, aztán kiment az udvarra, és intett a gyermekeknek, hogy kövessék. A király pedig így morfondírozott ez alatt. Egy másik angol királynak is volt hasonló megbízatása hajdanában, igazán nem lehet rangomon aluli olyan feladat ellátása, amelyhez nagy Alfred is leereszkedett. Sőt, megpróbálom derekasabban teljesíteni ő nála, mert ő odaégette a pogácsát. A szándék jó volt, de a kivitel alatta maradt, mert akár a másik, ez a király is csak hamar súlyos gondolatokba mélyett, s vele is megesett ugyanaz a baleset. A fősztye odakozmált. Az asszony éppen jókor toppant be, hogy a reggelit megmentse a teljes pusztulástól. A királyfi tűnődéséből kemény, de jó szándékú korholással rezzentette fel, de látva, hogy elrontott feladata miatt mi kétségbe esett, azonnal megenyhült, s már is csupa jóság volt és kedvesség. A fiú ezután és kiadósan belakmározott, és ez felüdítette. Az étkezést az a furcsaság jellemezte, hogy mindkét fél mellőzte a rangkülönbséget, de a kegynek egyik élvezője sem vette észre, miben részesül. Mert a gazdasszony, bár eredetileg csak holmi maradékot akart vetni a kis csavargónak, ahogy a többi csavargónak vagy a kutyának szokott, de az előbbi szidalom úgy égette a lelkét, hogy mindent megtett, amit megtehetett vigasztalására. Így azt is, hogy a családi asztalhoz ültette a nála különbekkel együtt emígy hangsúlyozván a felebaráti egyenlőséget. Ami pedig a királyt illeti, őt annyira bántotta a feladat elpuskázása, főleg mert a család oly jóságos volt hozzá, hogy a hozzájuk való leereszkedéssel óhajtotta jóvá tenni ügyetlenségét, ahelyett, hogy megkövetelte volna az asszonytól és a gyermekektől, hogy állva szolgáljanak neki, amíg ő születését és méltóságát megilletően egyedül foglalja el az asztalukat. Minnyájunknak jót tesz, ha olykor irgalmasak vagyunk Az asszonyt is egész napra boldoggá tette, a feletti elégültsége, hogy milyen nagy lelkű volt ehhez a sehonnaihoz Szint úgy magának a király is, mert így kegyesen megalázkodott egy akárki parasztasszony előtt Mihelyt a reggelit elköltötték, a házi asszony azt mondta a királynak, hogy mosogassa el az edényt ez a parancsa királyt egy pillanatra oly szörnyen megdöbbentette, hogy bizony közel volt a lázadáshoz, de aztán ezt mondta magában. Nagy fréd pogácsára vigyázott, az edényt is elmosogatta volna kétség kívül, ezért hát megpróbálom magam is. Bizony fárasztó és kellemetlen munka volt, de végül mégiscsak elvégezte. Most aztán türelmetlen lett. Folytatni szerette volna útját. Azám, de az élelmes asszony társaságától nem szabadulhatott egykönnyen. Az asszony több apró cseprő feladattal bízta meg, ső ő el is végezte derekosan dicséretreméltón. Aztán a kislányokkal együtt leültette, téli almát kellett hámoznia. De már ehhez oly ügyetlen volt, hogy az asszony hamarosan abba hagyatta vele, és kezébe nyomott egy hentes kést, hogy fenje meg. Azután meg gyapjú fésülésre fogta, Úgyhogy szegény már arról kezdett morfondírozni, hogy ő most aztán alaposan lefőzhette nagy Alfred királyt is az alantos munkában, aminek leírása jól hatna mesés könyvekben vagy a krónikákban, és már-már azon volt, hogy nemet mond. És amikor éppen ebéd után az asszony egy kosár macskakölyköt adott át neki, hogy vízbe folytsa, nemet is mondott. Jobban mondva, éppen azon volt, hogy tiltakozzék, mert érezte, hogy mindennek van határa. Ez a macska ölés volt az a pont, amikor közbejött valami. Ez a valami pedig nem más volt, mint John Kenty, házalóbatyúval a hátán, és hugó. A király a két zsiványt a nagy kapu felé közelettükben pillantotta meg, mielőtt azok észrevették volna. Így hát arról a bizonyos határról egy szót se szólt. Fogta a macskás kosarat csendben, szó nélkül kiment a hátsó kapun, és sietve vágott neki a ház mögött egy szűk utcának. A királyfi és a remete A háztól már magas sövény választotta el, s bár halálosan félt, mégis teljes erejéből loholt a távoli erdő felé. Hátra se nézett, míg el nem érte az erdő szélét. Akkor visszafordult, s hát két embert látott messzire maga mögött. Ez elég volt, dehogy várta meg, hogy alaposabban szemügyre vehesse őket. Csak nyakába vette a lábát, s futott, míg be nem ért az erdő sűrűjébe. Ott megállt, abban a hitben, hogy most már kellő biztonságban van. Feszültem figyelt, de mélységes és ünnepélyes csend volt, sőt, félelmetes és lélekszorongató. Csak egyszer-egyszer fogott fel a füle hangokat, de ezek oly távoliak és rejtelmesek voltak, mintha nem is valóságos hangok volnának, hanem kísértő lelkek panaszos nyöszörgései. Ilyen formán ez a jók még félelmetesebbek voltak, mint maga a csendesség. Eleinte az volt a szándéka, hogy itt marad estig, de testét rövidesen átjárta a hideg, és kénytelen volt mozogni, hogy felmelegedjék. Neki vágott hát egyenesen az erdőnek, remélve, hogy hamarosan megtalálja az utat. De csalódott. Ment, mendegélt, egyre beljebb, és minél tovább jutott, az erdő annál sűrűbbé vált. A sötétség is egyre sűrűbb lett, és a király egyszer csak arra ébredt, hogy ráesteledett. Borzat még a gondolattól is, hogy ezen a rémületes helyen kell éjszakáznia, Lépteit szaporázta, de csak kárára, mert nem láthatta tisztán hova lép Következésképpen csak csetlet botlott a gyökerek közt, s meg-megakadt tüskékben, iszalagokban Hogy megörült, amikor végre észrevett valami pislákoló világot? Óvatosan közelítette, minduntalan megállt, körülnézett, s figyelt Valami hitvány kis viskó üvegtelen ablakából jött a világosság most valami hangot hallott, s majd, hogy el nem futott, s el nem bújt ijettében. De szándékát hirtelen megváltoztatta, mert mintha imádkoztak volna odabent. Az ablakhoz lopakodott, hegyre ágaskodott, s A szoba kicsi volt. Padlója maga az Isten adta föld, a használattól jó keményre döngölve. Egyik sarkában szalmafekhely, egy-két rongyos pokróccal. Mellette veder, kupa, Táls, két-három fazék, serpenyő. Volt még egy falóca is, meg egy háromlábú szék. A tűzhelyen rőzsétűzmaradék a hamvadozott. Egy kis oltár előtt, egyetlen gyertya világában öregember térdelt, mellette holmivén faládán nyitott könyv feküdt s egy emberi koponya. Szálas, csontos testalkatú öregember volt, hajas szakála, igen, hosszús, hófehér, nyakától bokájáig érő bárányből ruhába öltözve. Bizonyára egy szent remete, mondta magában a király, végre rámosolygott a szerencse. A remete feltápászkodott a térdelésből, s a király bekopogott. Öblös hang válaszolt. Lép be. De hagyd oda a bűnt, mert szent helyez, ahova belépsz. A király belépés megállt. A remete rámeresztette, izzó, zaklatott szemét, így szólt: Ki vagy? A király hangzott a felelet nyugodt egyszerűséggel. Isten hozott, király! kiáltott felelkesen a remete, aztán lázas jövés menés közben s folyton hajtogatva Isten hozott, Isten hozott! Odaigazította a fapadot, a királyt a tűzhelyhez ültette, némi rőzsét vetett rá, s aztán ideges léptekkel kezdte fels aláméregetni a szobát. – És te hozott? – Ó, sokan kerestek oltalmat itt, de méltatlanok voltak, s elkergettem őket. De egy király, ki eldobja koronáját, méltóságának hívságos csillogását megveti, testét pedig rongyokkal fedezi, hogy életét a kegyességnek s a test csanyargatásának szentelje, az méltó erre, annak jár az Isten hozott, az menedéket kapit holtanapjáig. A király sürgősen közbeszólt, hogy magyarázkodjék, de a remete ügyet sem vetett rá, alkalmasint nem is hallotta meg, csak rótta, rovogatta fels le az útját egyre hangosabb és dörgedelmesebb beszéddel. S lesz itten! Senki fia fel nem fedezi rejtek helyedet, hogy esdeklésével akarjon visszatérésre bírni a ma léha és hívságos világba, melynek elhagyására az úr indított. Itt majd imádkozol, elmélyedsz az írásban, elmélkedsz a földi világ bolondságain, csalártságain, amaz eljövendő világ malasztjain. Fakéreg és erdei gyökerek lesznek a táplálékod, s naponta ostorozással sanyargatod a testedet, hogy lelked megtisztuljon. Sör csuhát viselsz pőre testeden, csak vizet iszol, s békességed lészen, ó, teljes békességed. S aki majd keresésedre jő, csalatkozva fordul vissza, téged többé nem találhat meg, s nem háborgathat. Az öreg folytó járkálva, végre halkabban beszélt, majd csuttogásra fogta hangját. A király megragadta az alkalmat, hogy előhozakodjék a maga bajával. Stette ezt nyugtalanságtól, félelemtől ihletett ékesz szólással, de a remete csak motyogott tovább, s rá se hederített. Majd mindig motyogva, odament a királyhoz, s így szólt nagyfontoskodva. Psszt, mondok neked egy titkot. Már oda is hajolt, hogy közölje, de visszahőkölt, és hallgatózó állásba dermett. Aztán egy-két perc múlva lábujjhegyen oda ment az ablaknyíláshoz. Fejét kidugta, és essúgta a fülébe. Én arkangyal vagyok. A király rettentően megijedt, és azt mondta magában. Engedne Isten vissza a tolvajok közé, mert lám egy őrült vénember fogja vagyok. Szorongása nőttön nőtt... Önnőtt, s arcáról is világosan lerít. A remete lázasuttogással folytatta. Látom, érzed varázserőmet, a megdöbbenés. Te nem juthatsz be ebbe a varázslatos világba, ezzel ne is ámíz magad, mert ez magának a mennynek varásköre. Én felszállok, s visszatérek egy szempillantás alatt. E váltam arkangyallá, most öt esztendeje. Mennyből küldött angyalok ruházták rám egy csodálatos hatalmat. Jelenlétük ezt az odut elviselhetetlen ragyogással töltötte meg, és ők letérdeltek előttem, király. Béz letérdepeltek, mert én náluk is nagyobb voltam. Jártam a mennyek csarnokában, a pátriárkákkal társalogtam. Érincsak meg a kezem! Ne félj! Érincsak meg! Így. Most olyan kezet érintettél, mely Ábrahámmal, Izsákkal, Jákobbal szorított kezet. Bézany, jártam én az arancsarnokokban, szemtől szembe láttam az istenséget. Most pihenőt tartott, hogy fokozza a hatást, majd arca hirtelen szint váltott, újra talpra szökött, s keserüdűvel menj dörögte. Az vagyok, az, arkangyal, de csak arkangyal. Én, aki pápa lehettem volna, mert ez az igazság. Égi szózat monddál meg álmomban, húsz esztendeje. Ó, oh, igen, bizony úgy volt, hogy pápa leszek, hiszen az ég mondta, hogy az leszek, de a király feloszlatta rendházunkat, és engem, szegény ágról szakadt szerzetest világgá üsztek, hatalmas küldetésemtől megraboltak. Itt ismét mormogni kezdett, homlokát ököllel csapdosta, tehetetlen dühében, hol egy-egy szörnyű mérges átkot cifrázva, hol ezt hajtogatva csüggetten. Ezért vagyok csak holmi arkangyal, én, aki pápa lehettem volna. Így folytatta egy óra hosszat, és az alatt a szegény kicsi király csak ült egy helyben, és szenvedett. Aztán az öreg örjöngése hirtelen eloszlott, s maga lett a szerítség. Hangja vált, felhőiből leereszkedett, és most már oly egyszerűen és emberin kezdett csevegni, hogy egy-kettőre teljesen megnyerte a király szívét. A vénszent szent ember a fiút közelebb igazította a tűzhöz, és kényelmesebben helyezte el. Kisebb karcolásait, horzsolásait hozzáértő gyöngét kézzel megorvosolta, aztán meg hozzálátotta a vacsora készítéshez és közben folyton mesélt, jóízűen, ízűen, egyszer-egyszer megsímogatta a fiúcska arcát, megbúbolta a fejét, és mindezt olyan szelíden és babusgatóan, hogy hamarosan minden arkangyal okozta rémületét és irtózatát, az ember iránti tiszteletté és szeretetté változtatta benne. Így tartott ez a boldog állapot, ami kettesben megvacsoráztak. Magyar remete, miután imádkozott az oltár előtt, ágyba fektette a fiút egy kicsi fülkében, s olyan szerető becézéssel, babusgatással takarta be, mint egy anya. Így hagyta ott egy búcsúsi ímogatással, s leült a tűzelé, és szórakozottan kezdte piszkálni a parazsat. De hirtelen abba hagyta, aztán az újával bögdösni kezdte a homlokát, mintha valami elillant gondolatát igyekezett volna visszaidézni. De úgy látszott, sehogy sem boldogult. Majd egyszerre felpattant, belépett vendége fülkéjébe, és így szólt. Te király vagy? Király, hangzott álmosan a felelet. Milyen király? Anglia királya. Angliáé Akkor hát Henrik halott? – Ó, jaj, bizony, én a fia vagyok. A remete arca rémítően elborult, s bosszút lihegve, keményen ökölbe a csontos kezét. Néhány percig állt így, ziháló mellel, aztán reketten szólt. – Tudod-e, hogy ő juttatott minket koldusbotra, s tett futóvá. Feleletet nem kapott. Az öreg a fiú fölé hajolt, belebámult nyugodalmas arcába s figyelte egyenletes lélegzését. Alszik! Mélyen alszik! állapította meg. Arcáról eltűnt a sötét felhő, s valami kaján gyönyörűség ült ki a helyére. Az alvó fiú arcán most mosolygás derengett, és a remete ezt morogta. Lám! Boldog a fickó. Elfordult tőle, és elkezdett fels alájárkálni nagy titokzatosan, mint valamit keresne. Hol megács fülelt, hol a fejét forgatta ide-oda, és egy, egy sebes pillantást vetett az ágy felé, és közben folyton motyogott, makogott magában. Végre megtalálta, amit keresett. Egy rozsdás hentes kést megköszörű követ. Visszalopózott a tűz mellé, leült, és szépen feregetni kezdte a kést a kövön, folyton pusmogva, makogva, felfelkiáltva. A szél sóhajtozva járta keresztül az elhagyott viskót, és messziről elelhozta az éjszaka titokzatos hangjait. Repedésekből és likakból vakmerő egerek és patkányok fénylő szemei kandikáltak az öregre, de ő csak folytatta munkáját lázasan, elmerülve, s mindebből semmit sem vett észre. Időnként végighúzta hüvelykúját a kés élén, s megelégedetten bólogatott hozzá. – Már élesedik, – mondta, – azám már élesedik. Az idő múlásával nem törődött, csak dolgozott nyugodtan tovább, elszórakozva gondolataival, melyeket olykor ki is mondott. Az apja tett tönkre, ő nyomorított meg bennünket, s most elenyészett az örökös tűzben. Tőlünk meg merekült. de Isten akarata... Igen, igen, az Isten, ne pereljünk fele! Ám a tűztől nem menekült. Nem, a könyörtelen, irgalmatlan, emésztő lángoktól nem menekült. Azok pedig örökkévalók. És így köszörült, köszörült tovább, és közben mormogott, vagy rekedtem, felfelkapacagott, majd ismét szavakban tört ki. Az ő apja tette mindezt. Csak arkangyal vagyok, de ha ő nincs, pápa volnék! A király megmocant. A remete nesztelenül az ágyához ugrott, letérdelt, s a fekvő gyermek fölé hajolva döfésre emelte kését. A fiú megint mozdult egyet. Szemei egy pillantra kinyílt, de értelem nem volt benne. Semmit sem látott, s a másik percben már nyugodt lélegzése mutatta, hogy álma ismét mélyre fordult. A remete egy ideig ugyanebben a helyzetben lélegzetét is visszafolytva figyelt, majd lassan leeresztette a karját, és eloldalgott, mondván, éjfél már elmúlt. Nem volna jó, ha kiáltana, mert véletlenül erre haladhat valaki. Oduját körülfutkostas, hol innen, hol onnan, egy-egy darab rongyot szedett fel, aztán visszalopózott, és gondosan, nagy elővijázattal összekötözte a fiú bokáját anélkül, hogy felébresztette volna. Aztán a csuklóit is össze akarta kötözni, s többször is megkísérelte keresztbe tenni, ám a fiú mindig éppen akkor, amikor a kötél már-már rákerült, elhúzta hol az egyik, hol a másik kezét, de végül, amikor az arkangyal már közel volt a kétségbeeséshez, a fiú magától tette keresztbe őket. A másik pillanatban már rajta is volt a hurok. Aztán a remete áthúzott egy rongyot a fiú álla alatt, s a fejetetei megcsomózta, persze óvatosan fokról fokra, s oly ügyesen bogozta göcsöste össze, hogy a fiú közben békésen aludt, s még csak meg sem mozdult. Hendon az életmentő Az öreg ember macskamódra görnyedve elosond, majd lopakodva vitte oda az alacsonypadot. Féltestével a derengő, pislákoló világosságban, félig árnyékban ült, s szemét az alvó fiúra mereztve, türelmesen virrasztott fölötte, nem érezte az idő múlását. Kését csöndesen köszörülgette, motyogott és kuncogott hozzá. És ahogy ott ült ebben a világításban s ebben a testtartásban,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 Egyre fogynak átra levő perceid, minden perce drága, mondd el a haldokló imátságát! A fiú kétségbe esetten nyögött fel, aztán abbahagyta a vergődést, és csak liheget tehetetlenül. Könnyei kibudjantak, és egymás után peregtek végig az arcán. De ez a szívedtépű látvány cseppet sem enyhítette a megveszekedett vénember vérszomját.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 Ez alatt a kicsi király, hol rémülettől borzongva, hol reménységtől repesve feküdt ágyában, és teljes erejéből azon igyekezett, hogy hangosan nyögjön, s hendom meghalhassa, De keserően kellett tapasztalnia, hogy erőlködése, kárba vész, nincs semmi hatása. De most hű az utóbbi megjegyzése úgy érte, mint haldoklót a friss mezők éltető fuvallata. Megint erőlködni kezdett tehát, éppen mikor a remete ezt mondta –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 Első Fufu király, tehát újra együtt csatangolt a zsiványokkal és a földön futókkal, goromba tréfáik és aljas csipkelődéseit céltáblájaként, és sűrűn szenvedve a különféle megaláztatásokat Kenti és Hugó kezétől valahányszor a kapitány csak hátat fordított nekik. Kentin és Hugón kívül senki sem haragudott rá igazán, sőt egyikük másikuk még szerette is és minnyáján csodálták bátorságát, talpraesettségét. Két-három nap alatt Hugo, akinek őrizetére és felügyeletére bízták, mindent megtett, amit csak lehetett, hogy a fiút alattomban gyötörje. Esténként, a szokásos tivornyák idején azzal szórakoztatta a társaságot, hogy amúgy véletlenül kisebb-nagyobb bántalmakkal illette. Kétszer rálépett a lábára, persze véletlenül, a király pedig, ahogy ez már méltóságához illett, megvetést és közömbösséget erőltetett magára. De amikor Hugo harmadszor is megszerezte magának ezt az örömöt, a király egy fügykössel, a banda legnagyobb gyönyörűségére földre sújtotta. Hugót úgy elöntötte a dű és a szégyen, hogy felugrott, felragadta a fügyköst, és eszevezetten rontott neki ellenfelének. Azonnal kört formáltak a két gladiátor köré, biztatni kezdték őket. De szegény hugónak nem volt semmi szerencséje. Csapkudó és hadonászó inas verekedése vajmi gyengének bizonyult olyan ellenféllel szemben, akit Európa legelső vívó oktattak mindenféle vívófogásra és a kartforgatás fortéjaira. A kicsi király fürgén és kecsesen küzdött, és olyan könnyen és pontosan fogta fel s hárított el az ütések zuhatagát, hogy a bámészkodók tarka hada csak úgy tombolt a lelkesedéstől. És valahányszor gyakorlott szeme egy-egy rést fedezett fel, és egy-egy villámgyors ütése zúgott le hugófejére, az újongásnak és rivalgásnak olyan viharatámat körülötte, hogy egyenesen gyönyörűség volt hallani. 15 perc múlva hugó, összeverve, megtépázva, könyörtelen kacagásorkán céltáblájaként hullogott el a küzdőtérről. A párbaj sértetlen hősét pedig az újongó tömeg várra kapta, és úgy vitte a kapitány elé a díszhelyre, s ott nagy ceremóniával kakas királyá koronázták. Előbbi alantasabb címét pedig eltörölték, és száműzetésre szóló határozatot hoztak mindazok ellen, akik régi címét kiejtenék. De minden abbeli kísérletük, hogy a királyt a banda hasznot hajtó tagjává tegyék, kudarcba fulladt. Csökönyösen vonakodott bármit is tenni, sőt, állandóan szökni próbált. Visszatérésének első napján belökték egy őrizetlen konyhába. De nem csak, hogy üres kézzel tért vissza, hanem még fel is akarta verni a házbelieket. Aztán egy üstfoltozóval küldték el, hogy segítsen a munkájában, de nem akart dolgozni. Sőt, saját forrasztóvasával esett neki az üstfoltozónak. Végül is hugónak és az üstfoltozónak más dolga nem volt, mint vigyázni, hogy meg ne szökjék. Ő pedig királyi méltóságának villámaival sújtott le mindazok fejére, akik szabadságában korlátozták, vagy pedig valami munkára akarták fogni. Egyszer megint csak hugó őrizete alatt küldték el egy toprongyos asszonynal, és egy beteg csecsemővel koldulni. De az eredmény nem volt valami biztató. Esze ágában sem volt, hogy koldusok szószólója legyen, vagy munkájukból bármi más módon kivegye részét. Így telt el néhány nap, és a csavargó élet nyomorúsága, terhelyi, szennyei és aljassága fokról-fokra olyan elviselhetetlen lett a szegény kis fogolynak, hogy már-már úgy érezte, a remete késétől való megszabadulása halálát legfejebb csak késlelteti. De éjjelenként álmában elfelejtette mindezt. A trónján ült, és ismét uralkodó volt. Ez természetesen csak fokozta az ébrellét gyötrelmeit. Szenvedése, a bandába való visszatérése és Hugóval való verekedése közti napokban lett csak igazán keserű és egyre nehezebben elviselhető. A verekedés után való reggel Hugó bosszú comjazva kelt fel. Különösen két terv foglalkoztatta. Az első, hogy a fickó büszkeségét megtörje, és képzelt királyságában kegyetlenül megalázza És ha ez nem sikerülne Akkor ott volt a másik terve pedig az Hogy valami bűnt fog a királyra és aztán a törvény könyörtelen kezére juttatja Az első terv végrehajtására legalkalmasabbnak mutatkozott Kilist csinálni a király lábára Bizonyos volt benne, hogy ez aztán alaposan megalázza Mihelyt a kilis elmérgesedik Kenti segítségével majd arra fogják kényszeríteni, hogy a lábát mutogassa az országúton, és alamizsnát kunyarájon. Kilisnek a mesterségesen előidézett tájogot nevezték. A Kilis előidézéséhez a mestere oltatlan mézből pépet csinált, szappant, vasarosdát kevert bele, rákente egy darab bőrre, amelyet aztán szorosan a lábra kötöttek. Ez természetesen úgy felmarta a bőrt, hogy a helyén szörnyűséges sebb keletkezett. Még vért is kentek a sebb környékére, meg megalvott, és sötét, iszonyú szint öltött. Végül mocskos rongyokkal bepójálták, de úgy, hogy az undok kelevény kilássék alóla, és a járókelőknek megessék a szíve. Hugó segítségül hívta az üstfoltozót, akit a királya forrasztóvasával megtáncoltatott. Magukkal vitték a fiút üstfoltozni, és mihelyt a tábor látókörén túljutottak, leteperték, s míg az üstfoltozó lefogta, Hugó a pépet szorosan a lábszárára kötötte. A király tombolt és dühöngött, s akasztófát ígért mind a kettőnek, mihelyt a kormánypálcát újból kezébe kapja, de azok keményen szorították. Tehetetlen vergődésén csak röhögtek, és gúnyolódtak fenyegetésein. Így folyt a dolog, amíg a kenőcs csípni nem kezdte, és művük hamarosan tökéletes is lett volna, ha közben nem jön valami. De közbe jött. Éppen akkor jelent meg a tethelyén a rabszolga, az, aki szónoklatában lefestette Anglia törvényeit. Véget vetett a gyalázatnak, s letépte az ocsmány pépes kötést. A király el akarta kérni szabadítója fügykösét, hogy a két zsiványt ott a helyszínen elpáholja, de a fickó úgy vélekedett, hogy ez bajt hozhat rájuk. Hagyják a dolgot estére, amikor az egész banda együtt lesz, és senki idegen nem mer majd beavatkozni a leszámolásba. A kis társaságot visszavitte a táborba, és jelentette az ügyet a kapitánynak. Miután ez meghányta vetette a dolgot, úgy határozott, hogy a királyt ne vigyék túl koldulni, mivel napnál világosabb, hogy jobb és előkelő pályára hivatott, és a rangból felemelte, és tolvajá léptette elő. Hugo öröme határtalan volt. Az előtt is ösztönözte már a királyt lopásra, de mindig hiába. Most azonban nem lehet baja vele, hiszen a király álmában sem merne ellenszegülni a főhadiszállásról szállásról érkező határozott parancsnak. Így hát... Aznap délutánra portjázást eszelt ki. Annak során majd csak a törvény kezére juttatja a királyt. Mindezt persze ügyes fortéljal, a véletlen látszatát keltve akarta végrehajtani. A kakas király ugyanis most annyira népszerű, hogy a banda nem valami kézzel bánnék egy népszerűtlen tagjával, ha kiderülne róla, hogy családul a közös ellenség a törvény kezére juttatta a királyt. Szép volt a terv. Hugo ideje korán átruccant áldozatával egy szomszéd faluba, és kettesben rótták az utcákat egyiket a másik után. Egyikük szemmel várt az alkalomra, hogy aljas tervét megvalósítsa. A másik ugyanilyen szemmel figyelt, mikor szökhetne meg örökre egy gyűlölt fogságból. Mindkettő elszalasztott néhány közepesnek ígérkező alkalmat, mert szívük legmélyén ezúttal bizonyos sikerre vágytak, és nem akartak bizonytalan kimenetű vállalkozásba kezdeni. Először Hugónak kínálkozott alkalom. Egy asszonyság közeledett duzzadt, gazdagon megrakott kosarával. Hugo szemében kaján öröm csillant, amikor így szólt magában. Egy életem, egy halálom. Ha ezt most rá tudom fogni, Isten óvjon téged, kakas király! Látszólag türelmesen, de belül izgalomtól égve várt. Várt, amíg az asszony közelükbe ért. És eljött a pillanat, aztán hirtelen odafordult a királyhoz, és azt súgta. Várjál itt, még vissza nem jövök! Aztán áldozata után lopakodott. A király szíve örömtől repesett, most végre megszöghet, a Hugo elég messzire követi áldozatát. De nem volt szerencséje. Hugo az asszony mögé lopakodott, kikapta a csomagot a kosárból, szaladt vele vissza, zsákmányát huttában egy rongyos takaróba bujolálva. De keletkezett is egyetlen szempillantás alatt óriási lárma, mert az asszony rögtön észrevette kosarának hirtelen megkönnyebbedését, ha magát a tolvajt nem is látta. Hugo pedig meg nem állt, csak a király kezébe nyomta a batyucs, így szólt. «Sies utánam a többiekkel, és kiabálj, tolvaj, tolvaj, de vezesd őket rossz irányba!» A következő percben Hugo bekanyarodott egy gírbe-gurba utcába, majd pár pillanat múlva ártatlan és közömbös képpel újból felbukkant a színen, s egy oszlop mögé állt, hogy onnan figyelje a történendőket. A fölháborodott király tüstént földhöz csapta a batyut, hogy a takaró éppen akkor esett le róla, amikor az asszony odaért, nyomában az egyre sűrűsödő sokasággal. Egyik kezével megmarkolta a király csuklóját, a másikkal pedig a csomagot kapta fel, miközben hatalmas szidalomzáport zúdított a fiú fejére, aki hiába igyekezett markából kiszabadulni. Hugo épp eleget látott, ellenségét elfogták, bizonyosan a törvény kezére jut. Elillant hát boldogan kuncogva, s a tábor felé vette útját, az otthon elmondandó, legtetszetősebb hazugságot forgatva fejében. A király pedig továbbra is az asszony erős markában vergődött, s időnként felkiáltott. Engedj el, te ostoba teremtés! Nem én fosztottalak meg, sirály holmitól! Közben a tömeg valóságos gyűrűt alkotott körülöttük. Fenyegették a királyt, és mindenféle csúfságot kiáltoztak feléje. Egy börkötényes, hatalmas, feltűrt ingújú kovácsmester furakodott most hozzá, hogy jól elverje, de hirtelen hosszú kart villant, slapjával hatalmas erővel csapott le az ember karjára, furcsa tulajdonosa ugyanakkor így szólalt meg barátságosan. Jó emberek, viselkedjünk csak finomabban. Csak semmi harag és káromkodás. Ez törvényre tartozó ügy. Senki hivatlan ne avatkozzék bele. Erezd el a fiú kezét, jó asszony! A kovácsmester egyetlen pillantással végigmérte a marcon a katonát, aztán maga elé dörmögve elkullogott, miközben egyre tapogatta a karját. Az asszony pedig kelletlenül eleresztette a fiú csuklóját. A tömeg görbeszemmel nézte ugyanaz idegent, de jobbnak látták hallgatni. A királykor szabadítója mellé ugrott, s kipirult arcal és csillogó szemmel így kiáltott. Csúnyán elmaradtál, de most éppen jókor jöttél, máj Vágd ezt a csürhét darabokra! A királyfi fogságban Hendon elfolytotta a mosolyát, a király füléhez hajolt, és úgy súgta. Csak csendesen felség. Óvatosan forgasd a nyelvedet, sőt, legjobb, ha egyáltalán nem is forgatod. Bizzál bennem, s ne félj, minden jól végződik. Aztán így szólt magában. Májsz lovag, Isten Teljesen elfelejtettem, hogy lovag vagyok. Te ringettét. Becsodálatosan emlékszik ez a gyermek különös hóbortjaira. Üres és nevetséges cím az enyém, de megszolgálni mégsem volt kicsi dolog. És azt hiszem nagyobb dicsőség ködlovagnak lenni az ő árnyék és álom királyságában, mint akár grófnak holmi valódi királyságban. A tömeg egy közelgő poroszlónak engedett utat, aki éppen vállon akarta ragadni a királyt, mikor Hendon megszólalt. Csak lassan, barátom! Vedd el a kezedet! A fiú szépen követni fog, felelek érte. Vezes, s mi követünk! ment a poroszló a batyusasszonyjal, mögötte Májsz és a király nyomukban a sokaság. A király lázadozni akar, de Hendon halkan így szólt hozzá. Gondold meg, felség, a törvényeket magad alkotott felséges akaratoddal. Most éppen kútfejük szegje meg őket. Hogy kívánjon akkor engedelmességet alatvalóitól? A látszat az, hogy törvénysértés esett. Ha a király majd ismét trónján ül, vajon megbánással fog -e emlékezni arra a percre, amikor látszólag való volt, és mint ilyen alárendelte magát saját törvénye hatalmának? Igazad van, ne szólj többet! Megfogod látni, hogy Anglia kirája, közembernek számít, épp úgy engedelmeskedik a törvénynek, ahogy alatvalóitól megköveteli. Amikor az asszonyt a bíró előtt vallomástételre szólították, megesküdött, hogy a vádlottak padján ülök is bűnös követte el a lopást. Mivel senki sem volt, aki az ellenkezőjét bizonyította volna, a kis királyt továbbra is vádlottként kezelték. A csomagot most kigöngyölték. Kövér sült malac volt benne. A bíró arca hirtelen elborult. Hendon pedig elsápadt, s testét a rémület villámcsapásként járta át. De a király mozdulatlan maradt. Tudatlansága, s a törvényben való járatlansága megkímélte az igységtől. A bíró töprengett egy vészjósló percig, majd az asszonyhoz fordult. Mennyit ér szerinted ez a jószág? Az asszony meghajolt és így felelt. Három silinget és nyolc penit, méltóságos bíró úr. Hazudnék, ha egy pennivel is kevesebbnek mondanám. A bíró feszengve nézett végig a hallgatóságon, majd odaszólt az őrnek. Üriz ki a termet, és zárd be az ajtókat. Így is történt. A teremben nem maradt más, csak a két hivatalos személy, a vádlott és a vádló, no meg Mais Hendon. Ez utóbbi mereven és sápadtan állt, homlokát kiverte a hideg veríték, majd patakokban folyt le arcán. A bíró újból az asszonyhoz fordult, és elérzékenyült hangon így szólt: Szegény, tudatlan fiú ez. Itt talán az éjség sarkalt etetre, hiszen a szegényekre most kemény idők járnak, sláthatott, láthatod, hogy a fiúnak nincs gonosz arca. De ha az éjség hajtja az embert. Jó asszony, Tudod-e, hogy aki tizenhárom és fél penni értéken felül lop, azt a törvény akasztófára ítéli? A kicsi királynak a megdöbbenéstől tágra merett a szeme, de meg sem ukkant. De nem így az asszony? Az ijegységtől remegve megve fel, és így kiáltott. Jóságos? mit tettem? Isten őriz, A világért sem akarnám, hogy a gyereket felakasszák. Mentsem meg ettől, méltóságos bíró úr! Mit csináljak? Jaj, mit csináljak? A bíró méltóság teljesen így szólt. Az érték helyesbítése kétségtelenül megengedett dolog, ameddig jegyzőkönyvben nem vétetett. Akkor hát az Istenért legyen a malac ára nyolc penni, és áldassék a nap, melyen így szörnyű tehertől szabadult a lelkiismeretem. Mice Hendon örömében megfeledkezett az illendőségről, a királyt méltóságában megsértve mindkét karjával átölelte. Az asszony hálásan búcsúszkodott és elindult malacával. Mikor a poroszló ajtót nyitott neki, maga is utána lopakodott a keskeny folyosón. A bíró a jegyzőkönyvet írta. A Mindigéber Hendonnak feltűnt, hogy a poroszló követi az asszonyt. Kilopózott hát a homályos folyosóra és hallgatózni kezdett. A következő beszélgetést hallotta. Kövér malacocska, jó falatnak ígérkezik. Megveszem tőled, itt a nyolc penni. Nyolc penni? Hogy is ne, szó sem lehet róla. Nekem is három sílig nyolc pennibe került, a régi király verette becsületes pénzben, melyet a most elhalt öreg Harry még nem értékelt le. Fütyülök a nyolc pennydre. Hát így áll a dolog. Eskü alatt vallottat, hogy a malac nyolc penit ér. Gyere csak vissza ő méltósága elé, és felelj a bűnödért, a fiút pedig felakasztják. Jaj, jaj, szívecskér, csak eszneted velem. Hát ide a nyolc penit is, hallgass a dologról! Az asszony sírva ment el. Hendon pedig visszahosont a törvényterembe, s hamarosan követte őt a poroszló, miután a zsákmányt biztos helyen elrejtette. A bíró még körmölt egy darabig, azután bölcs és jóságos dörgedelmet olvasott fel a királynak, és végezetül rövid fogságra ítélte még hozzá közösbe, és kitöltése után nyilvános megveszőzésre is. Az elképet király már kinyitotta a száját, hogy alkalmasint ott a helyszínen elrendeli a jóságos bíró kivégzését, de észrevette Hendon figyelmeztető jelét, is, akármilyen nehezére esett is, lenyelte mondani valóját. Hendon kézen fogta a fiút, meghajolt a bíró előtt, és a porkolán vezetésével mindketten elindultak a börtön felé. Amint kiértek az utcára, a felbőszült uralkodó kikapta kezét Hendon markából, és így kiátott – bolond! Azt hiszed, hogy elevenem belépek egy közös börtönbe? Hendon meghajolt, és egy kicsit keményen így szólt. bízol -e bennem? Akkor szót se. Ne helyzetünket veszedelmes beszéddel. Isten akarata történik. Nem sürgetheted, és nem változtathatsz rajta. Tehát csak várj, és légy türelmes. Ne félj! Eljön a megtorlás és az öröm ideje. Ha majd megtörténik, aminek meg kell történnie.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 Miért Hendon és a király olyan messzire jutott, hogy a poroszló nem láthatta őket, Hendon a királyt a városon kívül egy bizonyos helyre irányította, hogy ott várjon rá, amíg a fogadóban megfizeti tartozását. Fél óra sem telt belé, és a két barát vidáman kocogott Hendon két rozzant paripáján. A király most nem fázott, jól érezte magát, mert eldobhatta rondjait, s felölthette a használt ruhácskát, amelyet Hendon vett volt neki a London Bridge-en. Hendon kimélni akarta a fiút a túlságos fáradalmaktól, úgy gondolta, hogy a nehéz utazás, a rendszertelen táplálkozás és kevés alvás csak árthat megzavarodott elméjének. Ellenben pihenés, rendszeresség és mérsékelt testmozgás siet fogja gyógyulását. Alig várta, hogy egészségesnek lássa már a kicsi bolondost, s megszabadultan beteg látomásaitól. Elhatározta hát, hogy nagy pihenőkkel kényelmes ügetésben folytatja az utat otthona felé, melytől oly régóta élt elszakítva, ahelyett, hogy türelmetlenségének engedve éjjel-nappal lóhalálában nyargalnának. Mikor már vagy tíz mérföldet tettek meg a királlyal, nagyobb bacska faluba értek, s megszálltak egy jó fogadóban. Viszonyuk újból a régi lett. Hendon ismét a király széke mögé állt ebéd közben, s kiszolgálta. Aztán, hogy eljött a lefekvés ideje, levet köztette, maga pedig pokrózba burkolózva feküdt az ajtó elé. Másnap harmadnap ráérősen baktattak tovább, elemlegették külön-külön átélt viszontagságaikat, és nagyon jól mulattak egymás kalandjain. Hendon részletesen elmesélte vándorlásait, hogyan smerre kereste volt mindenfelé az eltűnt királyt, hogyan járatta vele bolondját az arkangyal az erdőben, majd pedig mikor látta, hogy nem tud tőle Hendontól szabadulni, hogyan kanyarodtak vissza kunyhójához. Azután, mesélte, a vénember bement a háló kuckóba, de mindjárt kétségbe esett ábrázatta, jött is vissza onnan. Előadta, hogy... Szentül hitte, a fiú már régen hazajött, s lefekült pihenni, de hát most sehol sem találja. Ő várt, várt egy álló napig a kunyhónál. azt látta, hogy minden remény hiába, s nekivágott tovább keresni a fiút. S az öreg Sanctus Sanctorum igazán sajnálta, hogy felséged nem jött vissza, mondta Hendon, láttam az arcán. Meghiszem, azt mondta a király, és aztán előadta viszontagságait. Bezzeg bánta most Hendon, hogy nem tekerte ki az arkangyal nyakát. Az utazás utolsó napján Hendon egyre vidámabb lett. Nyelve szünet nélkül pergett. Öreg apjáról és Artur bátyjáról mesélt mindenfélét, ami nemes, kiváló jellemüket bizonyította. Áradozva beszélt Edítjéről, és ez olyan jó hangulatba ringatta, hogy még jó öcséről is képes volt néhány jó szót ejteni. Állandóan színezgette magában megérkezésük közeli pillanatát. Hé, hey, micsoda meglepetés lesz mindenkinek az ő váratlan hazatérése, s micsoda hálás boldogság fog mindenkit eltölteni. Szép vidék volt. Itt is, ott is házikók és gyümölcsösök. Az út hatalmas legelőkön vezetett át, salankák úgy váltogatták egymást, mint tengeren a hullámok. Délután a hazatérő tékozló fiú már folyton letéregetett az útról, s felfelkaptatott valami dombocskára, hát ha onnan már megpillanthatja otthonát. Igyekezetét siker koronázta, s boldogan kiáltott fel. Ott a falu királyom, és ott a kastély is, nem messzire. Ide látszanak a tornyai, és az az erdő amott túl, az apámé. Ó, most aztán megláthatod, milyen is a rang és a gazdagság. Hetven szobás ház, gondol csak el, s 27 szolga, végre nekünk szállás, igaz-e? Gyere siessünk, majd kivet a bőrömből a türelmetlenség. Siettek is, ahogy csak bírtak. Három óra mégis elmúlt, mikor a faluba értek. A falut gyorsan szelték át, közben közben szája be nem állott. Itt a templom, rajta ugyanaz a borostyán, se több, se kevesebb. Ott meg a vendégfogadó, a vén veres oroszlánhoz, ott pedig a piac. Itt a májusfa, és ott van a kút. Nem változott semmi, csak az emberek. Hiába, tízesztendő megváltoztatja az embert. Éhányat, mintha ismernék közülük, de engem egy sem ismer. Így öblött belőle a szó. A falu végét hamarosan elérték. Akkor egy magas sövényszeg, te kanyargós, keskenyösvényre tértek, és ezen körülbelül fél mérföldet haladtak, míg egy cifra kapunát hatalmas virágos kertben nem léptek. A kapu oszlopait faragott címerek díszítették, és nem sokára ott álltak a kastély előtt. Isten Istenhozott Hendonholban, királyom! kiáltott fel Mais. Ó, ben nagy naphez! Atyám, bátyám és Editem most majd kiugranak a bőrükből örömükben, és a viszontlátás mámorában csak hozzám szólnak majd, csak hozzám lesz szavuk. Ezért ne haragudj, ha te látszólag valamivel hűvösebb fogadtatásban részesülsz. Hamarosan az is megváltozik, mert ha megtudják, hogy párfogoltam vagy, ne félj, keblükre ölelnek Mice Handon kedvéért, és házukban és szívükben örök otthonra találsz. A következő pillanatban Hendon leszállt lováról a főbejárat előtt. Lesegítette a királyt is, aztán kézen fogta és berontott a házba. Néhány lépcsőn tágas terembe jutott, belépett. Inkább szelesen, mint szertartásosan leültette a királyt, aztán az íróasztalnál ülő ifjú emberhez szaladt a kandalló elé, melyben barátságos tűzlobogott. lobogott. Ölej meg, Hugh! kiáltotta, és mondd, hogy örülsz hazatérésemnek. Hívd apánkat, mert nem otthon az otthon, amíg kezét meg nem fogom, arcát meg nem pillantom, és meg nem hallom a hangját. De Hugh pillanatnyi megrökönyödés után csak hátrahőkölt és szúrós, szinte sértett tekintetet szegzett a betolakodóra, majd valami titkos fortétól vezetve csodálkozó kíváncsiságot erőltetett az arcára, amelybe némi őszinte nem tettetett részvét is keveredett. Végül is szeliden így szólt. Elméd úgy látszik megzavarodott, szegény idegem. Bizonyára sokat szenvedtél a sors kemény kezétől, külsőd is erről tanúskodik. Kinek tartasz engem? Kinek tartalak? Ki másnak, mint aki vagy? Hugh Hendonnak, vágta ki mász egy kicsit élesen. A másik ugyanolyan szelít hangon folytatta. És te kinek képzeled magad? A képzeletnek ehhez semmi köze! Azt akarod mondani, hogy nem ismered meg bennem bátyádat, Mize hendont? Örömteli meglepetés villantát Hugh arcán, és így kiáltott fel. Nem tréfa ez? vagy feltámadhatnak a holtak? Áldott legyen az Isten, ha így van. Szegény elkóborolt fiunk újból, amiénk, e sok kegyetlen év után. Ó, ez szebb sem, hogy igaz volna. Kérlek, légy könyörületes, is ne tréfáj velem! Gyorsan gyere a világosságra, Had nézzelek meg közelről! Megragadta Mice karját, az ablakhoz vonszolta, tetőtől talpig végigmérte, ide-oda forgatva, s maga is körüljárta, hogy jól megvizsgálhassa minden oldalról. Ez alatt a megtért tékozló fiú repesett az örömtől, s egyre bólogatott fejével. – Folytasd csak, öcsém, folytasd! – egy tagom vagy arcvonásom sincs, mely ne állná ki a próbát. Vizsgálgass kedvedre, jó hű! Én vagyok valóban elveszett bátyád, igaz-e? Az öreg Mice! Ó, nagy nap ez! Mondtam, ugye, hogy nevezetes nap? Add a kezedet, tartsd az orcádat! Istenem, mindjárt meghalok a boldogságtól! Éppen rá akart borulni öccsére, mikor Hugh elhárítóan emelte fel a kezét, majd feje gyászosan előre csuklott, és elfuló hangon mondta. Ó, oh, Istenem, adj erőt ezt szörnyű csalódás elviseléséhez! Mász egy percig mukkanni sem tudott a csodálkozástól, mihelyt magához tért, felkiáltott. Miféle csalódás? Te nem vagyok a bátyád? Hugh szomorúan rázogatta a fejét, és így szólt. Adná az ég, hogy az legyél, s hogy más szemek felleljék a számomra láthatatlan hasonlóságot. Attól félek, a levél nem hazudott. Miféle levél? Tengeren túrról jött hat-hét évvel ezelőtt, és tudatta velünk, hogy bátyám elesett a csatában. Hazusság volt! Hívd apádat! Ő majd megismer engem! Hiába hívnám a halottat. Halott? Máj szava elakadt, szája remegni kezdett. Apám halott. Iszonyú hír. Akkor hát odafele örömöm. Hadd lássam hát Artúr bátyámat. Ő bizonyosan megismeri és vigasztalni fog. Ő is meghalt. Uram, érgalmaz! Meghaltak mind a ketten. A jók és derekak meghalnak. Lásd, s bezzeg én, a hitvány életben maradtam. Ó, léhírgalommal, és nem mond, hogy Edith is. Halott? Nem, ő él. Akkor Istennek hála! Örömöm újból teljes. S öcsém, küld ide. Ha ő is azt mondja, hogy én nem vagyok én, de, de nem, ő nem teszi, ne, nem. Ő megismer, hogy is kételkedhetem benne egy percig is. Hozd őt ide, és a régi szolgákat is. Ők is rám ismernek, semmi kétség. Csak öt van meg közülük. Peter, Helsi, David, Bernard, és Margarit. Ezeket szólva Hugh kiment a szobából. Már egy kicsit megütődött, majd maga elé mormogva felalá kezdte róni a padlót. Az öt gézen gúz megmaradt, s a huszonkét hűséges elment. Hm, furcsa dolog. Csak járt, kelt, fels alá, folyton dünnyögve, s a királyról teljesen megfeledkezett. Őfelsége egyszerre csak komoly hangon, igaz részvéttel szólt hozzá, bár a szavait gúnyosnak is lehetett volna tartani. Neved túlságosan a szívedre szerencsétlenségedet, barátom. Nem csak te vagy a világon, akit megtagadnak, nevetve kiforgatnak a jussából. Nem egyedül jártál így. Ó, királyom, kiáltott Hendon egy kicsit elpirulva, még ne ítél meg engem, várj, és minden kiderül. Nem vagyok én csaló. Ő majd megmondja. Anglia legdrágább ajkairól fogod meghallani. Én csaló? Hisz ismerem ezt a régi kastélyt. Itt függnek őseim képei. Se holmikat itt körös körül úgy ismerem, mint gyermek a szobáját. Itt születtem és nevelkedtem, uram. Az igazat mondom, nem hazudnék neked soha. És ha senki nem hisz nekem, kérlek legalább te ne kételkedj bennem. Ezt már nem tudnám elviselni. – Dehogy kételkedem! – jelentette ki a király gyermeki egyszerűséggel és bizalommal. – Szívemből köszönöm! – kiáltotta Hendon meghatottan. Majd a király ugyanolyan gyermeteg egyszerűséggel kérdezte. – Te talán kételkedsz bennem? E kérdés már éppen furdalni kezdte Hendon lelkiismeretét, zavarba hozta, és ezért hálás volt a sorsnak, hogy éppen nyílt az ajtó, és Hugh lépett be rajta, megkímélve őt ezáltal a kínos választól. És íme, csodálatos szépségű, pompás, öltözetű hölgy libegetbe hú mögött, utána pedig libériás inasok sora. A hölgy lassan közeledett, fejét lehajtotta, szemét a földre szegeszte. Arca leírhatatlan szomorúságot mutatott. Mice Hendon eléje ugrott, és így kiáltott fel. Ó, oh, Edithem, drágám! De Hugh szigorúan visszaparancsolt, és így szólt a hölgyhöz. Néz rá, ismered őt? Mice hangjának hallatán az asszony egy kicsit megrebbent, és, mint ha arcába is vér volna, majd hirtelen reszketni kezdett s még percekig állt Némán, aztán lassan felemelte a fejét, és üveges és rémült tekintettel meret Hendon szemébe, miközben egyre sápadtabb lett, és végül halotti szürkeség borította arcát. Nem ismerem, mondta. Megfordult, felnyögött, de zokogását elfolytotta, és kitántorgott a szobából. Mice Hendon egy székre rogyott, s arcát kezébe temette. Némi szünet után Hugh így szólt a szolgákhoz. Megnéztétek? Nos, ismeritek-e? A szolgák fejüket rázták, mire gazdájuk így szólt. A szolgák nem ismernek. Attól félek, valami tévedés történt. Láthattad, hogy a feleségem sem ismer. A feleséged! Hjút egy szempillantás alatt a falhoz nyomta, storkát vasmarokkal szorította meg. Ó, te róka lelkű bitang, most már mindent tudok. Magad írtad azt a levelet, hogy jegyesemet és vagyonomat elrabolhasd. Hord el magad innen, míg vitézi rangomra egy í hitvány paprika Jancsi meggyilkolásával szégyen nem hozok. Hugh vérvörös arccal fulladozva rogyott a legközelebbi székre, és ráparancsolt szolgáira, hogy fogják el, s meg a garázda idegent. A szolgák habozva álltak, majd egyikük megszólalt. Fegyver van a Sir Hugh, és mi védtelenek vagyunk. Fegyver? Mit számít? Hisz elegen vagytok? Rá! Rá, ha mondom! De már óvatosságra intette őket mondván. Régóta ismertek, semmit sem változtam, csak gyertek rám, ha tetszik! Ez a figyelmeztetés vajmi kevéssé lelkesítette a szolgákat, továbbra sem mozdultak. Takarodjatok, hátroncselédek! Kapjatok fegyverre, s őrizétek az ajtókat, amíg valakit poroslókért futtatok! Montak jó! Kifelé indult, s a küszöbön megfordulva hátra szólt Figyelmeztetlek, hogy hiába való szökési kísérlettel csak ártasz magadnak. Miért szöknék? Ettől ne tarts, mert Mice Hendon, holnak és minden benne lévőnek, ura! És itt marad! Hidd el nekem! Kitagadva A király pár pillanatig tépelődve ült, majd fölnézett és így szólt. Furcsa, nagyon furcsa. Sehogy sem értem. Dehogy is, furcsa felség, cseppetse furcsa bizony. Ismerem én őt. Természetes, hogy így viselkedik. Zsivány volt ez születésétől fogva. Ó, nem róla beszéltem, szörmájsz. Nem róla? Akkor hát miről, mi a furcsa? Furcsa, hogy. Nem hiányzik a király. Hogyan? Miféle király? Nem egészen értem. Igazán? Te nem találod egészen furcsának, hogy az ország nincsen tele futárokkal és személyemet leíró hirdetményekkel, melyekkel utánam kutatnak? Senki sem szomorkodik és aggódik azon, hogy eltűnt az államfeje, hogy eltűntem és nyomon veszett – Persze, persze, felség, majd elfelejtettem, ütött a homlokára Hendon, majd sóhajtott egyet, és így szólt magában. Szegény zavarodott elme, még mindig síralmas álmai foglalkoztatják. De van egy tervem, mely mindkettőnket visszahelyez jogainkba. Írok egy levelet, pedig három nyelven, latinul, görögül és angolul, és reggel Londonban nyargalsz vele. Másnak oda ne add, csak Hertford Lordnak, nagybátyámnak. Miért meglátja, tudni fogja, hogy én írtam. És tüstént külleni fog értem. Nem lenne jobb felség, ha várnánk, amíg visszaszerzem jussomat. Akkor könnyebben módját ejteném. A király parancsoló hangon szakította félbe. Csend! Silány birtokod, hívságos érdekeid, tán előbre valók, mikor a nemzet jólétéről és a trón szentségéről van szó. Aztán szelidebb hangon, mintha megbánta volna előbbi szigorát, folytatta. Engedelmeskedj, és ne félj semmit. Majd igazságot szolgáltatok neked. Visszahelyezlek jussodba, sőt, még meg is jutalmazlak. Semmit se felejtek, és mindent meghálálok. Azzal felragadta a tollat és munkához látott. Hendon szeretettel nézte, majd így szólt magában. Ha sötét volna, azt hinném... Csak ugyan király szólt hozzám, annyi szent, hogy amikor rájön a bolondja, úgy mennydörög villámlik akár egy igazi király. Hol tanulhatta ezt? Lám milyen boldogan írka firkál értelmetlen ákombákomokat. Latinnak, görögnek képzelvén őket. S ha csak ki nem találok valami fortét, kénytelen leszek úgy tenni, mint ha elindulnék ezzel a hóbortos küldetéssel. A következő percben más gondolatai az előbb történtekre fordultak, és oly mély töprengésbe esett, hogy amikor a király átadta neki a megírt levelet, gépiesen csúsztatta zsebébe. Milyen különösen viselkedett Edith, mocsogta, mintha megismert volna, és mintha mégsem ismert volna meg. Hogy ez a két megállapítás ellentétes, nyilvánvaló, de nem tudom összeállítani őket, egyik igazság sem dönti meg a másikat. A dolog egyszerűen így állhat. Arcomat, alakomat, hangomat meg kellett ismernie, mert hogyan lehetne másképpen? Végis azt mondta, hogy nem ismer. Ez elég bizonyíték, hiszen sosem tudott hazudni. De hopp, kezdem érteni. Talán befolyásolta. Erőnek erejével kényszerítette, hogy hazudjék. Ez a kulcsa. Megfejtettem a titkot. Halálos félelem látszott rajta. Hát persze, hisz kényszerítették. Megfogom őt keresni. Most, hogy hú, nincs jelen, az igazat fogja mondani. Eszébe jutnak a régi idők, amikor játszópajtások voltunk, és ez meglágyítja a szívét. Nem, nem, nem tud ismét megtagadni, hanem színt val. Nincs benne egy csepp ármányosság. Mindig igaz és becsületes volt. Akkor régen szeretett engem, és akit az ember szeretett, el nem árulhatja. Boldogan lépett a kilincshez, de éppen nyílt az ajtó, és belépett Edith. Nagyon sápat volt, de biztos léptekkel jött feléje. Járása csupa báj és nemes méltóság. Arca szomorú, mint az imént. Májsz boldog bizakodással szaladt eréje, de ő alig látható mozdulattal állította meg. Aztán leült, intett másznak, hogy üljön le ő is. Ezzel az egyszerű mozdulattal a régi pajtás viszony felújítását hárította el magától, s másból idegent és vendéget csinált. Ez a meghökkentően rideg viselkedés emberünket annyira meglepte, hogy egy pillanatig maga is gondolkodóba esett, vagy valóban az-e, akinek tartja magát. És Edith megszólalt. Uram, azért jöttem, hogy figyelmeztesselek. Az őrülteket ugye nem lehet álmaikból felrezzenteni, de talán arra rávehetlek, hogy ne rohanyj be. Én elhiszem, hogy álmod a való igazság a te szemedben, és ebben nem vagy hívás, de nem maradj itt egy percig sem tovább, ez a hely csupa veszedelem. Majd erősen máj szeme közé nézett, és jelentőség teljesen így folytatta. Annál is inkább... Mert te szerfelet hasonlítasz ahhoz, akit elvesztettünk, és aki, ha élne, éppen ilyen volna, mint te. Az égre asszonyom, hisz az én vagyok! Látom, uram, komolyan annak gondolod magad. Nem kételkedem becsületességedben, de figyelmeztetlek, mást nem tehetek. Férjem a környék ura, hatalma szinte korlátlan. Tőle függ, hogy az emberek gyarapodnak-e, vagy tönkre mennek. Ha nem hasonlítanál ahhoz, akinek képzeled magad, férjem alkalmasint beérni azzal, hogy további békés álmodozást kívánjon neked. De higgy nekem, én jól ismerem őt. Tudom, mit fog tenni. Rád fogja, hogy bolond szélhámos vagy, és egy-kettőre ettől fog visszhangzani a környék. Majd újból máez szeme közé nézett, és folytatta. Ha csak ugyan máshendom Hendon volnál, és ezt tudná rólad a férjem, s a környéken mindenki, jól figyelj arra, amit mondok, és vett fontolóra. Akkor is ugyanilyen veszedelemben volnál, s ugyanilyen bizonyos volna bűnösséged. Akkor is megtagadna téged, és senkinek sem volna bátorsága ellenkezni vele. Ezt mind elhiszem, mondta Mice keserűen. Olyan hatalom, mely örök barátokat arra tud kényszeríteni, hogy egymást elárulják és megtagadják. Méltán számíthat azoknak engedelmességére, akiknek a mindennapi kenyerükről van szó, s akiket nem kötnek a becsület és hűség pókfonalai. A hölgy arc egy kicsit elpirult és szemét lesütötte, de hangja nem árult el semmit, amikor folytatta. Figyelmeztetlek, még egyszer figyelmeztetlek, menj el innen. Különben ez az ember tönkretesz. Zsarnok, nem ismer irgalmat. Én, aki láncravert rabszolgája vagyok, csak tudom. Szegény Májsz és Artur és drága gyámom, Richard lovag, már nem szenvednek tőle, s nyugalmuk vagyom. Bizony jobb volna neked is velük lenned, mintsem ennek a szörnyeteknek a kezek közé kerülj. A tekövetelésed a birtokhoz és a ranghoz való jogát fenyegeti. Saját házában támadtál rá, mondom, véged van, ha itt maradsz. Menj hát, ne tétovázz! Ha nincsen pénzed, fogadd el tőlem ezt az erszényt, és vesztegesd meg a szolgákat, hogy engedjenek ki. Ó, szegény lélek, menekülj, -a még nem késő, menekülj! Májsz az erszényt egyetlen mozdulattal elutasította, felkelt és edit elé állt. Csak egyet tégy meg nekem, mondta. Nézz a szemembe, hadd lássam, bírja-e tekintetemet a szemed. Így. És most felej. Én vagyok-e Májsz Hendon? Nem, nem ismerlek. Esküdj meg! A válasz halk, de érthető volt küszöm. Ezt már ember fel nem foghatja. – Ne külj! Miért vesztegeted az időt? mensd az életed! Ebben a pillanatban poroszlók rontottak be a terembe, és heves dulakodás kezdődött. De Hendont hamarosan legyűrték és elvonszolták, elfogták a királyt is. Mindkettőjüket megkötözték, s vitték a börtönbe. Börtönben. A cellák mind tömbe voltak. A két sorstársat tehát egy nagy teremben verték vasra, ahol általában a kisebb bűnösöket tartották. Társaságban nem volt hiány. Körülbelül húsz különböző korú és nemű bilincsbevert fogoly tengődött itt, lármás, mocskos szájú ő keserű szavakra ragadtatta, a királyi személyét ért gyalázat, de Hendon komor volt és hallgatag. A történtek nagyon feldulták. Mint örömtől repeső tékozló fiú tért haza, s azt hitte mindenki újjongani fog. De kiebrudalás és tömlöc lett a fogadtatás. A vágy és a beteljesedés között akkora volt a különbség, s hatása oly megdöbbentő – hogy nem tudta eldönteni voltak éppen gyászos vagy nevetséges -e a helyzete. Úgy érezte magát, mint aki szivárványt látni rohan, s közben beleüt a mennykő. De Kusza és közben beleült a menykő. De is gyötrő gondolatai lassan lassan elcsendesültek, és kizárólag a szép Edith köré csoportosultak. Viselkedésén újra meg újra elgondolkodott, de sehogy sem talált megnyugtató magyarázatot. Ráismerte vagy sem? Nehezen megoldható talány volt ez, és sokáig töprenget rajta, de végül is arra a megállapítással jutott, hogy igenis ráismert, csak érdekből alakoskodott. Átkozni akarta a nevét is, de az a név olyan sok időn át volt szent neki, hogy a rúd szidalmakon megbicsaklott a nyelve. Hendon és a király súrtos, foltos rappokrózba burkolózva igen-igen igen nyugtalanul töltötte az éjszakát. A lekenyerezett porkolábok pálinkát hoztak néhány rabnak, és ebből természetesen következett, hogy sokan alávaló nótákra gyújtottak, verekedtek, ordibáltak és ricsajoztak. Végül jóval éjfél után az egyik férfi rárontott egy nőre. És bilincsével úgy fejbeverte, hogy mire a porkoláb odaért, majdnem meghalt szegény. A porkoláb alaposan eldöngette a fickót, szent volt a béke, és a ricsajozásnak is vége lett. Most már mindenki alhatott, ha ugyan nem zavarta a két sebesült ember állandó jajveszékelése. A következő héten Sivár egy hangúságban eseménytelen ülteltek éjjelek és nappalok. Napközben Hendonhoz többé-kevésbé ismerős alakok jöttek bámészkodni, s hogy a csalót különféle szitkokkal illessék, éjjel pedig rendszeressé vált a hajba kapás. Végül mégis történt valami változás. A porkoláb egy öreg embert vezetett be, s így szólt hozzá. Ebben a teremben van a zsivány. Jártas körül szemedet, hadlám, meg tudod-e mondani, melyik az? Hendon feltekintett, és fogsága óta először kellemes érzés járta át, és magában így szólt. Ez Blake Andrews. Egész életében apám családját szolgálta, becsületes, arany aranyszívű ember. Legalább annak idején az volt. Ha már egy sem hű, becsületes szolga, mint hazug az ember, ez a fickó is rám ismer, de megtagad akár a többi. Az öregember körülvizslatott, mindenkit sorra megnézett, és aztán így szólt: Nem látok itt csak rongyos, sehonnait és utcásöpredéket. Melyik az? A porkolább nevetett. Étni mondta. Nézd meg jól ezt a nagy mi hasznát, és aztán mondd meg a véleményedet. Az öregember közelebb ment, Hendont hosszan és alaposan végigmérte. Aztán megrázta a fejét, és így szólt. Ez nem, Hendon. Sem is volt soha. Jó van, jól lát még az a vényszemed. Ha én lennék Hugh, jú, belzeg, e rongyos szemétre való baját, hogy... A porkolább mondókájának nyomatékául lábújhegyre állt, mint a képzeletbeli kötélen lógna, s közben hörgészszerű hangot hallatott, hogy annál jobban szemléltesse a fulladást. Az öregember tajtékozva tette hozzá. Legyen boldog, ha nem jut rosszabb sorsa. Rám a betyárt, bizonyisten, eleve ne meg, meg én. Ne legyen a nevem becsületes ember, hanem. A porkulább tréfás hién a hallatott, és így szólt. Csak mondd meg neki alaposan a magadét. Így tesznek a többiek is. Meglásd, jó mulatság! Aztán szobájába sietett, és eltűnt. Az öregember pedig hirtelen térdre rogyott, és úgy suttogta. Hála legyen Istennek, hogy itthon vagy újra, jó uram! Már hét esztendeje holtnak hiszünk, s íme, itt vagy teljes és valóságos mi volt ottban. Az első percben megismertelek, és nem volt könnyű közömbös arcot vágnom, mint ha más se látnék itt, csak mi haszna csalókat és söpredéket. Szegény vagyok, és öreg szörmász, de csak egy szót szó, és én megyek, s világgá kiáltom az igazságot, még ha attól koldulok is. Nem, ezt nem teheted. Neked vesztetet okozná, és még csak nem is segítené mi rajtunk, mondta Hendon. Mégis hálás vagyok neked. Most már nem veszítem el végképp a hitemet az emberiségben. Az öreg szolga Hendorra és a királyra igen hasznosnak bizonyult. Sokszor nézett be még ugyanis hozzájuk, hogy becsmérelje Hendont, és közben mindig becsempészett valami jó falatot, hogy a rabkoztól javítson, és mindig voltak friss hírei is. Hendon a csemegéket félretette a királynak. Nélkülük talán ő felsége át sem vészelte volna a nehéz napokat, hiszen a komisz rabeledel, amit a porkoláblökött lökött eléjük, le ment a torkán. Endrúznak, hogy rajtanak kapják, látogatásait rövidre kellett szabnia, de azért minden alkalommal sikerült épp elég hírt elmondania. Ezeket halkan pusmogta el, de jó hangosan gyalászkodva megtűzelte csúfjelzőkkel, hogy körülöttük meghallhassa boldog-boldogtalan és mulasson rajtuk. Így Hendon fokról fokra megtudhatta, mi történt a családjával. Arthur meghalt hat évvel ezelőtt. Ez a szörnyű csapás, no meg, hogy Májszról nem kapott hírt, apját igen-igen megtörte. Közeledni érezte a halálát, és azt akarta, hogy Hugh és Edith még halála előtt egybe keljenek. De Edith haladékot kért, mert Májsz visszatérésében még mindig reménykedett. Azután megjött a levél Mais haláláról. A hírvégképe leverte Szörny Richardot, és úgy érezte, ütött utolsó órája, s a házasságot most már még jobban sürgették jóval egyetemben. De Editnek sikerült még egy hónap haladékot kiharcolnia, majd még egy újabb hónapot, sőt, még egy harmadikat is. Azután már ször Richard halálos ágyánál megtartották az esküvőt. Házasságuk nem lett boldog. A környéken suttogni kezdték, hogy Edith az esküvő után nem sokkal, férje iratai közt a végzetes levél több vázlatára bukkant. S szemébe vágt hogy fondorlatos módon siettette a házasságot, s apjuk halálát is persze. Mindegyre arról hallott az ember, hogyan kegyetlenkedik Sir Hugh a hitvesével és a cselédeivel, s apja halála után már a képmutató szelítségét is levetkezte s nyakló nélkül kegyetlenkedett mindazokkal, akiknek kenyere így vagy úgy tőle és a birtokától függött. Andrews beszámolójára egy alkalommal a király is hegyezni kezdte a fülét. – Az beszélik, – mondta az öreg, – hogy a király megbolondult. – De könyörgök, meg nem mond senkinek, hogy tőlem hallottad, mert úgy hírlik, aki beszél róla halálfia. Ő felsége rámerett az öreg emberre, majd megszólalt. A király nem bolond, jó ember. Te pedig jobb volna, ha a magad bajával törődnél, semmint, hogy ilyen felségsértő ostobaságokat terjesztenél. Mit akar ez a gyermek? Kérdezte Andrew, a nagy felháborodástól megrökönyödve, hiszen erre igazán nem számíthatott. De Hendon intett egyet, és az öreg nem is firtatta tovább a dolgot, hanem folytatta mondókáját. A megboldogult királyt egy-két nap múlva temetik Windsorban. Az új király pedig 20-án koronázzák Westminsterben. Már pedig ahhoz meg is kell találniuk, motyogott ő felsége, Ezután bizakodó hangon vágta ki. Feltétlenül megkeresnek, s magam is azon leszek, hogy megtaláljanak. De az isten szerelmére, húzakodott neki az öreg, de mondani valója már is a torkánakat, mert Hendon újra intett neki. Folytatta a hát tereferéjét. Sir Hugh is elmegy a koronázásra, méghozzá nagy reménységgel. Arról ábrándozik, hogy főrendként tér majd haza a koronázásról, mert hogy a Lord Protektornál nagy becsben áll. Miféle Lord Protektornál? csattant fel ő felsége. A Somerseti herceg ő Ki az a Somerseti herceg? De is csak egy van. Seymour, Hertford grófja. A királynak csak úgy süvöltött a hangja. De mióta, herceg, s mióta, Lord Protector? Január utolsó napja óta. S a szabad kérdeznem, kitette azzá? Ő maga, meg a nagy tanács. A király beleegyezett. Ő felsége felugrott. A király! kiáltotta. Miféle király! Még, még hogy miféle király... Uram, fia, mi baja ennek a fiúnak? Mivel csak egy királyunk van, nem nehéz a felelet. Ő felsége hatodik Edward, akit Isten tartson meg. Méghozzá, micsoda bájos, aranyos fiúcska? S akár bolond, akár nem, mondják napról napra gyógyul, mindenki csak dicséri, áldja és imába foglalja, hogy Isten tartsa meg sokáig Anglia trónusán. Mert uralkodását már emberséges cselekedettel kezdte, megmentetvé Norfolk herceget most pedig el fogja töröltetni a népünket gyötrő és sanyargató legkegyetlenebb törvényeket. Őfelség a csodálkozástól szólni sem tudott, s oly mély töprengésbe esett, hogy már nem is hallgatta, mit fecsek tovább az öreg. Az az említett fiúcska, az a kicsi koldus gyerek volna, akit saját ruháiba öltöztetve hagyott a palutában? Nem tartotta valós színűnek, hiszen viselkedése, beszéde rögtön elárulná, ha még úgy akarná is a velsi hercegnek kiadni magát. Mindjárt elkergetnék, s kutatni kezdenének az igazi herceg után. Vagy talán az udvar valami főúri sarjadékot ültetett az ő helyére? Nem, nagybátyja ezt semmiképpen sem engedné meg. Mindenható kezével azonnal összezúzna az ilyesfajta próbálkozást. Szegény fiú nem sokra jutott töprengéseiben, minél konokabban akarta megoldani a rejtét, annál jobban összekuszálódott a fejében, és annál jobban fájt a feje, annál rosszabbul aludt. Londonba akart jutni, s óráról órára nőtt a türelmetlensége, fogságát egyre elviselhetetlenebbnek érezte. S hiába való volt Hendon minden fortéja a király felvidítására, lehetetlenség volt megvigasztalnia. Két asszony azonban, akik mellette voltak vassal verve, több eredményt értek el ezen a téren. Jóságos gondozásuk mellett a király nyugalmat lelt, és egy kis tűrést tanult. Hálás volt nekik ezért, igen-igen megszerette őket, és jól érezte magát megnyugtató szomszédságukban. Megkérdezte tőlük, miért vannak börtönben, és mikor közölték, hogy baptisták, elmosolyodott és megkérdezte. Hát ez is bűn! És börtönbe kerül érte az ember. Fáj, hogy nem sokáig leszünk együtt. Ilyen apróságért csak nem tartanak itt, ki tudja meddig. A két teremtés nem felelt semmit, de arcukon volt valami, ami nyugtalanította a királyt. Kíváncsian folytatta hát. Nem mondtok semmit? Szépen kérlek, feleljetek. Ugye nem vár reátok más büntetés. Nyugtassatok már meg, hogy nem kell ilyesmitől félnetek. Talán megkorbácsolnak? Csak nem lesznek ilyen kegyetlenek. Mondjátok, hogy nem, ugye nem? Az asszonyok most már azt sem tudták, hova legyenek zavarukban, és nagyon elcsüggettek, mert a válasz sehogy sem lehetett elkerülni, és végül elfúló hangon szólalt meg az egyik. Jaj, a szívünk szakasztod meg, de tám megengedi az Isten, hogy elviseljük az... Bevallottátok hát? Mágott közbe a király. Tehát meg fognak korbácsolni benneteket? Ó, kőszívű gazemberek! De ne sírjatok! Nem tudom elviselni, legyetek bátrak! Ha visszajutok jogaimba, majd megszabadítalak ettől a szörnyűségtől, legyetek nyugodtak! Mikor a király reggel felébredt, az asszonyok már nem voltak ott. Bizonyosan kiszabadultak, mondta örömmel, azután bánatosan tette hozzá. De jaj nekem! Ők voltak vigasztalóim. Mindegyikük egy-egy kis szalagdarabot hagyott neki emlékül, odakötözték ruhájára. Azt mondta: Megőrzi, amíg él, s hogy mihelyet lehet, felkutatja drága jótevőit, és oltalmába veszi őket. A főporkolába azonban éppen akkor jött be néhány alantasával, s a foglyokat a börtön udvarra terelték. A király boldog volt. Beszép lesz látni a kékeget, a friss levegőt szívni újra. Még bosszankodott és morgott is a poroszlók lassúsága miatt, de végre rákerült a sor. Láncait leoldották, és Endonnal együtt a többi fogoly után küldték. A udvart kőpadozat fettes felül az ég felé nyitott volt. A rabok Hatalmas boltívű kapuból tódultak kifelé, és az udvaron háttal a falnak sorba állították őket. Előttük kötelet vontak, sporoszlók is vigyázták őket. A reggel meglehetősen hűvös volt, és az éjszaka hullott kevéske hó csak szomorúbbá tette a látványt. Időnként csípős téli szél süvöltött végig az udvaron, és a havat ide-oda hajkurázta. Az udvar közepén két oszlophoz kötözött nő állott. A király első pillantása rádöbbent, hogy éppen az ő jótevői. Megborzongott, és így szólt magában. Hát sajnos mégse szabadultak ki, mint ahogy gondoltam. Még elképzelni szörnyűséges, hogy ilyenek korbácsot szenvedjenek Angliában. Ez gyalázat, nem holmi pogányországban, hanem a keresztény Angliában. Megkorbácsolják őket, és én, akit ön kedvesen vigasztaltak, most kénytelen vagyok végignézni ezt a rettentő igazságtalanságot. Megfoghatatlan, hogy én, a hatalom kútfeje ebben az országban ne tudjam őket megmenteni. De jól vigyázzanak magukra ezek a szörnyetegek, mert egy szép napon még számon kérem tőlük a gazságokat. Minden korbácsütésért százzal fognak fizetni. Hatalmas kapu nyílt most, és egy csereg tódult be rajta. A két asszonyt körülfogták, s eltakarták a király szem elől. Aztán egy pap jött be, áttört a sokaságon, de ezt sem lehetett sokáig látni. A király most beszédet hallott, mintha kérdésekre felelnének, de egyetlen szónak sem tudta kivenni az értelmét. Ekkor jövés menés, készülődés támadt. A poroslók ide-oda szaladgáltak az asszonyok mögött elhelyezkedő népség között, és ezen közben a sokaság mind csendesebb és csendesebb lett. Most a sokaságot elparancsolták az asszonyok mellől, és egyszerre olyan írtózatos látvány tárult a király elé, hogy a vér is megfagyott ereiben. Fahasábokkal rakták körül az asszonyokat, s valaki alájuk gyújtott. Az asszonyok leszekték fejüket, és kezükkel eltakarták az arcukat. A ropogó tuskok közt a sárga lángok egyre magasabbra csaptak, és a szél már kék füstfelhőket lengetett. A pap felemelt kézzel imádkozott, amikor hirtelen két leányka rohant be a nagykapun, szívettépő sikoltozással borultak az asszonyokra a mágián. A poroszlók azonban hamarosan elráncigálták őket honnan. Egyiküket szorosan tartották, de a másik kiszabadította magát, az anyjával akar meghalni, kiáltotta, és mielőtt megakadályozhatták volna, újra az anyja nyaka köré fonta a karját. Újból elrángatták, de már a szoknyája lángra lobbant. Két-három ember kellett, hogy lefogja, letépték róla a szoknyája égő darabját, s félredobták. Közben folyton kapálózott, vergődött, ki akarta tépni magát a kezek közül, és egyre azt kiabálta, hogy most már teljesen magára marad a világban hagyják hát, hadd halljon meg az anyjával. És bár mindkét lány szakadatlan vergődött és sikoltozott, hangjukat elnyomta a mágia felől hallható, velőtrázó halálordítás. A király az örjöngő lányokról a mágjára nézett, de tüstént el is fordult, s hamuszürke arca esett a falnak, s oda se nézett többé. És így beszélt magában. Amit e futó szempillantásban láttam, amíg élek, nem tudom elfelejteni. Éjjel-nappal folyton csak erre gondolok majd holtom napjáig. Lettem volna vak. Hendon figyelte a királyt, és elégülten állapította meg magában. Elmezavara javul. Megváltozott a fiú, kezd szelidülni. Ezelőtt neki rohant volna a gazficzkóknak, s király voltát hirdetve parancsolta volna, hogy bocsássák szabadon az asszonyokat. még mégiscsak elmúlik szép csendesen. Emlékezni is alig fog rá, elméje ismét egészséges lesz. Isten küldje el, mielőbb ezt a napot. Ugyanezen a napon sok rabot hoztak. Itt kellett éjszakázniuk, hogy másnap az ország különböző helyeire szállítsák majd őket. Ott kapják meg aztán kirót büntetésüket. A király ezekkel is elbeszélgetett. Elejtől kezdve kötelességének tartotta elbeszélgetni, amikor csak lehetett a rabokkal, hogy ezzel is készüljön királyi hivatására. És egyik-másik történet hallatára majd a szíve szakadt meg szegénynek. Egyikük egy asszony félkegyelmű volt. Egy-két rőfnyi szövet ellopása miatt ítélték akasztófára. Egy másik embert lólopással vádoltak, de mivel ellene semmi bizonyítékot nem találtak, már azt hitte megmenekedett az akasztófától. Aztán alig került szabadlábra. újra elfogták, amiért szarvaslőtt a király erdeiben. Erre aztán már sikerült bizonyítékot is találniuk, és ezúttal nem menekszik az akasztófától. Volt köztük egy inas gyerek is, akinek a története különösen elszomorította a királyt. Ez a fiú elmondta, hogy egy este talált egy sólymot, mely megszökhetett a gazdájától, s mert úgy gondolta, hogy most már övé lehet, hazavitte. De a bíróság tettét lopásnak minősítette és halára ítélte. A királyt rettenetesen felháborította ez a sok embertelenség, és követelte, Hendon törjön ki a börtönből, menjenek lóhalálában a Westminsterbe, hogy trónyát elfoglalja, és ezentúl jogárát kegyelmező nyújthassa ki a szerencsétlenek feje fölé, és életüket megmenthesse. Szegény gyermek, sóhajtotta Hendon. Ezek a gyászos történetek újra visszahozták nyavajáját. Ha ebbe az áldatla helyzetben nem kerül, a fiú talán még meg is gyógyult volna azóta. Volt a rabok között egy öreg prókátor, arca rettenthetetlenséget árult el. Három évvel ezelőtt röpiratot adott ki a Lord kancellár ellen, igazságtalannak bélyegezte. Emiatt aztán pellengérre, füleinek levágására, hivatalvesztésre, s ráadásul még három ezer font bírságra és életfogytig tartó rabságra ítélték. Nemrégiben újból szerkesztett egy röpiratot, s most arra ítélték, hogy levágják, ami még füleiből maradt, hogy ötezer fontot fizessen, azon kívül mindkét orcájára süssenek billogot, s továbbra is börtönben maradjon. – Tiszteletreméltó törvényünk! – mondta, s ősz félrehúzva megmutatta füleinek csonkját. A király szeme csak úgy izzott a dütöl, s így szólt. – Senki sem hisz nekem, te sem! – de se baj. Egy hónapon belül szabad leszel. Sőt, mi több? Ezeket a gyalázatos törvényeket, melyek meggyaláztak téged, s szégyent hoztak az angol névre. Töröltetni fogom a törvénykönyvekből. Rosszul van alkotva a világ. A királyok előbb saját törvényeik iskoláját kellene, hogy kijárják. Hadd tanuljanak emberséget. Az áldozat. Közben Máiz kezdett nagyon belefáradni a rabságba, a tétlenségbe. És amikor most ugye tárgyalásának napja elérkezett, úgy érezte, örömmel fogadna bármilyen ítéletet, csak ne kelljen tovább börtönben ülnie. De ebben tévedett. Mert ahogy meghallotta, hogy piszkos csavargónak titulálják, és két órai kalodára ítélik, Amiért piszkos csavargó létére Hendonhol urát is megtámadta, rettentő haragra gerjett. Mellesleg a Hendon címre és birtokra való igényét s a felperessel való testvéri kapcsolatnak hangoztatását, mint lényegtelen körülményt meg sem említették. Hiába szitkozódott és fenyegetőzött, amíg a kalodához vitték, nem sokat ért fele. A fogd megek durván taszigálták időnként jól odasóztak neki tiszteletlen maga tartásáért. A király sehogy sem tudta keresztül fúrni magát a hendom mögött nyomakodó csőcseléken, csak kullogott a többiek után messziről követve jó barátját és szolgáját. Őt magát is majdnem pellengérre ítélték, amiért ilyen elvetemült emberrel cimborál, de fiatal korára való tekintettel megúszta holmi pirongatással és dorgálással. Mikor a tömeg végre megállapodott, Körös körül cikázott az embergyűrű szélén, hogy rést találjon és besurranjon. És ez a vállalkozás nehezen bár, de végül sikerült neki. Akkorra már szegény szolgája ott ült a kalodában, a piszkos csőcselék kényekedvének odavetve. Ő az angol király kedves szolgája. Edvárt hallotta az hirdetést, de a felét sem értette. Haragja azonban, Ahogyan értelmére, sem ez új gyalázat tudatára ébredt, egyre nőtt. S tetőpontját akkor értel, el, mikor látta, hogy egy tojás repül a levegőben, s Hendon arcán fejezi be útját. A tömeg elé állt, így kiáltott. Szégyen gyalázat! Ez az én szolgám! Azonnal engedjétek szabadon! Én vagyok a... Halgas! Kiáltott rémülten Hendon. Csak ártasz magadnak! Ne törődjék vele, tiszt uram! fiú! – Eszem ágába sincs törődni vele, jó ember, az ördög hallgat rá. – De azért nem ártan egy kicsit meg Azzal az alantasához fordult és így szólt. – Kóstoltasd csak meg a kis bolondala alavesszőt, hadd tanuljon emberséget! – Vagy hatot húzzatok rá nyugodtan, nem árt neki – ajánlotta Sir Hugh, aki alig pár perc el előbb lovagolt a térre, hogy nézze, miként haladnak a dolgok. A királyt megfogták. Nem is próbálta magát kiszabadítani. A szent személyét fenyegető ekkora sértés gondolatára szinte megbénult. A történelem már tud ugyanegy megveszőzött angol királyról, de elviselhetetlen volt elképzelnie is, hogy éppen ő neki kell egy alázatra második példát szolgáltatnia. Már kelepcében volt, és nem volt mit tennie, vagy vállalja a büntetést, vagy kegyelemért könyörög. Nehéz próba. Vesszőzzék hát meg inkább. Ezt megengedheti egy király, mint sem kegyelemért könyörögjön. Közben azonban Mice Hendon megoldást talált. Hagyjátok a gyermeket, ordította. Szívtelen kutyák, nem látjátok mi vézna is fiatal? Ereszétek el, vállalom én a megcsapatást! Hű, ez nem is rossz ötlet, köszönet érte, mondta Sir Hugh, és csufondáros elégedettség látszott az arcán. Hadd menjen a kis éhenkórász, sejte húzzatok efickóra egy tucatot, méghozzá is A király éppen kézzel lábbal tiltakozni akart, de Sir Hugh szavai hamarosan beléfagyasztották a szót. Csak mondd meg, ami a szívedet nyomja, fiacskám, de vedd tudomásul, hogy hattal többet kap minden szavadért. Hendont kieresztették a kalodából, s derékig levetkőztették. Miközben csapták, a szegény király elfordult, s megengedte magának, hogy orcácskáink csak úgy patakozzanak, nem éppen királyi könnyei. Ó, a derék jóságos lélek, mondta magában, Hűséges tettét sohasem fogom elfelejteni, örökre emlékezetemben tartom, de ők is megemlegetik, tette hozzá szenvedélyesen. És amint tovább füstölgött magában, Hendon-e nagylelkűsége egyre nagyobbnak és nemesebbnek tűnt fel előtte, s ehhez képest nőtt, növekedett hálája is. Majd így szólt magában, aki királyát sebektől, s talán haláltól menti meg, és ezt tette ő, értem, kétségtelenül nagy dolgot cselekszik. De mindez semmiség ahhoz a tethhez képest, ha valaki királyát a gyalázattól menti meg. Hendon megcsapatása közben meg sem ukkant. Katonás szívossággal tűrte a kemény súhintásokat Ez és az, hogy magára vállalta a fiú büntetését, még az elvetemült szedet vedett is tiszteletet váltott ki. A csúfolódás egyszerre véget ért, és a nagy csendben csak az ütések puffanását lehetett hallani. Mire Hendon ismét a kalodában találta magát, a teret betöltő csend az iménti csúfolódó lármának furcsa ellentéte volt. A király csendben odalépett Hendon mellé, és essúgta a fülébe. Királyok már nem adhatnak neked nemességet, te nagy, nemes lélek! Mert megkaptad már ezt attól, ki a királyok felett áll, de a király igenis megerősítheti nemességedet az emberek előtt. Ezzel a vesszőt felvette a földről, Hendon vérzővállát könnyedén megérintette, és így szólt. Angliai Edward, grófá üttéged téged! Hendon elérzékenyült. Szeme könybe lábatt, ugyanakkor állapotának s körülményeinek kegyetlen humora annyira csiklandozta, hogy majdnem elnevette magát. Az egyik szeme sírt, a másik kacagott. Hogy a rút kaludából mesztelenül és véres háttal egyszeriben a grófság fenkölt magasságába és ragyogásába emeltetik, el se tudott képzelni ennél furcsábbat. Magában így szólt. Most aztán Isten igazában felmagasztaltak. Az álmok és árnyak királyságának ködlovagja, ködgróffá lépett elő. Kezdő szárnynak szédítő repülés. Ha ez így megy tovább, úgy tele leszek aggatva egész bokor légvári címmel és kitüntetéssel, hogy úgy festek majd, mint egy valóságos májusfa. De bármilyen értéktelenek is, én mindig becsülni fogom, mert a szeretet adományozta őket. Ezek a tiszta kézből és becsületes lélekből származó bolondos titklusok minden talpnalással kicsikart, és csak érdekből adományozott címnél és rangnál kedvesebbek nekem. A retteget Sir Hugh megfordította lovát, és mikor elvágtatott az eleven fal, némán nyílt meg előtte, de ugyanolyan némán zárult be ismét, és továbbra is néma maradt. Odáig ugyan senki sem merészkedett, hogy a rab dicséretére bár egy megjegyzést kockáztasson, de maga az, hogy nem gyalázták, éppen eléggé kifejezte elismerésüket. Egy későn érkezőt, aki mit sem sejtette mostani helyzetből, s nagy csúfolkodva állt a szélhámos elé, majd már éppen hozzávágott egy döglött macskát, szónélkül ütöttek le és rúgdostak ki onnan, és ezután az áhitatos csendet már mi sem zavarta meg. London felé Mikor Hendon kaloda büntetése lejárt, szabonon engedték, de meghagyták, hogy tűnjék el a környékről, és soha vissza ne térjen. Kardját, összvérét, szamarát is visszakapta. Felült, és nyomában a királyjal elindult. A sokaság tisztelettel nyílt szét, s engedett nekik utat, s mihelyt eltűntek, kikiment a dolgára.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 Tom szépen halad Míg az igazi király toprongyosan rott az utakat, rosszul táplálkozott, s hol a zsiványok gorombáskodásait és csúfolódásait tűrte, hol tolvajokkal és gyilkosokkal zárták egy börtönbe, hol pedig bolonnak vagy csalónak nevezték, addig az álkirálynak, Tom Kentinek egészen másfajta élmények jutottak részül. Amikor utoljára találkoztunk vele, a királyság éppen kezdett neki ízleni. A dolog egyre élvezetesebb volt, csupa napfény és öröm volt az élete. Nem volt már mitől félnie, aggodalmai eloszlottak, zavara megszűnt, s fesztelen önbizalommal járt kelt. A pácás fiú kincses bányájából mind több hasznos dolgot bányászott elő. Ha játszani vagy beszélgetni akart, odahívta hívta Lady elizabeth és Lady Jane Great. Akkor küldte el őket, mikor jól esett neki. Mindez pedig oly könnyedén intézte, mint aki az ilyesmihez hozzászokott. Már az sem ejtette zavarba, hogy ezek a magasrangú személyiségek távozáskor kezet csókoltak neki. Kezdte élvezni a felkelés és lefekvést ceremóniáját is, és aprólékos szertartásossággal vett részt bennük. Büszkeséggel töltötte el, hogy magasrangú állam férfiak és szolgálattevő kamarások sorfala között vonulhatott az asztalhoz. Ez annyira tetszett neki, hogy megkettőzte testőreit, és számukat százra kerekítette. Szerette hallani, mint a harsonák szava végig zeng a palotán, a hosszú folyosókon, s nyomában felhangzik, utat a királynak. Már azt is élvezte, mikor magas trónusán a tanácsban kellett ülnie, és igyekezett többnek látszani, mint a Lord Protector szócsövének. Szerette fogadni pompás kíséretükkel a nagyköveteket, akik hatalmas őt testvérüknek tituláló uralkodóiktól hoztak hódoló üzeneteket. Ó, boldog Tom Kenti! Nemrég még beli lakos! Pompás ruháiban is örömetelt, stöbb több újat rendelt. Nítszáz szolgáját kevésnek tartotta nagyságához, és a számukat megháromszorozta. A hajlongó udvaroncok hízelgése fülének édes muzika lett. Kedves és jó lelkű maradt. Minden elnyomottnak kitartó és határozott védelmezője, s állandó hadat viselt az igazságtalan törvények ellen. De ha valaki esetleg megsértette, grófogra, sőt, hercegekre is olyan szúró szemet meresztett, hogy csak úgy remegtek tőle. Egy alkalommal, mikor királyi nővére a félelmetesen kegyes Lédi méri vitatkozni kezdett vele, hogy miért ad oly sok kegyelmet a börtönt, akasztófát vagy mágiát érdemlőknek, hiszen felséges apjuk tömlöceiben egyszerre 60 ezer rab is volt, és csodálatos uralma alatt 72 ezer tolvajt és rablót juttattak hóhérkézre, a fiút nemes felháborodás fogta el, és szobájába parancsolta őt, ott kérje Isten, hogy kebléből a követ távolítsa el, és tegyen helyébe em Emberi szívet. Vajon Tom Kentinek sohasem voltak lelkiismeret furdalásai a szegény kis igazi király miatt, aki olyan kedves volt hozzá, és aki olyan nemes felháborodással szaladt ki, hogy a durva ört megbüntesse? Bizony sokat gondolt rá, és királysága első napjaiban és éjszakánként állandó szorongások gyötörték, és szívből várta, hogy visszatérjen, és az őt megillető jogaiba és pompába visszahelyeztessék. De ahogy telt múlt az idő, és a királyfi csak nem jött, Tom figyelmét egyre erősebben elfoglalták új élményei, és az eltűnt uralkodóról lassanként csak nem teljesen elfeledkezett. Végül pedig, ha néha-néha eszébe jutott is, szinte már rossz szellemként fogadta, hisz benne csupa szégyent és lelkiismeret furdalást ébresztett. Szegény anyja és nővérei ugyanígy tűntek el a lelkéből, Eleinte fájdalommal gondolt rájuk, vágyott utánuk, de később már megborzadt a gondolatra is, hogy egy napon eljönnek ide rongyosan, csókjaikkal elárulják, se magasztos helyről visszahúzzák a sárba, a nyomortanyák szennyébe és szenvedéseibe. De végül is ezek a gondolatok nyomtalanul elpárologtak fejecskéjéből. Elégedett, sőt boldog volt de ha olykor-olykor szomorú és vádló arcuk mégis felmerült előtte, a csúszómászkó férgeknél is alávalóbbnak érezte magát. Február 19-én éjfélkor Tom Kenti boldog fiúcskaként merült álomba pompás ágyában a királyi palotában. Hű szolgái őrizték, s királyi pompa vette körül. Másnapra volt kitűzve Anglia királyává való koronázásának ünnepe. Ugyanebben az órában Edvárd, az igazi király, éhesen és szomjasan, piszkosan és rongyosan, az utazástól elcsigázva, a hídi megtépázva szorongott a sokaság között, amely nagy áhítattal bámulta a székesegyházból ki- és besiető mesterembereket. A hangyák módjára nyüzsgő emberek az utolsó simításokat végezték a királyi koronázás előkészületein. A Bemutatkozó Felvonulás Amikor Tom Kenti másnap reggel felébredt, olyan ágyú dörgéssel volt tele a levegő, hogy égföld víz hangzott belé. Muzsika volt ez a fülének, hiszen azt jelentette, hogy az angol világ mindenképpen igyekszik előírásos módon köszönteni a nagy napot. Tom újból azon vette észre magát, hogy a temzén haladó csodálatos bárkák menetének ő a fő alakja.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 mely akkor már 300 éves volt, s az egyetlen katonai alakulat Angliában, mely független a parlamenttől, s eme kiváltságát máig is élvezi. Ragyogó látványosság volt ez a menet, s az odasereglett polgárok az út egész hosszában örömújongással fogadták. A krónikás így ír erről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 S a bensei gyötrő vádló hangnál egyebet sem hallott. kint a tömeg is észrevette a király fásultságát. Jókedvük megcsappant, és egyre több aggodalom vegyült bele, mintha az éjjenzés is alább hagyott volna.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 Vessen az a bolond asszony. Ő zavarta meg felségedet! A felcicomázott fiúcska fénytelen szemmel fordult a herceg felé, s így szólt síri hangon. Édes anyám volt. Nagy Isten, fel a herceg megfordította lovát. A jel tehát jó serejű volt. Ismét elment az esze. A koronázás napja Menjünk vissza néhány órával, és helyezkedjünk el a Westminsteri apátságban, ez emlékezetes koronázási napon, hajnali négy órakor. Társaságban sincs hiányunk, mert noha még éjszaka van, a fákjákkal világított karzatokon már gyülekeznek az emberek, szívesen várnak hét-nyolc óra hosszat, míg eljön az ideje, hogy olyasmit lássanak, amit életükben még egyszer aligha, a király koronázását. London és Westminster azóta van talpon, mióta három órakor megdördült a figyelmeztető ágyúszó. S a sok cím és rang nélküli gazdag, akik megvásárolták a kiváltságot, hogy megpróbáljanak ülőhelyet találni a karzatokon, már is özöllenek befelé a nekik fenntartott bejáratokon. Az idő eléggé unalmasan vánszorog, a tolongás már megszűnt, hiszen a karzatok már régóta rogyásig teltek. Most nyugodtan ülhetünk, s kedvünkre gondolkodhatunk. jobbra balra pillantgathatunk a katedrális tompa félhomályában, a zsúfolt karzatok és erkélyek egy-egy rekeszére, míg a másik részt eltakarják a közbelső kiszögellések, oszlopok, és jól látható az egész hatalmas északi kereszthajó, mely még üresen várja Anglia kiváltságosait. A pompás kelmékkel és brokátokkal díszített dobogót is láthatjuk, melyen a trónus áll. A trónus éppen a dobogó közepét foglalja el a négy lépcsőfokú emelvényen. A trónus ülésébe be van építve egy durva lapos szikladarab, a skónkő, melyen a Skót királyok sok-sok nemzedékét koronázták, és így az idők folyamán eléggé megszentelődött ahhoz, hogy ugyanerre a célra az angol királyoknak is megfeleljen. A tronszéket lábzsámójával egyetemben gazdag arany szövet borítja. Csend uralkodik, a fákják tompán pislákolnak, az idő lassan bánszorog. De végre mégiscsak beköszönt a hajnal, a fákjákat eloltják, stomparagyogás árad el a nagy boltozatok között. A fenséges épületnek most minden részlete kiválik, de csak lágyan, álomszerűen, mert a nap kissé felhőfátyolos. De az álmosító egyhangúság csak hét órakor szakad meg, ugyanis amikor éppen hetet kondít az óra, Salamoni pompájú ruhában megjelenik a kereszthajóban az első főrangú hölgy. Sejembe és bársonyba öltözött aprót kíséri kijelölt helyére, egy második pedig a hölgy uszáját emeli, majd átveti az ölén és elrendezi, mikor helyet foglal. Majd zsámoit illeszt eléje, és keze ügyébe teszi hercegi koronáját, hogy könnyen elérhesse a nemesek együttes koronázásának idején. Ekkor a többi főrangú hölgy is megérkezik tündöklő csoportban, körülöttük seján beültözött testőrök csillognak, villognak, leültetik és kényelembe helyezik őket. A szín most már eléggé eleven. Mozgás és élet, kavargó színek mindenütt. De nem sokára ismét megcsendesedik, mert a főrangú hölgyek mind megérkeztek. A helyükön ülnek, mint valami pazarmező, tele, csodálatos virágokkal. A legkülönbözőbb színekben pompázik, és gyémántokkal van meghintve, akár a tejút. Van itt mindenféle életkor, ráncos, fehérhajú nagyasszonyok, akik oly messze-messze vissza tudnak emlékezni, hogy még harmadik rihárt koronázására, s a régmúlt zavaros napjaira is emlékeznek. Aztán középkorú szépséges delnők, bájos, kecses fiatal dámák, gyönyörű, szemű hamvasarcú leányzók, akik minden bizonyjal ügyetlenkedve illesztik majd fejükre drágaköves koronácskájukat, ha a nagy pillanat elérkezik. Merőben új lesz nekik a dolog, s roppant izgatottságuk majd kínosan hátráltatja őket. Nagyobb baj azonban mégsem történhet, hiszen a hölgyek haját eleve olyan ügyesen rendezték el, hogy a koronát könnyűszerrel egy mozdulattal illeszthetik fel, mihelyt megadják a jelt. Kigyönyörködhettük magunkat a gyémántos ruhákban tündöklő főrangú hölgyek sűrű csoportjában, mert csodálatos elátvány. De ezután esünk csak ámulatba igazán. Kilenc óra tájban a felhők hirtelen felszakadnak, a tompa homályt sugár át, és szép, lassan végigjár a hölgyek sorain. És érintésétől íme, sokszínű lángra lobbannak a drága kövek, hogy úgy csak úgy bizsereg a villamos áram ütésétől, mely a látvány hirtelenségétől és pazarságától testükön átszaladt. Most egy, az alkalomra küldött napkeleti követ halad át a napnyalábon, és a csillogó-villogó ragyogás olyan lenyűgöző körülötte, hogy lélegzetünk eláll. Tetőttől talpig drága köves, ékes és legkisebb mozdulatára valóságos szivárvány táncol vele. De időnyerésből hadugorjunk egyet. Eltelt egy óra, két óra, két és fél óra, és ekkor tompa ágyúdörgés dörgés adta hírül, hogy a király és hatalmas kísérete végre megérkezett. A várakozó sokaság erre boldogan felderült. Mindenki tudta, hogy újabb várakozás következik, de ez a várakozás kellemes lesz, mert elnézheti az ember, amint a királyt már előkészítik, beöltöztetik a szertartásba, és elnézheti, hogyan gyülekeznek a birodalom díszruhás főemberei. Ezeket szertartásosan helyükre vezették, és kezük ügyébe helyezték koronácskáikat. Eközben a karzatok népén egyre nagyobb izgalom vett erőt, mert legtöbbjük életében először csodálhatott meg olyan hercegeket, grófokat, bárókat, kik 500 éves történelmi nevet viseltek. Mikor végre minnyáján helyet foglaltak, a látvány a karzatokról és minden kedvező pontról olyan csodálatos volt, hogy aki látta, úgy megbámulta, hogy soha se felejthesse el. Most az egyház palástos, püspök süveges nagyfejűi léptek fel az emelvényre kísérőikkel, és kiki elfoglalta a maga helyét. Utánuk a Lord protektor jött, és más magas személyiségek, majd pedig egy testőr szakasz. Megint egy kis szünet következett. és ekkor egy jeladásra diadalmas muzsika harsant és Tom Kenti hosszú aranypalástban megjelent az ajtóban, és szépen fellépkedett az emelvényre. Mindenki felállott. Megkezdődött a fölkenés ceremóniája. A templomot fenséges himnusz gazdag hanghullámai árasztották el, és ez üdvözlés és fogadtatás után Tom Kentit a trónhoz vezették. Az ősi szertartás lenyűgöző ünnepélyességgel folyt, mi alatt a nézők csak ámultak-bámultak. Amint a végéhez közeledett, Tom kenti mint sápadtabb és sápadtabb lett, s egyre mélyebb keserűség és kétségbeesés lett urrá bűntudatos szívén. Végre a szertartás utolsó mozzanata is elkövetkezett. A kenterbőri érsek felvette a párnáról az angol koronát, és a reszkető álkirály feje fölé tartotta. Ebben a pillanatban szivárványos ragyogás áradt a tágas kereszthajóba. A főurak nagy gyülekezetének minden egyes tagja egyszerre kapta fel koronáját a feje fölé, s így álltak mozdulatlanul. Méséges csend ömölt el a templomban s ebben a fenkölt pillanatban egy megdöbbentő alak tolakodott a színre, akit az elrévült sokaságból senki sem vett észre, míg végig nem száguldott a főhajó közepén. Rosszcipőjű, toprongyos fiúcska volt, hajadon főtt és cafatokban lógtak durva göncei. Rongyos külsejéhez és siralmas állapotához sehogy sem illő méltósággal emelte fel kezét, s megfenyegette az érseket. Megtiltom, hogy az angol koronát -e méltatlan főretedd. Én vagyok a király! Abban a pillanatban felháborodott kezek csaptak le a fiúra, de ugyanakkor Tom Kent is villámgyorsan előlépett király öltözékében, s csengő hangon így kiáltott. Eresszétek el! Ő a király! A sokaságon ilyet meghökken és sepert végig, egy részük felugrált helyéről, hüledezve néztek a jelenet két főszereplőjére és egymásra, mint akik nem tudják ébren vannak-e vagy alusznak, s nem álom-e az egész. A Lord Protector maga is meghökkent, de hamar feltalálta magát, s harsány hangon kiáltott. Ne figyeljenek ő felségére! Ismét rajta a betegség! Fogjátok meg a csavargót! Már-már engedelmeskedtek neki, de az álkirály nagyot toppantott, és így kiáltott. – Fejeddel játszol! – Ő a király! – Hozzá ne nyúljon senki, ha kedves az élete! A kezek lehanyatlottak. Mintha mindenki megbénult volna. Egyetlen szó, egyetlen mozdulat. Az az igazság, hogy senki sem tudta, mit cselekedjék, mit mondjon ebben a rendkívül furcsa váratlan helyzetben. És még azon igyekeztek, hogy összeszedjék magukat, a fiú tovább haladt előre méltóság teljesen, öntudatosan, és nem torpont meg egy pillanatra sem. És mi alatt a megzavart elmék tehetetlenül vergődtek, szépen fellépett az emelvényre. Az áll boldogan eléje szaladt, térdre borult előtte, és így szólt. Uram királyom, elsőként hadesküdjék neked hűséget Tom Kenti, s hadd mondja, tedd fel koronádat! és foglald el ismét a helyed. A Lord Protector szeme most szúrósan meredt a jövevény arcára, de a szigorú tekintetet hamarosan álmélkodás váltotta fel. Ugyanezt történt a többi előkelőséggel is. Összenéztek, s önkéntelenül egy lépést hátráltak. Mindenki egyre gondolt. Milyen csodálatos hasonlóság! A Lord Protektor egy-két pillanatig tétovázott, aztán nagy tisztelettel megszólalt. Engedelmeddel szőr, néhány kérdést tennék fel, melyek felelek rájuk, milord. Erre a herceg sok kérdést tett fel az udvarral, az elhunyt királyjal, a királyfival, a hercegnőkkel kapcsolatban. A fiú pontosan és habozás nélkül megfelelt. Leírta a palota dísztermeit, az elhúnyt király lakosztályát és a velszi hercegét is. Hát ez különös, hát ez csodálatos, megmagyarázhatatlan, mondogatták, akik csak hallották. A dolog kezdett másként festeni, mint eddig, s a Lord protektor fejét csóválva szólalt meg ismét. Ez mind igaz és csodálatos, de nem több, mint amennyi kitelik a mi királyunk ő felségétől is. Ez a megjegyzés, és az, hogy őt még mindig királyként emlegetik, Tomkentit nagyon elszomorította, és úgy érezte, reményeinek búcsút mondhat. Ez még nem bizonyíték, tette hozzá a protektor. A tömeg hangulata ismét borulni kezdett, és méghozzá veszedelmesen. A Lord Protektor tanakodott magában, rázta-rázta a fejét, és nem tudott szabadulni a gondolattól, hogy az államra és minnyájukra veszedelmes lehet egy ilyen rejtére sok időt vesztegetni. Országunkban ellentétet támaszthat, és aláshatja a trónt. Hirtelen határozott: Szö, Tomasz, fogd el ezt a. azaz, hogy megállj! Arca felderült, és ezt a kérdést szegezte a rongyos trónkövetelőnek. Hol van a nagy pecsét? Felelj nekem erre, s megoldódik a rejtély, mert erre csak a Velszi herceg tudhat felelni. Ilyen apróságtól függ egy trón és egy dinasztia. Ez szerencsés és jó gondolat volt, hogy az előkelőségek is annak tartották, azt a néma helyes szemtől szemig cikázó, körbejáró pillantásai bizonyították. Úgy van, csak az igazi herceg, senki más nem oldhatja meg az eltűnt pecsét titkát. Ez a kis senkiházi csaló jó bemagolhatta a leckéjét, de tudománya ezen a ponton csődöt mond, hiszen maga a tanítója sem tudhat erre válaszolni. Remek, igazán remek ötlet, ez zavaros és veszedelmes üttől, most aztán egy-kettőről megszabadulunk. Így bólogattak és mosolyogtak, s magukban elégedetten lesték, kínos zavarában némul el mindjárt az eszeveszett kis sehonnai. Dehogy meglepődtek látva, hogy ilyesmiről szó sincs, s mint hüledeztek halván, hogy azonnal magabiztosan nyugodtan válaszol. Nincsen ebben semmi nehéz. Aztán könnyedén és fesztelenül megfordult, s mint aki megszokta, hogy parancsolgasson, így rendelkezett. Szent Zsson menj a palotába, az én lakosztályomba. Senki nem ismeri olyan jól, mint te kegyelmed, és a padlóhoz közel, az előszobában nyíló ajtótól balra. A legtávolabbi sarokban találsz a falon egy réz szeget. Nyomd meg! és egy kicsi kincses kamra nyílik meg, melyről még te kegyelmed sem tudott, sőt, rajtam kívül senki a világon, csak a furfangos mester, aki nekem készítette. Az első, amire a szemed esik, a pecsét. Hozd ide azonnal! Mindenki elcsodálkozott a -e beszéden, és még inkább azon, hogy ez a kicsi koldus micsoda tévedhetetlen biztonsággal szemelte ki, szólította nevén a főurat, méghozzá olyan nyugodt, magabiztos arccal, mintha egész életében ismerte volna. A gróf annyira meglepődött, hogy már, már engedelmeskedett. Éppen indult, amikor hirtelen összeszedte magát, spirulással ismerte be baklövését. De Tom Kenti keményen ráförmett. Mit habozol? Nem hallottad a király parancsát? Eredj! Szent Lord mélyen meghajolt, s feltűnt, hogy meghajlása rendkívüli óvatosságában egyik királynak sem szólt, hanem a kettőjük közé eső semleges területnek. Azzal távozott. Most a főrangúak pompás csoportjában mozgolódást támadt. Lassú, alig észrevehető, de folyamatos és kitartó mozgolódás, amilyent lassan forgatott kaleidoszkóban figyelhet meg az ember, midőn is egy-egy tündöklő részecskéi szétesnek, és új alakzatba állnak össze. Mondom, e mozgolódás fokról fokra eloszlatta a Tom Kentit körülvevő fényes koszorút, és a jövevény közelében verődött ismét össze. Tom Kenti már majdnem egyedül maradt. Most feszült várakozás és aggódás rövid szünete következett, és ez elég volt ahhoz, hogy még ama kevés óvatos is, aki eddig Tom Kenti körül maradt, neki bátorodjék, s átsurranyjon egyenként a többséghez. Végül Tom Kenti királyi palásban is felcicomázva, tökéletesen egyedül, elszigetelve, Szembetűnő árván ácsorgott a sokatmondó üres tér közepében. Most ismét felbukkant Szent John. Amint a főhajón végighaladt, olyan izgalom fogott el mindenkit, hogy a halk suttogás is elhalt, s a folytott csendben csak a lord lépéseinek tompa kopogását lehetett hallani. Minden szem rászegeződött. Amikor az emelvényhez ért, egy pillanatra megállt, aztán Tom Kenti felé fordult, mélyen meghajolt, és így szólt. Felség, a pecsét nincs ott. Gyülevész népség nem illanhat el hamarabb pestises mellől, mint ahogy a sápat és megrémült udvaroncok rebbentek szét a rongyos kis trónkövetelő oldaláról. Egy pillanat smagában állt ott barát és támasz nélkül, dühösen és bosszúsan villámló szemek céltáblájaként, s a Lord Protector dühösen kiáltott. Dobjátok ki ezt a koldust az utcára, s ostorozzátok végig a városon, nem érdemli meg, hogy többet foglalkozzunk vele Testőrtisztek ugrottak elő, hogy teljesítsék a parancsot, de Tom Kenti visszaparancsolta őket Vissza! Aki hozzányúl életével játszik A Lord Protector most már végképp megzavarodott St. Johnhoz fordult Jól kerested? De minek is kérdem, egyre furcsább a dolog Apróságot, csecsebecsét könnyen elveszít az ember, és nem is csodálkozik rajta. De hogy egy akkora tárgy, mint Anglia pecsétje, nyom nélkül eltűnjék, és senki se tudjon róla, egy súlyos aranykorong... Tom Kenti parázsló szemmel ugrott el, és így kiáltott. Áj, ez elég? Kerek volt? És vastag? És betűk? Figurák belevésve? Úgy? Ó, most már tudom, mi az a nagy pecsét, amiért akkora hűhót csaptatok. Már három hete megkaphattátok volna, ha leírjátok, milyen. Nagyon is jól tudom, hol van, de nem én tettem oda először. Hát, kicsoda, felség? kérdezte a Lord protektor. Az, aki itt áll, Anglia törvényes királya, s ő maga mondja meg nektek mindjárt, hol van. Akkor majd elhiszitek, hogy saját fejétől tudja. Gondolkozz csak rajta, királyom, törd egy kicsit a fejedet, ez volt az utolsó, a leges legutolsó tetted azon a napon, amikor kirontottál a palotából az érrondjaimban, hogy megbüntesd a katonát, aki bántott engem. Nagy csend lett. Egy mozdulat, egy suttogás sem zavarta meg, s minden szem a jövevényre tapadt, aki leszegett fővel, s összevont szemöldökkel kutatta emlékezetében a haszontalan emlékek limlomjai között azt az elsíkkat mozdulatocskát, melyet, ha megtalál, őt trónjára ültetheti. De ha nem leli, örökre megmarad annak, ami, koldusnak, földön futónak. Teltek a pillanatok, a pillanatok percekké nőttek csak némán vergődött magában. Vélül nagyot sóhajtott, fejét lassan megrázta, s reszkető ajakkal kétségbeesett hangon így szólt. Emlékszem a jelenetre, az egészre, de a pecsét sehogy sem szerepel benne. Szünetet tartott, felnézett, majd nemes méltósággal mondta. Uraim, ha meg akartok fosztani egy uralkodót Jussaitól, mert nem képes bemutatni ezt a bizonyítékot, nem akadályozhatom meg. Erre nincs hatalmam, de... Jaj, örültség, örültség ez királyom kiáltott rémülten Tom Kenti. Várj, gondolkodj, ne hagyd magad, az ügy még nem veszett el, és nem is fog. Hallgass csak ide, figyeld minden szavam. Hadd idézzem fel benned azt a reggelt, mindent úgy, ahogy történt. Beszélgettünk a nővéreimről, meséltem neked Nenről és Betről. Ugye erre emlékszel? Aztán öreganyámról anyámról, s az offelkort fiúk durva játékáról. Ugye erre mind-mind emlékszel? Nagyszerű. Csak figyelj tovább, és minden eszedbe jut. Ennem innom adattál, s fejedelmi jószívűséggel küldted ki a szolgákat, hogy ne kelljen szégyenkeznem előttük alacsony származásom miatt. Persze, hogy emlékszel erre is. Miközben Tom sorra vette ezeket a részleteket, s a másik fiú helybenhagyóan bólogatott, a nagy hallgatóság és az előkelőségek zavat csodálkozással figyeltek oda. Ez a mese nagyon is igaznak hangzott. De hogy a csudában támadhatott a -e lehetetlen kapcsolat királyfi és koldus között? Soha zavartabb, izgatottabb és hüledezőbb gyülekezetet. Aztán pedig tréfából ruhát cseréltünk. Majd a tükör elé álltunk, s olyan egyformák voltunk, hogy azt mondtuk, mintha nem is történt volna a ruhacsere. Nolám, erre is emlékszel. Akkor észrevettet, hogy a katona megsebeszte a kezemet. Ide néz, ez az. Még most se tudok írni ezzel a kezemmel, olyan merhevek az ujjaim. Ekkor felséget felugrott, és a katona ellen bosszút esküdve az ajtó felé rohant. Elhaladtál az asztal mellett. Az a holmi, amit pecsétnek mondtok, az asztaló hevert. Felkaptad, és izgatotta néztél körül, mintha keresnéd, hova el. És akkor szemed ráesett a... Megvan! Ennyi elég, és Istennek legyen érte hála! Kiáltott fel a rongyos kis trónkövetelő óriási izgalommal. Menj jó, uram, Szent john A falon függő milánoi ruha egyik újában megleled a pecsétet. Úgy van, királyom, úgy van! Újongott Tom Kenti. Most már tiéd, Anglia jogara! És aki még most is elakarná vitatni, annak jobb lett volna némának születnie. Jár sebesen, Szent Zsón mintha szárnyad volna. Most már az egész gyülekezett talpom volt, szinte magán kívül az izgalomtól, aggodalomtól, gyötrő a földszinten is az emelvényen fülsiketítő vitatkozást támadt, jó ideig senki sem tudott vagy hallott mást, sőt, nem is akart másról tudni, mint amit szomszédja kiáltott a fülébe, vagy ő a szomszédjáéba. Az idő észrevétlenül suhant, senki sem tudta mennyit, míg végre hirtelen az egész templom elcsendesedett, és Szent John a pecsétet magasra tartva megjelent az emelvényen. Felharsant a kiáltás! Éljen az igazi király! Öt percen át reszkettette a levegőt a kiáltozás, a különféle zeneszerszámok csengése, bongása, csak úgy fehér lett a tengersok kezkenő lobogtatásától. És ez alatt egy rongyos fiúcska, Anglia legkiemelkedőbb alakja, állt boldogságtól és büszkeségtől pirulva az emelvény közepén a királyság körülöttet érdeplő főuraival. Ekkor mindenki felemelkedett, és Tom kenti így szólt. Most pedig, ó királyom, vedd de királyi ruhákat, és add vissza szegény Tom szolgádnak ronjait. A Lord Protector erre így szólt. Vedd köztessétek a csibészt, és vessétek a towerba! De az új király, az igazi király így szólt. Ezt nem engedem. Csak neki köszönhetem, hogy visszanyertem a koronámat. Senki rá nem erje tenni a kezét. Ami téged illet, kedves nagybátyám, Lord Protector, bizony háládatlan vagy ehhez a fiúhoz, pedig úgy hallottam herceggét tett. A herceg elpirult. Csak hogy ő nem volt király. Most mit ér neked ez a szép cím? Holnap ő általa fogsz hozzám folyamodni címed elismeréséért, különben hercegséged oda, s egyszerű gróf maradsz. E pirongatás hallatára a szamöszeti herceg őkegyelmessége kicsi visszahúzódott az első sorból. A király Tomhoz fordult, és kedvesen kérdezte. – Szegény fiú, hogyan emlékeztél rá, hova tettem a pecsétet, mikor én magam sem emlékszem? – Ó, nagyon könnyen, királyom, hisz többször is használtam. – Használtad? S még se tudtad megmondani, hol van? – Nem tudtam, hogy ezt keresik. – nem magyarázták el, felséges uram, részletesen, hogy milyen. Akkor hát mire használtad? Tom arca irult-pirult, szemét lesütötte, s csak hallgatott. Mondd meg bátran, jó fiú, ne félj semmit, biztatta a király. Mire használtad Anglia nagypecsékjét? Tom egy pillanatig szánalma zavarban hebegett, habogott, aztán kibökte. Diót törtem vele. Szegény fiút a kacagás lavinája majdhogy le nem döntötte a lábáról. De ha valakiben mégis maradt kétség a felől, hogy nem Tom kenti Anglia királya, és hogy nem jártas a királykodás kellékeinek használatában, ez a felelet végképp eloszlatta kétségeit. Időközben a pompás király palástot Tom válláról a királyéra terítették, és eltakarták vele rongyait. Majd folytatták a koronázás szertartását. Az igazi királyt fölkenték, fejéretették a koronát, miközben ágyuk dörögték szerte a hírt a városban, s egész London szinte rengett az újongástól. Edward, mint király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 Valami kisebb vagy nagyobb ember gyűrű közepében előbb-utóbb feltétlen megtalálja szegény kis barátját, amint szokása szerint a csúfolódó ingerkedő tömeg óriási mulatságára királynak mondja magát. Akkor majd más Handom megnyomorít egy-kettőt ebből a csürhéből, s magával viszi kicsi védencét, szerető szavakkal megnyugtatja, vigasztalja, s többé sose szakadnak el egymástól. Így vágott neki Mice a keresésnek.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 Közelről fürkészte az emberek arcát, hátha ha találnak közöttük olyan jó indulatút, amelynek tulajdonos a hajlandó üzenetét bevinni az öreg udvarnagyhoz. Mert arról, hogy ő maga személyesen beüson a palotába, egyszerűen szó sem lehetett. És ekkor a mi pálcás fiunk haladt el mellette, megfordult, alakját jól végigmérte, s így szólt magában.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 S elmosolyodott, mikor megpillantotta az ákombákomot, melyet elveszett kicsi barátja vetett papírra még Hendon holban, a ma gyászos napon. A tiszt arca, amikor az angol változatot elolvasta, elsötétült. Mice arca azonban, amint hallgatta, éppen ellenkező szint öltött. Egy újabb trónkövetelő, kiáltott fel a tiszt.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 Hugh Hendon vallomásaiból megtudták, hogy felesége az ő parancsára tagadta meg Maiszt azon a napon Hendon holban. E parancsnok azzal a fogadkozással adott nyomatékot, hogyha nem hajlandó tagadni, hogy az illető Mice Hendon életével lakol. Erre Edith csak azt mondta, hát ője meg, úgyis mit ér neki ez az élet, de Mice meg nem tagadja. Erre azt mondta az ura, hogy az ő életét megkiméli, de Maiszt gyilkoltatja meg. Ez már más volt, így hát szavát adta rá, és meg is tartotta. Hugh-t mindazonáltal zsarolásaiért, testvére vagyonának, címének bitorlásáért nem ítélték el. Sem Edith, sem Mais nem akart ellene tanúskodni. Ezt Mais nem engedte volna meg Edithnek, ha ne talán ő akarta volna is. Hugh hagyta a feleségét, és a kontinensre utazott, ahol el is pusztult hamarosan. Özvegyét pedig Kent grófja, vagyis Maisz, nem sokára feleségül vette. Volt nagy vigasság Hendon falván, mikor az új pár először ment haza. Tom Kenti apjáról többé senki se hallott. A király megkerestette azt a parasztot, kit megbillogoztak, slapszolgának adtak el, megszabadította őt a kapitány bandájában viselt nehéz életétől, és kényelmes megélhetést biztosított neki. Az öreg ügyvédet is kiengedtette a börtönből, s a bírságot visszafizettette neki. A szeme láttára megégetett két baptista asszony gyermekeinek jó otthonról gondoskodott, szigorú büntetést mért a tisztre, aki más ártatlanul megveszőztette. Megmentette az akasztófától azt a fiút, aki elfogta a szökött solymot, és az asszonyt is, aki maradékot lopott a takácstól. De arról, hogy a király erdeje beli szarvas megöléséért halálra ítélt embert megmentse, elkésett. Hálás volt a bírónak, akinek megesett volt rajta a szíve, mikor malaclopással vádolták, s megelégedéssel láthatta, hogyan emelkedik a köztiszteletben, s lesz nagy, megbecsült ember belőle. A király még csak élt, örömest mesélgette kalandjai történetét, attól a perctől fogva, amikor az őr elkergette a palota kapujától, egészen az utolsó éjfélig, mikor is ügyesen a serénkedő mesteremberek közé vegyülve besurrant a templomba, felmászott és elbújt a hitfalló síremlékén, s másnap olyan sokáig aludtott, hogy majdnem elkésett a koronázásról. Azt mondta, hogy a hasznos lecke gyakori ismételgetése megerősíti abbéli elhatározásában, hogy tanulságait népe hasznára fordítsa. Ilyen formán, amíg csak él, abban nem hagyja e történet mesélgetését, hogy szomorú benyomásai frissen maradjanak az emlékezetében, s csordultig buzogjanak szívében a könyörületesség forrásai. Rövid uralkodása alatt... Mice Hendon és Tom Kenti voltak a király kedvencei, s legőszintébb gyászolói is, amikor meghalt. A jó Kent grófnak jobb ízlése volt sem, hogy különös kiváltságával visszaéljen. De azért haláláig mégis kétszer élt vele, a már említett alkalmon kívül. Egyszer Mária királynő, és egyszer Erzsébet királynő koronázásán. Egy utóda pedig első jakab tróra élt vele. Míg végre ennek fia is élhetett vele, negyed század is eltelt, és a Kentek kiváltsága elhalványult az emberek emlékezetében. Ilyen formán, amikor az akkori Kent grófja megjelent első Károly és udvara előtt, hogy családja kiváltságát érvényesítse és fenntartsa, és az uralkodó jelenlétében leült, lett ott cifra riadalom. De aztán hamarosan tisztázódott a dolog, és kiváltságában megerősítették. A család utolsó sarja a polgárháborúban esett el a királyért, s vele egy különös kiváltságnak is vége szakadt. Tom Kentiből szép, fehérhajú, tekintélyes és jóságos arcú öreg ember lett, és egész életében tisztelet övezte, mert feltűnő és különleges öltözete emlékeztette a népeket, hogy egy időben király volt. Ilyen formán, ha valahol megjelent, a tömeg szétvált, utat nyitott előtte, és ezt sugdosták egymásnak. Kalapot le! A király párt fogoltja. S köszöntötték, ő pedig mosolygott válaszul, s ezt meg is becsülték az emberek, hiszen olyan tiszteletreméltó élettörténete volt. Bizony, hatodik Edvárt király csak néhány évig élt, szegény fiúcska. De legalább becsületben. Nem is egyszer. Amikor valami magasrangú főember, vagy a korona egy-egy aranyos ruhájú oszlopa vitába szállt vele engedékenysége miatt, és erősködött, hogy egy-egy törvény, melyet éppen enyhíteni szándékozott, amúgy is épp elég enyhe, és nem sújtja és nyomja el kelleténél jobban a népet, a király nagy, jóságos szeme bús ékes szólással fordult feléjük. Mit tudtok ti szenvedésről, elnyomásról? Én is az én népem tudja, de ti nem. Hatodik Edvár duralkodása sajátságosan jóságos volt az akkori zordvilághoz képest. Most, hogy elbúcsúzunk tőle, az ő dicsőségére véssük ezt emlékezetünkbe.